أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل أقدة من لساني يبصد قولي <تصفيق> سورت حشر مدنی سورت و تیز سورتی نوکی اون سرد لو سمش, سمش او دنزول پی ایتگار ایک دو اك نازل شوی رسو د سوری دیدین او مخی د سورت نور سورت حشر و مدنی سورتی ترسیباً انسر نیسولین تیک سو ایک دادا البینا قبل نور ربت اللی سورت دمکی سورت سران اسمی ربت پیدا دی سی اللہ رب لیزد او وقته استعمال له حدید په وقته مجادله کې کېږي او دا یو االه ده لپاره د کېدل د مجادله په څاره نه پخاره نوم په یی کائنات کې او په یی زمومه شړ د صفاره کې د مو دی وغوښته مانویرवते مجادله کې احوال د منافقین او تجی سورې کې افنو تا ت في د دنیا یاره وورپول شي دارنمت ک صورتت الله را برجت پر میدي ب اللهله غ ل ب نه نه وروس دي چې زه به غاال زما رو نو په صورتتې د مخی صورت کیویلیو استحوض علیه مو شیطوان کنی سیاد کی و پدیس صورت سول آیات کیوی کمثل شیطوان از قال لیل انسانی کور صورت صورت ممتاز ده سوافید بنو نزیر والا په دې راغې تفصیل کې د ارام د صحابه کرام رضی الله تعالیو یاران سورث ممتازې تر پنزم آیات یو قسم د کجوري پاکی ذکر کوي چې دې نه ورته دلیږي داو خلاصې سورته صورت کې زجر دی عقل کو تا یاري سلاو د واجی کړه نبی علی السلام سره لکه بونو نه زیرو آخر او اخر کې مسله توحید وجه تسمید صورتو او قدرې د نیم نمبر یاد کیږي پر د اول الحشر ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم یو روز هم پندات د الله باندی یامه مه ربانی کړی دا ذکر کولونه د دوی باندي دغه نه رباني کوي چې ته توحید نسب تو عيسى بيچانې نسب کې لګي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سبح بحر ال سماوات و ما کل الار طببان چي الله لرا سبح یصدحو سبحا ده او کله چې قداه مضاري یي سب د خراجي اشاره دوام ته همیشو دي ته هماکیم د الله باقی به ان سی وی اوسم بایاني ایندې وی بایاني ولها اوکه پس ماینو قصملي کړي ود الله غالب او حکمت والا ذاتي والذى اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب ذوي واسع اصل په دې صورت کې واقعې ګرځيږي واقع داوه نبي عليه الصلاة والسلام کمنځي تراغه ده او که د یوج سره پلوکې ده اووشه چې مونږ به یوبل فصلونه د یوبل سره جن به نه کوو اوسووک بل سووک جنکې نو کم کوم مونږ یوبل سره عجرریب مننو د یوبل خلاف کې داز همم نه کوو او فچې فيی د ممثللا راله په ی باندې به ااد کوو نبی علیه الصلاة والسلام یو صعبیو عمر بن زمری امیع سلاماوی دیحا و عویع کسانو نو کم تیبیر ما مشهور مشعوری و درنا د واقع در اسلام کسو خلق را غلیو نبی علیه الصلاة والسلام تفهمی که مونت سکتان راکی که مونت دعوت راکی او مونت اسلام احکام خوارکی نبی علیه السلام ورده او یا کتان حافظان و علمان در قرآن شریف ورده. کلی که دیمت کلار دی غدائیو که و حاغی شهیدان یو کم او یه شهیدان که عمر بن زمری و میان عمر بن اومیان زمری دیتر اخلاسی ویو دیتر دوک آفران پا مخاورا لز دوان قتل تا. د وی کا ته هر دو کا فران د غنی امیر تبیلی او او بنو امیر تبیلا حرید نبی علیہ السلام سره معاہده کړی و د جنگ بندي خبر د دې تراغلا چې دیت به هغه تورتلی شي نبی علیہ الصلاتو والسلام د مسلمانانو نم دې دعا غوسته و دې راځم کې چې دې راځم کې خپل شي خو بیا لار يهودو په څیر یارینو تر په دې ماحد کې شریك دي چې کله د جی ای څخه پیسو خبره راوړی پېوځي به ورکو کله جلا دی ګونی نظیر تبلیته نبی عليه السلام پی رائے به ممتاز ځل کی نبی عليه السلام او سلام کینولو او یو دیوال جوړیتا هویتاله دلته کینې مونږ دې ټول خپل تبلیګي ګیرځو په پیسې راځم بیو الراشید نبی علیه السلام نعوذ باللہ من ذلك د قتل کول کم و کدن یہود دا مشورو کچو بس قتل وی کو زمونگ مخوا بس خاشی دیکی یو سنی مقرر کڑیو سو برنا کمرینا کوٹینا پا نبی علیه السلام بیولوی گتولی نبی علیه السلام اسم دی دواست عزوز دی, دی. نبی علیه السلام کاتا وقت مشید اللہ رب العزیز جبریل علیه السلام رونگو واقعین خبر کو نبی علیه السلام ترا واقع شون نبی علیہ علیہ او نبی علیه السلام ورتیو تکم ام معایده وان سات دا حقی خلاف رزی او کات او زمو و سات معاید ات ختم شون خوبیان منکتا تدا محلت در دو هلست رزو که دانه نا دانه نا تاس او زیده دی مدینه نا. دیخو بیاون بطلق عبدالله بین و سلول او بعض نو که کار زی کردید مناطقانی. بیور تا وراغ لی و ایمان سرا در دو زرو کسان یولوی جمعات جنگ و علشته دی او تاس امو یه سلام نبیل اسلام ساسید و او که جنگ کولو زنگ تاو سر ایمان. اغید دل <سؤال> ابن اوبی بن سلول په خبرو جوک کوي تلستر دې تیر شي نبی علیہ السلام صلی الله علیه و آله نبی مهاجرې وکړه دویرایږي تر مدینه ایمنتونې شروع وکړه نبی علیہ الصلات والسلام بیا هم د تیر دومره گزارې وکړه او تر قضی در د تملد او کوزی تاسو د مدینې نه جوم رخی ورته نور و مکو چې کم سامان تاسو ده زان سره اورلې شي دا سامان انتا سرزان سر یو سي مکه نبی علیہ السلام فدی جنگ کو دی کو نبی علیہ السلام دې کمه ونه کې جوری هرته ولا وسو ظلمات کو تر کړنه دې دې خپل ځان چې ور سره غم شینې تونی کړو کہ نبی علیہ السلام پر می و دیو سن او زکور تم سامان نزان تر اورې شي دامی و دی د عمره هر اسما کو د عمره مسلمانانو ته د نیتنه بده فکر وه هر څنګه وه تر دی ما تاوله ځان ترې وړلې چې مسلمانانو ته فاته نشي هغه واقعې په دې کی ذکر کیږي نبی عليه الصلاه و سلام کی داوي الصلو شام تراڑ سنور او علاقو تراڑ دیتا اول الحشر ولیکيږي دیم حشر ثانی آغا بیا عمر رضی اللہ وطلانهم نبی علیه الصلاة والسلام دا فرمیلی اخرجو اليهود من جزیرت العرب تا صدا لجزیرت العرب نوباسوی عمر رضی اللہ وطلانهم فقبلو دور خلافت که دا شام و دا دیل اکونی منسل آغی تا شرطانی ویدیکی والذی داللہ اغزاد دیکیدی صلاح کتان تکاترو یعنی بلو مزیر والا دا اهل كتاب و ناز قرون د دي دينه په اول الحشرين دا اول د ديګم کېدلو حشر اصل دي مليکيو ده يا خدا معنا چې مسلمانان आवाज په ديواره کوي رايوزي شول مخکدي سره جنگ نه وشي هم دا دي, دي اول مستلي چې دي او مستلي شول ما ظنتم من يقرجو ضمان نقولتا صداي چې دي ووزي او دي ضمان کولو يکنن مانع اسهم بچ بکی دیل را حسونو هم بانگلی د دی دل لح د عذابنا و سراثلو کاللح رب رزد دی تادحا و طرفنا دی دی شیلو بمانهمنو وی غرزولو فزن دی دی کیران اندی کن نزیلو علا کی روانا ولگی کورو نفتل خلاسونو د خلاسونو دمومنانو و سیبرت واقلی ای خاواندانو دی اکلونو ولولا ام کتب اللہ علیهم الجلاءه اګنې دمو پر الله رب ال <سؤال> عزت دې دی یا هوکمنه دې ورا لګلې دې د پاره چلاوتنی خامخا آزاد به ور کړې وې دې تا په دنیا کې او د پاره دې یا ترڅ کې به وی اور دا په دې وجا ویسک ادي خلاف پرد الله او د پیغمبر د الله او تاج خلافو ګد الله رب ال عزت سوشک الله رب ال عزت عذاب والا دې ما قطات ملینتن هغه څککول تاسو ملینتن هغه بهتره کجوړه ملینا هجرو کی تقریبا سپېته تېسمه دي اوسره جنورم څومره دي به دي په تېسمه روغي هوینا اصل کې ډاکټرونه بهترينه کجوړه ده تر څو داوځي پر کړی و هي نقله فریما دا اړېر عزت مندې کجوړه تلینه ویلې کېږي یا پری خلطا تو دیلارا ولار علا اوصول یا پمون داغی وزا پوکم داللہ رب لیزت اوزی ده پارا چرسوک اللہ فاسقان وما افا اللہ و علا هغه اغا چورک اللہ رب لیزت پیغمبر خلطا مالی فی مکی تیر شیو یو دی مالی غنیمت دیم دی انفال دیم دی مالی فی پی انفال اول که تسیل شویو ممالکای هغه ملت ویلې کی چې په د جنگ نه حاصل شې کو فارق ویلې ما هغه چېر په تو الله تعالی خپل پیغمبر پر دې نه سما او جعتم علیه فصود غلولی تاسو فدی باندې من خیل اسنا ولا رکاب نوخان لیکن الله غلبا اور پی خپل پیغمبر تا چواندي چې په خوشي یې مسلتی خپل پیغمبر الله را پچې چوشي والله رببل ز پهارې اوسز باندې قدرت والا دی ما اللهله رسولي او ما لفر هغهمال چې وررک الله رسوله تعالى خللپې غمبر تا د کللو والاونه اوتار پهې ک د الله راپول جد دی ولې رسول نو بیا اسلام وقي بهدي خللو قانو ی د نبیر اسلام تا ماانو مسکیلانو مستسااف ته بين غنییا من دیرપરા دینی شی راول راول قومي ذمہ دارو کستا سنا مالیک غنیمت غریبان ته زکوور کړی کی کمالدارو توره کړی کی زم مازان راواج صبحی مالدارو, را مالدارو توره کړی شو لکنن سوال چې څنګه تاثیري امرکیه وازرن راښیو مالدارونو دلته مالدار په خوله کې تقسیم کی, کی. لاندې خلکو ته میلاوي اکثر چرین دازونو ذارای دا کوم دې کې چه بیا خپل کې تقسیم اسلام مالې نعمت دې غریبانو کې تقسیم کړی ګوم د مالدار او خلاصونه چې د پیسې او ایرول نه اما حتا کوم رسول په خوذوه او ما نه کوم انه پنتوه هغه چې د پیغمبر په سوی زده لره او د هغه څنګه چې مونږی تاسو لره لذينا پیغمبر دذينا منشي اعتاکم الرسول بالقول والفي والتقرير علماء او تاسو چې پیغمبر په خپل ویناسته درکې یا په عمل <سؤال> سره یا په تقریر سره اصل احادیث دی له احدیث طریق اسمابین یو ته مليږي حدیث قولی دی چې نبی عليه الصلاة والسلام پکې د یو کار حکم کړی وي او ټول مذبوط روایت پر روایت کې حدیث قولی دی ترې اندی حدیث فعلی چې نبی عليه السلام یو عمل کړی وي او شرع او عملو دی ترې په ویلې کې حدیث تقریری حديث التقريري و التقرير ما فعله بينا صلى الله عليه وسلم من قوله و فعلهي ده نبيه الصلاة في مغة كي يوكار كولو يأي وويناء كريدا نبيه الصلاة في آغي كبه فاتشوه ده سيني ده ويلي وداهم دليل ده ذكاك ها غا كار يها غا ويناء غلطة وي نبيه الصلاة في السلام بدا غيرت كده وي پیغمبر شرين كي ده كمه كرباني كبه فاتشوه ويش نبيه الصلاة في كبه فاتشوه سکوتی پی اختیار که رضا بهم دلیلی. ده ها که سنده و منی لیشی. او ده ها چې چه مانکی تا سر داغینا پتمنشی. وطف اللہ و یری گئی دل لحنا. بیشک اللہ رب العزت شدید الالعقاب صخح عذاب والا دین. لیل فقرائی المحاجرین الذین اخرجو. لیل فقرائی المحاجرین الذین اخرجو. دا مالی غنیمت د پارا د فقیرانو حاوی تسان غوی خو خجو مين ديار اين جيستلي شي وي د کورونو مالونو نا لټي دي د طرف د الله نو رضامن ديا د الله امداد کوين سرون الله او رسول امداد کي دي دي الله او د پیغمبر دا کسان اومدي رشتوني وي ولذینا تبو و ادارا او ها کسان ابو و اتارا جزے ورک ینی په کورکی ینی ایمان والے وتا کورو کورو نکی انصار او جزور کو مهاجرین تا ول ایمان او ایمان تل ایمان او راول دی ایمان من قبل همک د دین یوسفونه محبتون اون من ده حاجت را هاجر الیهم کی هجرت کړو دی طرف تا او ترجیح ورکون کی دی پسنو قولو که ستنگ سیاده آنا چیزی دور پریشیوی ویو سرونا علا انفسهم ولو کاندهم قصاصا او ترجیح ورکون کی دی پسنو قولو باندنی اگر کی پدی باند لگا تزی گرن مصارینا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پا دور که مناوی دل جا غی زان ماندی چیده به ترجیح او غروار ورکولو ایشار رضی الله تعالی انها یو رژ روجه وا یو روٹی ورتره یو سوال کوون کراغي او سوال کولو ایشار رضی الله تعالی او پرمه لا روٹی دې تور کیه ورته یم یو روٹی دې نه بیا مقام لا تا توصل نیوی ایشار رضی الله تعالی او پرمه خی له ورتر کیې کا مقام شو یو د دې ځانانه هغه او یی خدمت په خپلې د معمول کې خپل سر راوړی هغه یو چله چې سره کړی دا او هغه مونږه راوړل دا به دریم قسم سره پکښ کړی و راغ نور رضی الله و تعالی نه د خادمه سوی راشی خوراک او کسانہ او روټی نه دا روټی اصله ده تر دې چې خپل لوګه خولې کینبل ته به دارن یوزر ابن عمر رضی اللہ و تعالی عنہ انګورو težرشی بیمارو نور کطانم ورته رو انګوري ور ل راوړچا چنګوري راوړ پدې کې یو سوال کون کې راغې سوال وکولو ابن عمر رضی اللہ و تعالی عنہ فرمایل دغه تور کې کله ورته ورته نو بیا چې یو سوال کون کې راغې را را. بی ګیرو مکه مګل تاسو څنګه دی وی ور کی ورته بیا یو تاسو په لاره او په یو درهمه دی او دې نو عمر رضی الله تعالی عنہ لره ورده عمر سے بغیر خیال کوم ګیلانو دی سوال ټون کې بیا راغه پدریم ځل بیا چې خلکو دینه خواره څخه پیسې بیا وی واپس لره وروډم دی ورته ورته بیا خلکو منه پنیر اپرسلو دارن یو رسول عمر ومر رضی الله تعالی عنہ یو خپل خادم پیویل غلام تا تلور څه دیناري ورته ویلاش ادت ابو عبیدہ بن جررح رضی الله تعالی عنہ لې یو چې کله ور لې یو ته بیا وګورې چې دې پښت کې کله ابو عبیدہ بن جررح رضی الله تعالی عنہ لې یوړ راغ عمر رضی الله تعالی عنہ ته دعاګانې یا چې له وبنابه نه یا راځي الله تعالی کوم فلک تم په دې خلکو کې هغه تقسیم کوم د دې لري ورته ويل دې راغي ورته یا قربت صدقه وکړو عمر رضی الله تعالی عنہ څلو د دینار به غلام تور په ویلاج د معاذ رضی الله تعالی او عمر ورته اواز هم له ګزار چې دې په معاذ رضی الله تعالی نو لیک یوړ معاذ رضی الله تعالی کوم کې په تقسیم ل شروع اخیر خو دا ورته ما عرض مونږه کو غریبانو کو جيرانو کرا مونږ ته قوتل تل تراک کنه به درهم پاتې وې دا ستا کړم نو ترې چې خپل غريبي په تاریخ او لیکنه نور دوی پزان باندې ترجیح ور کولا دارنګ ولېفا دیو ری الله تعالی ان دیوی د يرمو کو جنکی زماده ترځوي اوا چې کله زشمیشوبه روختلی ما اگو یاوڑی ملیر کلکتا پا کې زه گو سکی. زی چی کار لارم. زی چی آغتمی اگو ورکولی نواخو ورسر بلتانو. آغو اگو گو خوختلی. ترزوی راتوی ده تورکا. زی چی آغتمی ورکولی آخو ورسر بل زخوی پروسو. آغو اگو گو خوختلی. زی دویم کس راتوی دی درین تی ورکا. درین تی میو ورکولی سلورم اگو رب دې چې وګم کا څه را څه دي ما چې موږ وګو په دې چې موږ څه را څه دي موږ چې شهيد شي دې قراتم د نن مې کتل دم چیدم شي دغه جزوات صحابي کرام رضى الله و ترحم یوزل غالبا د ګنمر ته روایت دی, دی, دی, دی یوکسو یو کاسو یو بل د چيري سرور کورونو هغه او گاونې تورک ير دې ډېر محتاجې وي دې تبي ورته او چې دی بل ته وررک یار زما پهګام زاره کې دا بل به لږ متااج وي د دبل ضرورت زیات پر چې لووررم ې وررکه تاې چې و هم کورد تړي په خپل رالو دا کمم چاول نمبر تم ددي روپړی همده ک رګیا واپ راغئ دا د سحابې کرام رضی الله اوطالنم جبهې خپل ځان باندېې چې دی نور ته هغې ترجي ورکونکی ي افتر و لامو ذکر کوئی دعواتیہ باوارد ابو تلحر جی اللہ <سؤال> وطم کی نازل <سؤال> شویدان. دعایات ابو تلحر جی اللہ وطم فبارک راغلے دی. ابو تلحر جی اللہ وطالنم دا انصاری صحابیو. دنبی علیہ السلام علمان اغلو یوم دیتی و ملمو. بازدگویتو کرازی نبی علیہ السلام فرکورونو که اوبرزیده خسنو. نبی علیہ السلام علمان اغلو یوم دیتی و ملمو. ددرو ارانې وکو کهله رجر ی په حاضې لله ته رحمه الله الله رجر ی په حاضې لیلته سووک سړی شپې دديمل مچېمل رحمه الله خو تاله ورتلې بیا اسلام ظواموکه الله د پهغتن باندې رحمو پدې کې ابو طلحه انصاری رضی الله و تعالی و معوذ بالله پیغمبر دې کې خپل ملبا کړه چې په طلحه تاسو وګورئ او څلینې د حدیث شیوه تاسو وګورئ خو خا ورته صرف د یو کس فراجو ما شومان لمساتی دي دا ورته وی چې خیر د ما شومان وکړه بعض مو د سین وی ما شومان یاخدها بیا د دې کفراکي کړی وي خو بیا هم په فراق په دیم کې ما حکمانو حضرت د تصدیوی او غواړي کدی و چې باندې یې ورنا د ما شومانو حق کدی باندې ورسو دین باز لامل دلته مې ویلي رسول الله سلام حکمو دیو چې دې خپل ما حکمانی موږ ود او خو دې ته ویل چې مو فراق ته دیو که فراق دی نو کژ نه کوم بیا مل منو کری وکه دې موږ قراعت کې نو څه وډه و باندې کې د دې سمور و پچل و راشي نو دا به با باندې کې نو زبره تلاب سوین خزم را خزم ما ملمه بدوي غیندې قراعت کې دا په مراده باندې قراعت کې کلي چې شپې دی دا واڅوړ چې په صلوحه نبی عليه السلام چې دی ویل او په خندای شوړت ان اته خو بګار دې خپل مل مسجد کې راو او ذات مل الله رب العزت روړيږي فَيُوْتِرُونَ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا درجیح ورکون کی دی پزانون اقبلوگان یا نورو تا اگر کی پدی باندی لگان او یزید رحمت اللہ علیه وی مانی عزوان تا قوسو کو چیتار سا تبیلی کی او سا تسا حالتی ماورتویز دمون حالت خدا دی اذا وجدنا اکلنا و اذا فقدنا صبرنا ذا وجدنا عقلنا کل چې مون چې خواک بیامونومون واض فقط نا صبرنا کله چې سوي نو مون صبر کوو او در مالي فر غضان را تهوي چې دا خو په نور و وي ز او پرزگريو تخوا دا ده اضاف صبرنا وإذا وجدنا ثرنا إذا فقدنا سبرنا كلاكي سنوينو منغا سبركو وإذا وجدنا عاطرنا كلاكي منغا سبيع ممونو منغا بلت ترجيح ورکو ونكيو قل ذانا كلاكي بلت زيادة ترجيح ورکو أغر كي بدي باني لوگا وميو قشوح نفسه عراسوش كي أساطل شده بقل ده نفس دهنا عبد الرحمان بن عفضي الله تعالى نمت بارك العزي توافق قل وده بغي كولا اللهم غمتېنی شوفې الله غمتنی شوفې الله ما د بوقل د نف میوس الله د بخل د نف په میساې د ګټول نهوي بخل د انسان دا خول نفې چې دی کله دنیې په کار کې له ګورو چې دی بیا ن دي دونا کې چېې ورته وکونه کې او که چې د یو ن کو راشي نوغځایې بیا انفافې دي ټول لوی توشمن د انسان هم دغه نف چې په بخل باندې اماده کوي سا کسان ام دی کامیاب دی ها کسان جاؤو من بعدی امتراغ لالروس دیدینا و ایدی ای رب زمونگا ماجو که منتورونو زمون ها کسانو تا کروانی شوی زمونگا پی ایمان کی مگر دی پزرونو زمونکی غل لیل دینا کنا بغض دفاراد ها کسانو چې منوالا دی ای رب زمونگا اینکا رعوف الرحیم یکیناً تا اللہ رب العزت مرمی کونکی و محروبان ذاتی اینو گروی تا تو آکسان تا چی منافقان دیوی خطلبون و آکسان تا چی کافر دید احل کتابونا چر تا سو شعر علی شیخ و بیستلی شیخ خام خواب و حضر مونگتا سو سران نور وقت دیدی او تا بیداری بناکو مونگتا سو بارکی دهیچا همیشا چر جنگ کو لیشتا سران خام خواب امداد بکو مونگتا س الله فرم الله بیا کو کرندي خاامخوا روژ دي حال د منه ت کانو داې که کا او خلی شودي نو نوې دي تا او فدن کورې شو از نه کوې دي ددي او کته انداد کوېله ی ال ل نه ادوار خامخ به وواړیدي شاګې دي په خپله کوم بهدر دي بیا به ددين دادنی ش کولی خاامخ تاسو ډېر تخې پهمهروبانې ک یا په مینه کې پهتوننو د دي کې یا <سؤال> رحبتن په یری کې په سینو لدی کې د ازاب د الله نه دومراد الله <سؤال> نبی یری یثم رجساته یری کې زه کدا به شکا یو قوم نه چې موږ ویږي جنې شکولې تا سرا جنمیان ټول یني په استفاهه یني په مقامخ الا بی قرم محسناتن مگر تاکل محسناتن کله بندو کې او مین وراء جذور یا اقواز دیوالونو نه انده د پټ پټ بجنګي خو دینی دیني شراط دی جن دې په مې خپل کې څه څه دي غومان وکړې ته پېډې باندې غونډه جوړون دیدې مختلف دي دا په دې وجا دې څه کا د یو د څه کوم دې چې خپل پکې نشتم د مثل الذين من قبلهم مثال دې په شان دا کتانو چې مکر الدينو ذا قوه بالا امرهم سکلوا دي انجان د کارفل او لپاره دې عذاب درناک مراد دې نه بعض لمو وي چې ګي بل طرف ته اشاره واه ایسانگی بدر که کفار و خفر انجام سکلیو. دا زکر کلیو اشاره کنو قریزه و علو و اعطیه توان. کمطلی شیطانیز قاللی انسان اکفر. نسال دی پشاند شیطان دیده دیده دوستی. قرد چوی انسان تا کفرو کان. حر کلا چی کفرو کی ویده یکی ننز بیزاری مستانا. یکی ننز یریگم دلانا چی رب ده مخلوقات دی. مخشن فال ارطالی سیاد کم تیر شیو. څلوان جام موږایم جام دایدوانو چې اځوانه وقور کی ویه مې شپري کی او دا څه ظالمانو دا شیطان د دګن واه بیا دیول موځی کل شیطان عادت درلی اول انسان باندې کوپ ورو کی جزا ملګری او دوست سمه کله هغه کوپ ورو کی دې تنه بیا بزاری شي او بزاری دته تورن پر هر خلک بیا تی بیا تیری شي وا وای زين له شیطان اعمالهم نمیم هم عادت به شیطان دادی. تا با کو یو گناه باند ورخته کی. ولیکن دوستو بیاجره زان لبشی درنا. تلوی تیبلیس که بنی جزیره مطلالی یو واقع زکر کردی. یو پیرو مختی سالی سلام پتیم که پیری دا صحیم و صحبانیت. ناغه دیر می کمله سرو داغی شپا یو جنی داغی یو خوروان یو خاندام شپا گرونو یو خوروان. او اشپا گرونو ای زمون زو جهاد دا و بی خیال راغی دی خور بستکلو. نا اخیروی چا پیر سی بلیرنی کامل سڑی دی دتا بی پرید امون بلاتو جهاد دا. پیر سی بل راغا جرد از زمون دا بتاو صلوی امون زو جهاد دا. او تا به دی خیال تا جاگور تل بلکل سی دا. پیر کلیدی تاقوازار و فرزگار اگر دمر پر تقاو پر ګاری واجد ته فراق غیره به هم دې چې دنه خوراک دقیق او بیا برابر شواز ورته کنه د خوراک واخله او غلط نظر او دا وینې چې معلولو صاحبانیت دمر او چېر وخت تیریږي شیطان ورته ځکه وسوسه کوي غرزولې شیطان ورته وي خیر له کوچ دی ورته دې आवाज کوج راځي شواخه دې دلاس پلازه دې مستی لا خلی دا خو دا سایه رز او رز دردی نمقیتل تردی پوری شیطان چیده ورطدا و سوسی غرزولی. دی خیلی که نور سرا داخو بیوازی دمرن نسی خفکیی با کبش پور سر تر لگوا. تردی پوری شیطان ورطدا خبری خود دری. تردی چی پا زنا باندی اماده کن. دی کلی پا زنا ماده کن زناتی نوشوان. تردی پوری چی در آغازانانا در آغازانی حمل داری. کړی حامل راغي ماکوم شو شیطان ورته وی ګوره دا ماکوم دا قتل کا مړی کا وخخیکا زکه کړي ګینه رونه راشي نه هغه وداوی چر دا ماکوم د کوم طرفه ودا چې نه مړته کړي هغه ماکوم مړ کو, شیطان کو نو یا ته شیطان وای ماکوم کولی مړ کو خدای جلی به ولرونه ته حل نه وای دې تیر چې ما سره دې شکار کړو فخدا له چې ته دا دې ویلا خو ګلکه مې د نییدو مړه کړم اوخه کومه کو چغیرای شو ورته مې چرمه شې وې دلې چرغې دې دارونه جهاته واپسې یې په دې تمه د دی کړې دې دیاثم کوګې دیلېو دلته د پوسټ کړې د مخ ورڅښ او ورته چوساتې وې شیطانې ړونه لته خو کې ورته یې تاسو خو سره خدا کریم کړو به دا سیمړم کو ټول دې دې ورته وې روړې را ورته که نمبر شوی قرنه در سام رکلی دان. آخری خبری که دی که دی ترده کوری دی حکومت تا بوتلو برا کتان لی بوتلو قاضی دان. جدی زمونگ در قور قاتل دی. پانسی عدد که شم که پانسی کوه بشی که تان ور تراغه او ازم دخلاصی و تریخش دی. او هاگه دا کتمات سجده و که در گناه خود نشه و خکمات سجده و کتب اخلاصی. ده رو سجده در طول د اخری چې نومرو ګناونه موږ په ستدم درته کوم مخه او پیرور ګناونه کړو خوشر با کوفری پینو کړی کی کرے شیطانو دته ستدم کوم چې تا ماکه دم کوفریه شيروک شیطان ورته وې نه بریوم مې کنه ځانه بیزار نه تاسو کولی شي موږ په خپل ځلانه یې ریګم دا چې خې هم شرمول او اخیې انجام چې کوفره دی ورې ستن مې شیطان کار را دې چې سړې ګنات ورړې لګ لګ تارا نارام باندې او تاې چې خله سو د ک بیا او چې زستان یا یول ل ناممنو ته قله ترغب مناته ح ایمان والله ېید الله نه ال تنزور نقد معقد د م لغ ده اوې ګوري یو نقص په کار دی چ ګور او ن چې معقد د م لغ ده ته سبا واتق الله و ياريغي دل الله نان دودل تقوى ذكر شو اتق الله مخي خرور باندکر كري بطرق الشرک و الدين دل واتق الله بطرق البداعات والرسومات اللہنا دل شرک و معاملکو ياريغي بیا و ياريغي دل الله نبدات ورسم و معاملکو بشک اللہ خبردار دیتا حاواتوشتا حتو سامل كوي مکی فشانداشتانو نسل اللہ ارکو ری افريخ اللہ لرافت اللہ فانسا ومنساون پس ارکلی دی خلق و قضالو نییند اللہ دا رحمتنا دا کسان امدی پاسقان دی. ندی برابر خاوندان د اورو د دا جنت والا زکا صحاب الجنت ام الفائزون. خاوندان د جنت امدی و کامیابی جننت ملاوی پس سرغیب قرآن شریف را یو طب دا غیر پار قرآن لو انزلنا هاذا القرآن علا جبرن لرأيتو خاشا متصوتی من خشیت اللہ لو انزلنا هاذا القرآن بچری رالی گلی ویمونگا دا قرآن شریف علا جبرن پیو غرباندی لرأيتو خامخاب نزلی ویتا ها غلران خاشا ناجزیتون کے متصوتی من خشیت اللہ چوٹی چوٹی داللہ دیرنا یا کو یا کو بدی آیا کی صفات دے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف مون پہ غرائے گلن و غربہ ٹوٹی ٹوٹی ہوئی حال کیا کولو او نبی علیہ الصلات والسلام ہا چرے دیدی دا بو جی دے برداشت کر تے مکھ کی رب العزت تجلی کڑی وا فلم تجل ربه للجبل جالو دکا وخر متسق کله ته <متحدث> الله را په عزت پاغر ته جلي کړې وو محمد صلی الله علیه و سلم تا نو غر ټوټي او محمد صلی الله علیه و سلم به وشتیا راغله بعضه لموی دین دیارې صلی الله و سلم او ثابت قدمي او غرور نه مضبوط <متحدث> دي زم خپل دین په دې کې زجر رو راته نه ده هغه دا کدا غر کې چې حق لو او هغه تمو قرانی شریف دی وی له هغه کوم د الله یره دومره چې ټوټي ټوټي ووی او انسان مونږه تا کلفه ام کوه ورکړي دومره دې وشان کتاب مونږه تا د تر عالی گری خو په دې باندې استری اونځي دې دی له و دې ټوټي ټوټي دې یاري د الله نا دا می سلمندی بیان مونږه لرا د پاره خلقو لالهوم يتفکرون دې په اړه کې دې سوچ او فکر وکړي والله الذي لا إله إلا هو شيخ عبد القادر جلاني ذهب الله عليه فبارك الرزيم وصوا أولاده عند الموت أن يقرأ هذه الآيات في الصبح والمساء شيخ عبد القادر جلاني ذهب الله دمارك فوقت في أولاده سيذكره كذذي آياته أن يقرأ هذه الآيات في الصبح والمساء سهارو ما خام كذذي آياته تاثل السنكوي کپدی کې سراتر دوی پروت دي او د دې معنی چې دې په دې نبی عليه الصلاه والسلام من قالا هند الصباح اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم کوم انسان په سار وخت کې اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دی او قرأ ثلاث آیات من آخر الحشر او زړه ته شر دا درې اخرنی آیاتونه ویل وکل الله به سبین الف ملکین یصلون علیہ او یا زړه فرشتې الله رب لذ مقرر کی چې پدې باندې نزول د رحمت په این یذ با دواګان غواړي حتا یو دې درې کړي چې مقام شي و این ما فی یومہ ما الشهیدا تم چې لريدار صحار کلايا سني ويل کدي مرشونو مرګ د شهادت مرګ دي و من قراها ان للمصائب كذلك یا کی مقام کلا لريدار سني ويل هغه په আরম্ভ څخه بدلا ان اویاذر فرشتي الله مقررزيو ها او ولا دعاګان غواړي رادي پوری چې صحار شي او کموډ شون د امر دی شهادت دي دي په دې کې درا سر توه <تصفيق> دې اللہ رب العزت حوزاد دے لا الہ الا ہو جنشتے بلالہ بالمددگار مگر صرف د الله رب العزت دے کو حضاد فقط و پرکار و باندے دا اللہ مہربان آم مہربان خاص بکن کے دیں واللہ اللہ لذی لا الہ الا ہو دا اللہ حوزاد دے جنشتے بلالہ مگر صرف دا اللہ رب العزت الملک و بادشاہ دے الخدوس و فاق دیں اندہ حر السلام سلامتی اور کون کہہ دیں المؤمن امن ور کون کہہ دیں مؤمن معنی مدارک پر واجب الامن کہ امن ور کون دیں وہ معنی امن نہ تجن ظلم امن د ظلم ور کرے دی درہم کول دا من امن یا مؤمن ظالم جو کی مانند دیوڑی ہا د اللہ رب لذت عذاب و په امن باندې دی دا ابن عبد لبن عباس ته سړینم الموهیمن حفاظت کوون کړي موہیمن معنی مدارک او رقیب علی کل شیء الذ حافظ دی bari usiz na gahban da hadi usiz hifazat kun ke o ibn abd labn abbas li galqri muhemin namrat ashahid ala khalqi الله گواہ دے حاضر دی کوہ دی دا خلق اپ آمال و باندی العزیز و غالب دیں الجبار و زورور دیں المتقدر و لوی شانوالا دیں فاکدہ اللہ لراتحا غناشدی شریف شرکی دللہ سرام واللہ والخالق و دللہ رب رضیت پیدا تو ان کے دیں البار و جوڑ و ان کے دیں المصور و شکل ور تو ان لو هو لاس ما او لحسن دي له اهل رانو مون دي خيصه تسبيح و الله رب عزت راټول ها او ته چې بس مان نو کلمو کې کړي الله رب الجت غالب او مه حکمت ولزاد دي بسم الله الرحمن الرحيم سوره منتهنا مجني درسي ترتي بن شवेतम نمبر نزولن 91 یو نووي نمبر نازل شوه د سوره احزاب ما او مكي د سوره نساءه سوره امتحنا ماجني سوره د ترتبن شبيتم نزولن 91 يومي نازل شوه د سوره احزاب ما او مكي د سوره نساءه رب د دې صورت زموږ کی صورت کړم اس میرا وبو را دي یا الله زمونږه کله چې کو فار را زموږ کې دی وی یا امتحان اون کې سخت امتحان په وخت د صفو القتال کې کلا سکون جوړیږي د فارزه جنگ اورز د جمی باندې په مقابله د منافسینو کې زکاهم احلو تغابون دا خداسوس و لا خلق دی دا مناسقین معنوی ربطم مقی صدیح شرکی انجام دا حقا شا زکر که شای چه خلاف دوادیک کوری و قدی صورت که افتان دا کاثر و خی اسه کاثر دی حقی صلیح دین جایز دیشتی صلیح نده جایز دی زهرنگ مست که صورت که ده منافقانو زی کرو شد. پا دیه صورت که اللهم امینام ده کفار و دوستی نمانکی. اینکه ازاد ده صورت ها صورت منتازه پا بیان ده ده ختم کفار رو بانده. اتم و نهم آیت که بیان که دید. دارن سوره منتزه تو واقع حاسب دی نبی بلطاره رضی الله تعالی و مرن خو لازل سوره سوره کې بایکار د کفار و ستره او زه سلفونه د کفار و مشرکین یو سره لنن جائز دي هاو کفارو ترلین دین جایز دیش آغا مسلمانانو خلاف نکیم. جنگ و غیره نکیم. او دین جایز دیش آغا محاربین بی جنگ و علا کفار دیم. او زجر رتن آخل کتا شوک دوستی که دی کفارو تران. وجه سسمیه دی سورته هم ممتحیناق پلا معنه دی انتحانه پا دی صورت کی اکمی زنانه کی اجرتو کی قرآن شریف ویلو فم تحنو غنه تحصول دی صورت امتحانو کې آیات هم بردفت کی دی وجنو اور تصوری ممتحینوی واقع تی واقع دی صورت داولینی دا یو وخالت واقع مطالق نازل شوی دي پا مکر کی او زنانه ډامن مستاره د او کله کې د اولتي پروګرامونو غو خلکو بازار بوتلل دي دا را لنه مې د نیتا نړیری سنام ور توفر مهل هجرت یو قراني وینه هجرت مې نه وکړې وی ایمان دراوډه مسلمان شي وي دا بیا څنګه و راغلی <سؤال> ما تا م خلک را تختکارې تا چې دی مې ما سره وړی کوول <سؤال> او زما چې ل <سؤال> ټول کاروبار ختم شوي دی او کوم ویللی سرداران چېی حاج ما د پیسې را کوې هغه تا تمبر نو ما سره تی ګو کوي نوبییر سنا ور ته فرمیته راوللی حالا نو جوانان دخورورې چې شو کتابانهې پیسې ووي شوي او تاته ویډیر چې درکوله یا یو تا پروګرام نه نتي سارا ورته وي وايي هغه جنگي بدل نور څه داغي هغه روغ دا بصفه نه شو دیاني ویلي رسول الله ص تکسانو ته ترغيب ورکړ او ځل تخېګنو کي ښاړه چې اصللا محاتيب ابن ابي بكر رضي الله و تعاليم وي دته یو خط ورک او یو لز در همه دینار امورتا ورکن. او ارتویل که تم اکیت زین دا داها اوقت چې چلازدانانو داغلی وان. سوله و دیبیاه و مشرکی نو داهای ماتوال و داهای خلافرزی کرده وان. نبی علیه السلام و سلام پتت دا کپار و خلاف جنگی تایری شروع کرده وان. و نبی علیه السلام داویل که دینات سو خبر نیشی پا دیسی سریگه بانده که دیمون دا جنگ تایری اوکو. حسدنی ایبال تعالی دی الله تعالی هم اوه یو ختولی کو او کوفارو تی ورګه او دا خبره ورته ته کی چې نبی علی اسلام صلی خلاف را دی تیاری نکې یو دا ختوره ځانانه په ولز دینار امر کو ورته زده واجب دی اصل دغه مقصد دا زانو خلق حکم نمت کی مکه نراغلی دین و ردی خان و خالت خاندان و غیره غزه کشتان. و او دین که کم خپل خپلوان بیتی اولادوم کپاتی سوک و تسنی شویلی. و زمان خواست بل سوکشت دینه زکرده بل زین راغلی و مکه کیت بیا باد شویل. زمان بل سوکشت دینه ندی واجه نزمان بچوتا جزیک پفار با تکلیف رسی. و چیزه دیسه رسخیگلن او کما. نو کم کم حاج هم زما دی اولا سره خګونه کو اگر چې خط کې دو طرفو یو طرف که دا او نوبر طرف د نوبی اسلامدي به حاضری په کې وه او خلاف لګیا جنګې تیاری کوي کله چې دالاړه نو د انو دی خ ور نو لا او اسلام ور پسې علیر دي الله اوسلامسلام ووي او مرشد رضی الله و او زبیر بن عوام رضی الله و تم رضی الله تعالی کریم رضی الله تعالی و سلم کوشین دا ذکر کوي یا ور سره طلحه رضی الله تعالی و نورم ذکر کړی دی نبی علیہ السلام او پرمه لار دي پلانیزه کی وتاو تاغه مې ویشی او دا سره یو خد دی او هغه بت نه راواخلی دی کہ علی رضی الله تعالی و پرمه مقصد کی ممکنه دا سارا زنانه ملاو شل موارت رو وکرم راځو ځکا اورتم وی چې مونږ تراکا خط څنګه تاسو سره لري هغه هیڅ یې ما سره خطر درې چې مونږ تراشیواغه فقط وسترونو علی رضی الله تعالی چی چی در در شو. در ما تا او در کو ما کوی نبی اسلام دروونی دی لري چې خطر هم یې چیرته وتغوسه شي یی کپړې ده نو کوځم هغه خطروبه ستایکه پکړې دی اواز دې وې چې راځي او دې خطر او مازه خطر او مازه د خط دې بعد دې غږ دې راځي چې راضي چې د کمسو کې دنه د خط کې خلې او غږ دې راځي چې دې په ګړکړې وختن براوي السلام علیکم راو نبی عليه السلام او سلام ته خط راوړو نبی عليه السلام حاتې دې نبی بلطاره رضی الله و تمره حاتې دې نبی بلطاره رضی الله و سلام کرانې معتصم نبی رضی اللہ و ت عنہ نبی علیہ السلام فرمی دا حدیثونه لیکلیو او و تم دا او جیوی رات دا اللہ پیغمبر انده قوج او جمعک مک مفک کین نه کم انده جیوه زما ولات تکیف نه او نور خو بین کول جمع یقین دی ته الله بتا اوس غلبه درکی فدی کہ اب بکر رضی اللہ عمر رضی اللہ تالنم جوش کرا غی نبی علیہ السلام تو فرمی زانی اگرب او نو قازل منافق الله پیغمبر ما ته اجازه ورکړه چې له دې منافقو څخه لري کړو نبی عليه الصلاة والسلام عمر چې بشه بیا چې وی ځان یادره غوونه قاضی المنافق الله پیغمبر ما ته اجازه ورکړه چې منافقو څخه لري کړو د څنګه کوپارو راز راز ساتلې نبی عليه الصلاة والسلام عمر تا ته نه چې یاد بجی صاحب د جنگي بدر کې شریک شوی او بدریا ته فلاره پرځته مې ځي کوم چې سم په شي د نړیری ترامو فرمایي ګورې په بارکې د خیر نم علاوه بل خبرونه کیږي ځدی واکه په دې کې ذکر کیږي ایمان والو تعزیز تر ګورې د څو نکي دام په ځښ وني شروع بسم الله الرحمن الرحیم روپون پندار څنګه الله باندې یام مې رواني کړی اذکر د ابو صفات باندې خوشوسي مهرباني کړې چې څنګه په قفا دوزی نه بچ تاسې وې اي مان والا اومه دې شونځه ما دې شونځه تاسو پدوسي اځه یې واډوونکو انکه اشاره چې څوک زما دښمن نه هغه ورس تاسو نه دښمن دې صل حب لله والبو لله الله دې پارینه او الله دې پارو اوتې دې دې کړي من حفل لله وعضغ لله واعطى لله ومنع لله چا دا اللہ دا رضا دا پار ور کولوکو چا دا اللہ دا رضا دا پار امنا کولوکو دا اللہ دا رضا دا پار محبت و بغزوکو در انسان ایمان کامیشن امانی سی دشمن زمان دشمن ساسو پر دستی باندی اور زوی تاسو دیتا پیلم اودتی آغا پیغام دستی او تاکیس سره بی کفر کرے پاس دو چراغلی تاوستاد حقنا باسی نبی علیہ السلام او تاسو لراانتو منو بالله د دې وجنه چې تاسو ایمان داوره الله رب العزت رب تاسو وین کوځي تاسو jihad لپاره فلازمہ کې او دپا د لټولو د ضمانتیا ځما د ذکر مته وي مسترونه ایله هم بالمودتې په ټل کې تاسو دې ته پیغام له دوستین پیغام د دوستي اصل دوه تر خپل ځای لیکلیو حاصب نيبل تعالی رضى الله تعالی من حاسد بی نبی بلتا ایل آن مکا ایل موانن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوریدو کم تخذو کم تخذو فخضو حضر کم ای مکی ورودا خد دا حاسد بی نبی طرف نی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادل اری ساوزنی ولو او ای طرف تیمخ کردی دا انزان بس کی جنگ تیری و غیر آغی شروع کردی دا تو دیکیم سنانسو دوسری ایخ دپوې انت او ځوان دي چې تاسو په دې اوه اوه تاسو ښار کوئ چې دا کار کو تاسو نه تاسو کې سره خطا یې درځه دا سبيل دني غلارنه یې یو خطوکم یكونو لکم عدان فشرغ علی الله کوار پتاسون یو شی تاسو لرېک منان او وګدې به تاسو حال اوسنه خلې نه کار د جنگ موجب خلې په بدیسره او وقوق غني دی چې کوکو کې تاسو دریو فاجل ان کی کتاب درحام کو مخولولی تاسو او اولاد تاسو پردہ قیامت یصلو بینکم فیصلو کیا بیل سن درا ولی پمه تاسو کی او الله تعالی من کتاب سو کوی ندین کین تا کی سرشته د خار تاسو بهتره طریقہ وینترنه مونہ پس پہکار ابراہیم علیہ السلام وا کتان کی لذرو کلا کی یذ خلق قوم تا ی ن د زارارسونا او د سنا چې تاسو اضارت کو ئی وا الله نه ان کار کومون په تا ستا پهری بانددي کا فرنا د کوم یخ خو د کوم معنا د اوعب کوم د ساسو یا د کوم مانا د موای کوم تاسو په دوستی باندې او چېوشې په زمونږ کے د منیو سررف ځنیہ شا سر ک تا مان وړی په لا وا زیات دی इला कौल इब्राहिम मगर वेनादि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तारफुलता इस्लाम खा तलब जु बखनी वकुम दरला के लाजमा जतला मुसलमान की मक्की तसवीर छयो औ आजेम इंत खाल राजा जतलाना दुसी ए रब जु मुंगा पताबा निजाम पर मुंगा व अलैका अनबना औ ता तारगीर जु मुंगा व کاکانک نا لوګي یديله س زمونږ رووجو د یې په اوبود سره او تاته را قیامت پر ز تا تواپ شو یا ویللی کل ممسیر کورتبي د کرې لکه روو فخره نم نه تعلق دنیا سره ک تا د تعبات را او نو تعلق دا آخرت سره چې تا واپس شو اره به زمونګامه ګرې مونږ ل رااف نهتل ل یا خو فتنه معنا نه فتنه معنا ممکن نه په څنکه چولي شي یا معنا کمزوري مو را راځه دا داردا کې تاسو چې کافر دي یا سبب د فتنه اونګر دی موږه تاسو نه په دارا کافر دي او ځکه نو کې مو دا ایره به زمونږایي کنن ته غالب او حکمت والا ذاته تامین کیږي تر څو چې راه تار ستاسو دین په پاره د ایبراهیم علیه السلام او نوح علیه السلام کې خاصنهونه نه د فرد هر همځه کې مې د سړي ملاقات د الله درځ اخرت او سو کې ووري دل بث ویښ کلا بي پرواز له شي وزادتين ان الله هو الغني الحميد منا کې ان د الله رب العز الغني بي پرواز د دین انسانانو د عبادتنا الحميد او له شي وزادتين غنی الله رب العز بي دې پروا, دے دے دے پروا اللہ اللہ پر پر دی د انسانو د دې حالت موندل بالکل وی پروا دی یو حدیث کراږي مسلمان شریط حدیث نه وګت حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرملیو مګری صلات او سلام فرملیو روایت د گزر جنډو رضی الله تعالی عنہ دا حدیث کوټیو چلاره بلیز پر مېلو یا باينی حرم ته زل معله نې اوجاازته نه کوم فلا ته ظالمون ب دگانو کن ما زلو حرام پرې پهپل ځان بادي او سازو په مزک حرام ګلی فلا ته ظالمون تاسو زلو م پبل یا عبادی پلو کوم ظالون الله من هديتهو ب دګو تاسو ټول کوم را هوي مګر چاته چې ماهدایت و کوو او پهې غلار شل فسا دوني أهدكم ما نطلب ده هداية كوي زبطا يا عباده كلكم جائعون إلا من أطعم كوهو. ايبان ده جانون مگر شاة جماع قراء كورك آغم مارك. فسا دعيموني ما نطلب ده قراء كوي. أطعمكم زبطا وطعمكم زبطا وطعمكم يا عباده كلكم عارين إلا من قسو ای بندگانو تازو کول بربند وی، مگر چا دا که ما کپلی ورکی فست چونی اکسو کم، ما نطلب دا کپلو کوی زبا تازو کپلی درکوما، پرده با درباندی را ولم، یا ایبادی اینکم تختیونا که اللیلی و النهاری واناو فروس نوبا جمیان، ای بندگانو تازو دکیو درجی گناو د هغې به اوجوبان اوته ژنو به ج د ټولوګونهو مافی کوونې فته او سروني او ل کوم ما نه طلب د بخنی کو ز به تاتهخ کوم یا بعد نه کوم لن تبللوغو ضرې فته زورونيبا دگانو تا زما ته ر نه کې که تازه کووج ې په زما زرته نه چې را ر ې وړ تلو غو ن پهتن يا زلمه فائدة را رصيد اللي حسابك ماك فائدة يا بندقان لو ان اولكم واخركم من سكم جنكم كان ولا اتقل رجل واحد منكم ماذا ذلك في ملك شيء ا يا بندقان كثرت اولمي يا خلني انسانان قريان كان ولا اتقل منكم شان یو تقوادار ذکررنګ یو شي ما زاد پیول کی شه یا زما په باسيان کې تاسو یې نشئ چې زه ولې تاسو یې باید وڅیوي یا عبادت او خلکو ما سره کومه څه کوم جنګ کوم کان کان والا اف جری قلبی رجری واحد منکم ما نقص ذلك من شيء ا ای اعظم اولاد بندگانو تاسو ولنی اخرین انسانانو پیرین دول راجم شي او یو نا فرمانا زرپا تاسو جوک شي ما نقص ذارک فی ملک شیئا زمان باباست کتاسو اشی نشی کمونی تاسو زمان سوکین جار پسول یا عبادی لو ان اولکم و اخرکم و انسکم و جنکم قامو فی صحیب واحد فسالونی فعطیف کل انسان مثلته ما نقص ذارک مما اندی الا کما ینقص المخیتون لا ادخل البحران، انسانانو ساسو ورنی آترنی انسانان پیریان در طول او یو میدان که راجه مشی، هر یو کز زمان غفظی کوي هر یو کز زمان اسوال کوئی، او بیا هر یو انسان تا داغه غفظی و داغه اسوال ورکوما، مکمانا بواری زهر چا تا داغه اسوال شده سسو واری کول انسانانو تا ورکوما، زما په بازیا کې طرف زمرا پر برای شي لکه څنګه سمندر کې چوثسه لند شي او اوس راکمنه وی برای شي نور زما په بازیا کې څه کم نه ور دي خو بیا نړی په طرف مل الله پر مې وی دي کې بندګان یا ساتي کتم تا عمل وغیرہ کوئی کتاب دا وي چې نه الله دواره کو بل څه کو بل څه کو الله دې تمتاج دي یا ساتي یا ایبا دې انما هي اعمالکم قصي علیکم او و کوم ياها چې تاسو عمل کوي دا لشيلي کلي شي بیا پور پرهبد تورکې شي فمن وجد خرا فل حمد الله چا چې پخپل عملعملې خیر بیامون د الله حمد وي ومن وجد غیر ظ فلا ي نو من نه الله نسته چا چې دنیلا س فلا یلومن من مهلا نکسو دیده نملا ما تاقیم مگر خوزدان نملا ما تاقیزه که گناه خودا چلیده دا اینیه که او دا گناه انسان که په دیوانی اللہ تا سفیده نرشده الله د دا انسانان دا عمل نمی بی پروازه اصل د انسانان کی عمل که دا دیم سال علماء ویدازه لکه اولوی کارخانه چرته نو هر صفه که دیو ځان که دانده پکی پیتری گوشی دکتا کول را عب انسان ته که الله رب عزت خپل تواګونه ګټي خپل ځان لپاره اخرت کې څه کوي انسان مثال په شان مزدور دی الله رب عزت نه پدې نه بدون نور په انسانان عبادت کوي کنا چې الله دې نه دل په پرواه کوي بیشک الله دې پرواسته له شی ذات دي همي تعریف کړئ جو قصو کې تاریخ همو کې ضرورت نه شي اصْل الله او اي جالبينكم مزيدا الله رب پمیز سازو که پمیزا کسانو که چی دوشمنی ده دوینا دستین او اللہ خدرت وعلا دزا روز فتح الله اللہ رب رجت بیشی ده دوستان دوستان که ایمان حضی روڑا اللہ رب رجت خدرت وعلا دی الله بکم که محربان زار دیں نمانکی تاث لر اللہ رب رب رجت سلیم نیندہا کسانو نا یقاتدو کم فی لم یقاتدو کم فی جنگ نکی تاؤس را پدین که او نیویسی تاؤس را رامیم دیاری کم در کورون و تاؤس را ان تبرروهم الله حاکم اللہ بانجات نمو نکی اللہ تاؤس را دا چی دے ذریخ کارکی تاؤس را و دکتی تو او انصاف کوئی دی سران تاؤس را دی سر انصاف کون که جوشي دی شک اللہ محبت که دی انصاف کون کو سره یا ان تبرروهم مانده چی نیچیو که تاؤس را لازین و تاؤس را م او علیک وفار یکم مسلمانانو د دینم خلاف نه دي جنگ هم سره نه کوي اونه دي چې د ګورن وادرانه وی تیردي ویژه دي چې نه کوي سره لهنګونو کولی چا څو کولی شي صرف ټول کنه سباچین و غیره شون تر څو مسلمانانو خلاف جنگونه وادرې نه دي کړی مسلمانانو ملکونو خلاف نه دې دې کله راځي دین اسلام خلاف نه دي او د مسلمانانو خلاف نه وي په دې شیبه انما ينهاكم الله عن يكن من كيثا صل الله رب العزت ان الذين قاتلوكم لدين داو کثا ان کیم کیتاو ترا دین کی او دې داو چې ټول انسانانو دا کړه لایخا چې کوم په مثل تاسو <تصفح> ان دا ته والله ما دی پهما انما دي الله کوي تاسو ل را دا چې تاسو دي سره دوستو کوي چا چې دوستو کې دي سراف دا کسان دي ذاالمان دي یای ال نامو اضاج کومل مامرات ای ایمان والله که چې را چې تاته مومنانې ناانه مهاجراتې مجرتونکې فمته نه بس امتحانو کوي تاسو د دي قمتحيغه نه اندهاند دې زنانه او کې امتحان لرته دې عبد الله بن عباس رضی الله و تعالی عنہ سمي امتحان دادې اجازه ورته وي ان تحلف بالله ما خرجت من بغض زوجها ولا رغبه من ارض الى ارض ظل لعن قرص مخرمه ذكرتي خاون ترن تديد نواجي وجنم مراغلي راغلی. ترتي دې زمکه سره شوق او دې زمکه محبت دواجنم ميم راغلي ولا عشقاً لرجل، ولا اعتماس دنيانه دنيا لطول دطار آغلم، ولا عشقاً لرجل، او نشرته ده يوسوليس رزمعيش كومين ومحفظوان، بلکه بل حفظاً لله والرسول، بلکه ده الله و ده رسول محفظ ده وجه نر آغلمان، ندا ده ده امتحان دوله بن عباس فرمي، كافرون يوزنان ده آغلا ندا ده امتحان ده سريقاً، که کاپټن ګوښته چې دا قانون ثاني به دي دا قانون نه څنګه نو موږ دې راغلیم یا چې دې دنیا سره مینا ودي وژن هم نیم راغلی دې دنیا ګټور لپاره راغلی نو دې څخه دا قوالي دې وژن راغلین بلکې اصل مقصد د ماود الله پیغمبر سره مینا ودي وژن راغلی او عايشه رضی الله و تعالی امتحان له مراد هغه امتحان چې کوم رسو قبل لسمن پریاشت کراجي په دې زموږ ولدي امتحان اخصین امام کوتیوی عائشہ رنده اپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت دیرخبو هغه پیمانه مده دي پس کا چې له کوه شي تاسو چې د مومنان دي پس نو تاسو وی دی لرا الکل کوپاره کا کرانو تا لاو نحل اللهم ولاهم يحلون لهنا دا زنا نه دي حلالي لپاره دي دا سړی نه دي حلال لپاره دي نه دا زنا نه حلال دي سړی دپارم و آتو عمر که دید دا حاو مار که بیسه قرد کرده دید اصل که کلکی معایده شی و معایده که دا خبره با که کم زمون در طرف مسلمان شی منها و تا زمون تا واپسکوهی کلا دید که زنانو تو خبره نبا که زنانو با واپسکولی شیابنی شو واپسکولی مدینه تا سزنانم راگ دید حای اسلام قبول که نو مکه کو غوین دل رضی الله صلی الله علیه وسلم واپس کړو چې سہیر زیو یاد کوثار ترمنه کم د ماحدین می مسلمان شو کوثار وسیک چې به را واپس کی د کم ماحد دای کیږي دیره صلی الله علیه وسلم واپس سره چې زنانو مثلا راغلن زنانو څه لیکل الله رب عزت دایته نور نه کینه واپس کوي ثلاثه جیونه الهل کوثار تر جیوه الهل دا کاخر ته واپس کوي زکا لاغنه حلو لاغنه من خدا زنانه دی سارو دا پار حلازی ولا هم يحلون لاغنه من دا سارو زنانه دا پار حلازی بز دی نکاح تلو که خط مشوانه چون که دی واده با غیره بانده خرچه کرده دا نور که دی تحاغ اصوی که دی خرچ کرده دی او نشته گناه پتاسو بانده دا چه نکاح او کله دی سراکل که ته تازی توجورهنه محرونه لدوی ولاتون سکو به اسم الکوا می زارو دې خدای زلاره کنه کا د کاټروکې واس الیما عن تقم ولیذلوا عن تقو هو رائت از بینی حاج تاسو دې څه قرچړي او دې دې واړی هغه دې څه قرچړي دي ان واده وغره باندې که تاسو څه دې عادي تلاړی کاټرې شوې تاسو دې د واده خپل مہر وغيرها دې واړی را دې خدای زلاره دې حاجی و الله رب الذهب ته زل کړی بمې تاسو کې او الله توه او حکمت والا ذات و این فاتکون شیون من ازواجکون فچر لارس سیز در خد ازواجونا کاترانو تا لارس مالی فیه نورس سیز در خد ازواجونا کاترو تا نفع خبتم تاستاغون بدل و اقلی فعاتو لذینا زعبت ازواجونا مثل ماان فکو اوست دا مسلمانان مثال فطور خزیدی نا آد کفارو تلاری نا کفار چیدی که آغی تمال و غلی چیدی ملو نشو دا کفارو دا مسلمانانو ته میدا چې مسلمانان بخلو کې راځي شي د کوم څه په اړه سره وسینځي نو که هغه څنګه ته ځواب ته چې دې خلځه د دین سره پښان راځي په خرچ لري او د الله چې تاسو پر ایمان کې یا ایو نبی یو اذا جاء القمنات یبایعن قال الله ان بالله شيئا اے السلام پلاټی راځي تاسو زنانو یبایئ نکم بیا تی تاسو رااله الله یو شرک نه بل الله شیئا یو بیا د سره یو بیا دخذوی بیا د سره داوی داویو عالم یو خو تړوی نی او ها پلاټ کلاټ کی دي او دا ورته کیږي چې بیا تاسو هغه یو کار یادې چې جنابانو کې شل باندې کې کو قربانه کې دا دا غنا باندې کې دی ور تروازه کې بالکل ځینو ځاتم اور هغه ټول <سؤال> فقاهت عمل او غیره کې یږدې عمل او پابندی زیات څو ځای کې به تقوی کري جريلا شي زاسړو د بیا سره زاسړو بیا دي خپل کلاس یوځي او یو دات زنانو دي زنانو سره بیا دي څنګه شي کوي چې هغه سره لاس یوځي کوي شي د کنا ویلې سنام بیا زنانو سره کوي دي په اشاره دي الله تعالی راضي والله امامۃ سید النبی صلی الله علیه وسلم یدو امراتن قطو نبی علیہ السلام زمانه پ اللہ خپلې ویژهې پر دې ځانانه تر الله څملګولې و بیا ته وو باندې صایې بالکلامی نبی علیہ السلام مې کومه ځانانه سره بیا کوردارې خبرو پښکلوي کولو مې چې و پردوا یو طرفه ځانانه بل طرف نبی علیہ اسلام او نبی علیہ السلام باندې حدیثونو بیا تاغتو واړل بیا غتو چې تاسو دې طالب دي کوی مې غاتې تاسو الله یو شکر نبی الله فی ان تا کی شر گنہ کی دل اللہ رب لذ تراشی ان زبر ولا یسرق ما اوغلا بنیدی روایت کرازین کلیتی نجیری سنام جنانوں تربیت کولو دیدی ولا و نہ اغلا بن تو لوذکان بیبی وا ہواوی کے بوجکان رجلون شییون تاخیو بخیل تڑے دی پر ہجرات قاضی پیش دی وین اسد تو ماله کو دینا وہلک نبی ل السلام ته فرم په چ د ته مال ساخه ب خو ما ته مرره سه راګه نو که د مال نه س آخره من دا ما د پااره جایز دي نو اسلام تو فیل بل که د خاونې جت دي نوخ د دومره ما لا زاره کې د کوچو زارو دا پکې بلک راغست چې نو سر تو فیاشي ولاناګی چې نو اسلامو فمیل ولا دنی نه اوزاب به نه کوې نو ل اطلالاتو اسلام او تل اوورتو آیا ذاي زتمن د زنانانه کوي در وله یتون نه اولا د نه نه به قلي اولاپل لران ولا یاتینا ب بوانیم نوې ص سرران چې کله دا فمل وله یختون نه اولا د نه خپل اولا بدي نه قلي ماه هنندوي نو ل صاتو سرران د کوم د سکان پهوه او ندي ل یمون دا بینهم صغارن وقت تیمهم کبارن یوم البدر مو خدام اجمن وارد لیدوریه قطار دبا د پرز باندې امه خپل کله چې نبی له سناند خبره وريده عمر رضی الله تعالی موجوده چې علی ضحک عمر عمر رضی الله تعالی څنګه چې دوی څه راځي بدریات چې بیا کسان د خپل کې مې ویله صلات والسلام دې خبره کولې دغه طرفه وازور کوی چې ځکه کار کوي دې کار کوي نبی علیه الصلاة والسلام صلی الله علیه و آله و سلم عرفا و قالان تین نو نبی علیه السلام داوسی جان نبیان په خندا جوړ تین دې دا خبره کوي دا کې نه خبره کیږي تر واڅین 55 باندې شکایت کې زنا خبره شوی چې ازادي جنایی کتل خبره او ته موږ یې قتل کیږو موږ غړ کو تعالیږو دەر کې قتل ولا یاتینا به بوستانین او راتل باندې ته بوستان باندې یو برینه و به نه دي حنا ورجل حنا جو ګړې ویلي مکه لا سنو ځپه یمې خو په مخ کې څه معنا چې ځان ندی کړی کې نهاله ځان د ګوڑوونه ولا يعنی نکاسی معروفن او نافرمانی باندې کیسه په معروفن پس کار کې ځکه ولا يعنی کسی معروف نه مراد شعر باندې هوشوب رحمت الله علی ذکر کوې ځان مراد تل هو مراد د زینا او چې وغلدې د ځک زنانو کې خاص کړه حضرت ګاډر جیسي کاری کومڑی وغیرہ باندې چیرې ځي دته ویراږي اوخه خبره مارو نیک ځای په ث بیا تو کا دي تناو پکنا دی ل الله رب ال عزتنا بیشک الله رب رضت بثن کې زاد دي اے ایمان والو لا تداولل قومن ما اريد از قوم تا غزي والله واليهم جزا غصت کل الله قريبيان دي تن چی سرا دي ناو ميرشي وي داخرسنا كمای الصل كفار من اصحاب القبور لکه جنامه له شوی دي کافر من صاحب القبور من صاحب القبور سو مانی دي یو معنا مجاهد رحمت الله علیه و لکه دي کافر ذ ثواب دا جانا په قبرونو کې دي څوم که کې په قبرونو بالکل د دین نامه له ته ثواب بغیر به نه ملا ویږي یزین معنا زهق رحمت الله ده دا کی سره دي کافر من صاحب ا خپلانو د قبرونو والانه دا چې بیا یې نی واپس دراتو پر د کېدل د قبرونو نه جدي رانه مې نه چې قامت پر ژوند دی بیا ورته شي بسم الله الرحمن الرحیم سوره تې مدنی سورته ترتیبن یو شیتم نزولن 109 یو ندل شوي دی روستو د سورې تغاابون نه او مخکې د سې جمع نه سر مدنېور دی تربا یوپ نان ایتهو بعد تاب قبل جمع رابط ته مخکې سرت سر د سرره به له زمونږ امتحان څخ امتحان وونه کې په وخت د مقااتې چې څخت سر مونږ ولاړي دزمن ته پهشان د چتون دا جې د منظه مع راته مخکې صورتت کې تا په تعلو د کوکار د صورت کې تنبی او زهجر دی پهناکاره وناګانو چامه کووي یار انو کی خلق لا اللہ صورت کې مغرضین خلق تي وي لا تتولوا قوما غضب الله علیه لان الله غضب او پی په دې صورت کې محببین الله د دې کې چې ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص ذلور میاسې امتیازات دې سورته سورته ممتاز دی پښوګو میاسې دین الیه علیہ الصلوۃ والسلام احمد جن په کې ذکر دي دا له سورۃ ممتازه صفات د مجاهدین کانهم بنیاد المرسوس د لورمات کی ولاسه د سورۃ نور کې د جربې مؤمنانو ته پناکار اقوال وکړ جداسی خبره وریک ہوئی چې سباپی بی عمل نکت ہوئی. یا ایو الَّذین آمنوا لیما تقولون ما لا تفالونی. او سرد کی ترغیب جهاد و او دریخ خطاباتی مومنانتا فلخظ یا ایو الَّذین آمنوا ترانی. و جا صورت دی صورت او پتلور میاد کی تیسه بیلی اسوا فاظرک دی ترجمه بسم اللہ الرحمن الرحیم روکوان پینداز پنند اللہ چاما محربانی کردی دا ذکر کول دا جہاد و پیدا منت جارت دارا و پذکر دا ترغیب دا شریف خصوصی محربانی کردی چسو دا بیدار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ریسالی اسلامی گزوریون او دا دې توفیذ جهاد ورکړي کان نو مونږ یې مرصود کوو سبحانه الله ما فی السماوات و ما فی الارض باقی بہنہ کی وللہ لا الہ الا هو تو یکی پسنا نو تزمو کی حکمت والا ذات دی یا ای الزینا امنو لم تقولون ما لا تقولون ایمانوالو ولی وای ها اسو ما لا تقولون کی تاسو وین کوی کبرم حقن ند الله یذرا اوسی قبر دا کن ند الله انت تقولوا ما دا چی وای ها اوسی تاسو میکوي دلته زګل خلکو ته چې بل بیان واز مې څکی او خپل ک عمل نکي حدیث کرا دی روایت ولید بن اخبار رضی الله و سلام یتغیب و ترہیب ذکر کړې دي نبی علیه الصلاه و سلام فرمایلیو این اوناس من احل الجنة یا انسو لقونه لا اوناس من احل النار یکیان جوڑلا ده جنة چیانو هاغا با اوروالاو تراڑا چی جهنمیانو تا جهنم چی واخل اکوینی هاغا مولیان، هاغا واعیدان، هاغا خاتیبان جهانگیس تکررون و او خلق و عمل کرو دی په جنة تراغلو دی باورتووی سولی ما دا خلق و تاسو ولي ور فوالله ما ادخلن جنت ایلا زما تعلمنا من کون زمونگی پا اللہ قسمی موکو جنت تنی یراغلی مگر موکو تاسو نسیز ذکلو موکو پاغی عمل کردو موکو پاغی وجه خمون جنت تراغل تاسو ولي جهنم تراغلی تاسو موکو بیانی نکول دی ورطوی کننا نقولو ولا نفعلو موکو باوینا پولا لیکن عمل ونزی نکولو فضی وجه موکو جهنم تراغلی یو ت چې دا راغلی چې جاننمې ورقله کي دا تونې تن نه راوت د غپه نهطوی د تا او ډی رڅخت ب په سکلییس جانمان به ورته را شي ورته بهین چېمون خوستاو قې نو معلی پهې وجهمونږ جانم ته راغلي او تاسو پخرهې جانم ته را دي ور خبرې خخله نو معلی ه چې تاسو زمونږ خبرې نو من جاننم ته راغلی مونږ پله اما نه کوي دیوې ان سان په پی خبره پیبل ته خپل کار عمل نه کیداسه خو هیڅ کرا شي او دې نه دانه مرېږي انسان ان سان په خبره عمل نه دی ان دې بچا ته بیانینه مثال په تور په ټول قرآني شریف عمل شامل نيسته مدې با خلکو د قرآني شریف نه یا دا کوم علماي شه یو چې کم بوخاري شریف او مسلم او ترمذي او ابن ماجه او ابو داود دا چې خپل ته راوي نو هي نه دي په ټول په ټول اصل خبر دا ده یو چې د بیان دغ سري دی دی بیان کوي او دی وي چې پټولکوې عمل نیستشته او عمل به کوم الله بره د سو را کوي کله چې کو دینیت دیبانې ووي چې ز به په خپلمېې ما ته به د عمل توفیت میلاي او دی دپارې خلکو چې خخپل پ عمل وکم او ګل پې هم عملو کي کلی چې سړی داسې ونا کوي مزلی پهفضې الله د انسان عمل کوي سرې اعاضاف ته سرارې تر رال يا أيها الذين آمنوا تقو الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم إيمان والا هو صحيح ويناك ويأل الله بصاصة أعمال جروسك ويقول إن إنسان صحيح ويناك يدخل إذا كان يدخل إذا كان يعمل لكم الله بذلك عمل سيكي ويقول إنه يعمل خرابين ويقول إنه يدخل إذا كان يصرف بلس ببئما أو بخل وفيعمل لكم مداله خسران وجه دا وډیر دی یری خبره ده جنسان انسان د پاره په جهنم سبب ګرځي دی وځنا موږ تاسو څنګه خبره کوي چې ممکن قرآنی شریف وي نیمه جات رځنه موږ په خپل ځان باندې کېږي ځکه څرنګه کار نه لري هغه ممکن دی نه چې نیمه ځکم ګناه وکړ کوم د دینه سفاره یا کوم نیکی کارونه وی خلکو ته اجازه کول په ټول قوم کې وي بلکې تم ګناونه موږ خلکو ته اجازه ودیو یا موږ په خپل کې بل څه ویلل غوښته نه بچي دنې کې کار بل څه ویلل غوښته مو څنګه فکر راکې قرآن کریم دا صدا نه وی چې تاسو وله دا نوې دي په پرم <سلام> ته امندسته بلکې دا وی چې وله وی وای وای دا معنا چې زجد عملی په ورته راکوي دا مطلب نه کېږي چې ویناتل خلق ته موږ وکیا منې چې ورته ویناتل کوی خو په خپل کې عمل هوږي او خجرې دا م تل نو بیا به داسېې چې لا تهفولونه ما را تهف تاسوه نام م چې پهپل پ چې بلکه لا په چې ې و زجر دی او چې تاسوونه کوي را د غې تابر دا پهنی ز الله دا چې وایي ها چې تاسوونه کوئ ان الله ی ح ل دي ې لونه دبی سوېتهې کرا دي الله تمم راون شو ک خپلو کې مشرکهه دا او که جهب الاعمال معلومه غواړی الله رب عزت ډیر خوق عمل کوم دی دی په دې کې دا خبره کوله لکه تاسو موږ یې اسلام یو او سنت او او کوم مشوره کوله الله دا وای په ځین سره خبرته او تی راځو دا سورځي ورته ولوث او ان الله يحق الذين قاسمنه کې د عقل کو د خبر ذکر دي دې تن الله محبت کی د پاکستان سر تر آسیجن کی پلاډه لا کې سوفا کو قصص کانمون بنیاونو و کې دا هغه عادیي مرسووس څنګه جګ مزبوطه مرسووس څنګه کی بالکل مزبوطه عادیي څنګه جګ دی ول اولی وخت کم قربان یا غه کله مزګی د فاران کی دی شي ول قال مو تعلقو میا کاکل کې ول مثال <سؤال> اسلام خلقو ته اې زمو قومه ول <سؤال> تکلیف راغوي دا سمعتا سوچو ان ول <سؤال> تکلیف راغوي تکلیف خبرې سورې عراف 135 دی او خبره ذکر وای کیامو ته جعلنا الهن کمالهم او یو خبره سورته نه سایکو تریپو نه اس کی ذکروان دیویل من تر هغه پوری ایمان را وحق تعالی الله جهرا او دریمه خبره سوره ماید چوب دیات ذکروان کریم سره سلام تیل فذبان تو رب کفاتل انها هنا قد مز سو سو مشرور دی جنگ کو سار دی جنگ کی کوطا سرجن کی لا تکلیف خبر دی ورتګولی او تا کی څو راه کوی کی تاسو به شي ذکر ما رالی گلی شی تاسو ظا او هر کله کېږي کایو چې اغا الله خلقو غو الله تاجې د ځمې ریخته بي وي ظا او اني توا ته الله او انل هدايتې دې تا الله دې زنا د هدایت نه کاږي به معنا پروت دي کې ظا او انل ایمانې اغا الله او ان الصلاب دې کاږي چې امام الله دې زنا کاږي د ثواب نه کې بیشک اللہ صلی الله علیه و د ہدایت نو یا مقصود تر رسې قوم د قانو لره او یاد که کولې چې موسی علیه السلام د بی بی مریم اې بن ایزایلو به شکې پیغمبر الله هم د زیګون کېم دا اوس چې مخه زمانه تورات ومبشرن برسول انزل الکون کېم په یو پیغمبر یاکې من بعد اسمو احمد درا به شی رسل زمانه کېمن احمد به رسول الله صلی الله علیه و سلم اویون دبی اسلام محمد یا خو احمدون د نبی ل <سؤال> اسلام عث نوم دی او دویم محمدون دا ارژون دی دزممې والا نوم دی احمد عثمانو پ دبی اسلام نومو قول دا دی احمد دا فمورلیو او محمد دا نور خللووانېلیویمقول دا د احمد محمد دوانه د نوبي ل اسلام او دعانم اللہ رب رضی قرآن شریف کے دعانو ذکر کرے رئی احمد مانا دیر حمد ویونکی و محمد مانا کی آغت تاریخ وستین شریفی فلما جا اوحن البینا دی وجن حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمیلو انا دعوت و ابی ابراہیم و گش رائیسا و رؤیا امی زد دعوت و ابی ابراہیم سماز اپرار السلام دعوت دعائیما و بو شراء ایسا او دیسا علیه السلام زیره ما ابراهیم علیه السلام دعا کرده وان صورتی بقره اکتو و نسل سیاد کرا دی در اپنا و بطیم رسولم منهم او درین ایسا علیه السلام زیره ورکره فتیزه کرا علیه زندر او درین نمبره ورو یا امی مور خوب ما خوب بنیبی علیه السلام مورو شپک نشمقی جلیتو بونه خلق کلی لیدل زمانه یو رناکی دی ها کوریږي کله به ریدل کله چې موږ په 200 غونډه دو خیال کې بهدارت الله صلی الله رسول یو رنا د کوریږي او د ټول علاقې نه رناکیږي سلطار کله چې راته لوک وزيتا په وازنه او دلیلو ویل دی دا خو څه دې ښکارا څو ګډې مې ځانم دا اچانا کی جوړي الله رب دې او دې را بریلی شي دې نام ترڅا الله توڅې دې نور کې څنګه ظالمانو ته یوریدون های یسفی او نوراللہ و واردی کمرکی دی رناد اللہ بی افواه نور الله و خلو نوراللہ مراد شدی سوئی مراد سنی اسلام دے او زہاد سوئی مراد سنی نبی علی اسلام چاہا خلکو تا در رنا بیان کون که دے وارا قول عبداللہ ابن عبال سیب دی ابن زیب سیب دی حقیبی مراد دینا دي قرآن شریف ندی واردی کمرکی رناد اللہ بی افواه ایم بخلو خلو الله ور کوون کې دی د اگر قب ګوننی کاپر الله غزار دی االلی چې پیغمبر بل بل غ دا په دایت باندې او پهین دتون باندې دین د مراد مجرری دي ترتون دي اسلام بیا د پاه چې غاالیت کېدي ل را پهینوو کولوبانندې اگر قب ګړي مجرمان دا غلب او قین ک دا را ې سر سو اسلام غاالیت نه دي یو ماه غضا د اسلام بلکل غاالیت دی دي ڈویم وجه مزاری زکر کردی، دیوزی رو بیت صحیفی والحجتی، دیرا پارا که اللہ دا دین غالب کی تسرو پر دلیل باندی، تول نزاد مجاہدین جهاد کون که آغل اسلام دین، ڈویم وجه تو دلیل د اسلام چیسنگ دلیلی دید، دنیا یو دین امداغ سمزگوط دلیل نیشتا، اگر کبت گرنی مشرکان، ای ایمان والو حالات لوک میں خبر تم تاصل را پيوتي تجارت باندې چې بچږي کې تاصل را د آزاد ترناک نه ایمان وروي پ الله رب پيژتو په پیغمبر د الله او jihad کوي پ الله د الله چې يم واليكم من فتكون پر ګورو د معلومه زارونو دا وروه به تر دي تاصل راکه چې دا د پوریږي بکه نو کتاب قاعده ګناہوں نه تاصل داخله کې تاصل را جنتونو ته تا ویلامي د غینې مهرو نه او تا کنا تو ی بهته او ونه پا په جن نه تیاز کېده کامیبي دلویم او راته حونهوته ف هاات چې تاسو خووي غې لرم هغې دا تی سره پاات الله نو فتن زی او زیېره وور کا ممنانو ایمان واله او کونون سرهله ی شي دااجیان د دين د الله دکه جولو تالی سر را السلام دو د بي میمدل حوا نه هوارنو ته من انصاری الى الله ذو بین ذاته الى الله دین الله تام و نبی اسلام دا ویلو رای کړیوا حدیث کرای نبی علی تنه پروین اللهم اید الاسلام با اهل العمرین اے الله مضبوط کی اسلام لرا په یو دو عمرین وباندی مراد یا عمر بن خطاب رضی الله تعالی یا عمر ابن حشام کی کوم ابو جیل ورته ویلې کی الله رب العز يا عمر رضي الله وسمت السلام مسيرك دعوات النبي السلام دعاءك الله بارك قبولك ويل حوالين منج जिंदा تون تو دیدین الله رب العز و ایمان اور <تصفيق> یہ دلیدنی ثریلنا او کو فرو کو یہ دیدنی یعن للبینا پس مضبوط منگا ہم کسان ایمان والا علی عظیم خصوص منس و دشمان ده ده بانه افاس بحوزای این بس خو گرده ده ده غالبه بسم الله الرحمن الرحیم سورة جمعه مدنی سورت ده ترتیبا دشت بیت ما نزولا دیو سلست ما نازل او مخکې د صورت نه صورتما مدننی مدنی صورت دی تربا دش ب نزولان یو سرلتمه ن شوي د رو د صورتاف او مخکې د صورت پ راو د دې ضرورت د مخې ضرورت درا ا اسمیرابر صدا دین دله مونږه مضبوط تو څنګه جوړ کې زپار د جہاز څنګه چې د جمیله مازه فارق تاسو من مازه کوتلې دي اموند منافقانو ترانګي دستی کون کیمت ذکر تاسو ثغاون والا خوص والا خلک دي معنی بی ربطه مخی صورت کی ترغیب الى القتال و الى الجحاد و فجی صورت کی ترغیب الى الصلاة معنی طرف ترغیب داران مخی صورت کی وینا بیسا علیہ السلام ذکر وان که اومو بشه رم بی رسولیم، شپگم آیات که. نمبر پا دی صورت دویندم بر آیات که ده آغا رسول ذکر کی. که ده عیسی علیه سلام زیر ورکر و ده کم پیغمبر ده کم پیغمبر ده تا ذکر شد. که رسول الله صلی اللہ علیه سلام. امتیازات ده صورت ها، صورت په پا بیان ده مزد جمعه بانده. دارن ضرورت همداږي په 3 نن آیات ځايي رټنه خلکو ته یاغي پائلم باندې عمل نکي پر از دې ضرورت سورث کې ترغيب دي انفاف ته او رد فہا و خلق و دنیا افری او دیل کریدی او ترغیب قرآن شریف او اتباد نبی علیہ السلام تا وجہ تسمیر سورت نهم آیات کدا کدا نوجه لسلات من یون الزمع تی ارجمع بسم الله الرحمن الرحیم روح قوم پندا څنګه الله باندې خاممه مې مروانی کړه پرانی ګرو د قرآنی شریف, قرآن شریف دا دا اللہ اللہ او د نبی له سلام او په حکم د موږ د جمعي خصوصي مهرباني کوي چې څوک د قرآنی شریف د نبی له سلام تاګدارو د جمعي د موصوفي کور تور کړو یسبح بحلیل الله نماءت السماوات و ما فی الارض باقی بہنی الله له ټولھا او چې پسماینو پسمنه کیدی اول ملک بابچاد یا القدوس پاک دین دهر عیدنا غالب او حکمت والا ذات دین اللہ و ذات باطفی الامیین رسولا منهم ترالی گلی اوپا امیانو کی تیغنبر دید جنسنا فی الامیین امیان نمراد انکسیر ذکر کری هم العرب تی عرب تینا مراد تی تیران کسیر تسیر کی بنی جوزی تی هم ذکر کری وجہ مزاری ذکر کری عربو کې اکثر و خلقو کده لسلوه امیشو کولی لکلوه امیشو کولی مو اللہ بدی پیغمبر رو لیگم دلتا فی الامیجین الله اللہ رب العزت امیالو فی الامیجین پانپڑو که پیغمبر رو لیگلی لی الامیجین انده ویلی که امیانو ده پاری را لیگره دی زکار کلی الامیجین ویلی نو تفیر خیر و البیان دکر بیا واحلی کتاب و گانه جوڑو لیگ جرامو کوبلانی او پیغمبر د نیانو د پار دی دا خو طرف د امیانو پیغمبر دی والله رب رضت فیه میذ ګرګرالی دی په امیانو کې او طرف امیانو د نه دی بلکې هر چا د پار د کولما دي هر چا د دی الله غا دې چا لګلی ګری په امیانو کې پیغمبر منو د دې د جنسه کليلي د دی, دی, دی, دی الله او پاکی دی لرا شیخ القران رحم الله مویان دا خلاف وګدلو واقعا اخر کې لولې څو تل اړدل دي څو دیلا جلې رمضان مثلي کې ادا کیدا کی او کی کی. اوسه جوابو په دپرتي مو نور په چمپور مویان راغو کیندښوک ته مویان شیخ القران رحم الله عليه والده عظوم منګری جریمی بوتله ماږي دې دې نه یریدل غوي مې کې دې دې نه یریږي دیوال ته څو چورتی تا څنګه پرمځيږي د لارې وازې نو په دې څنګه ستر کا تاسو راولې دیو مراهولي جلان واغې تو ير زمام منګي ډیرو یو بل ززوم بل ززما ملت کې خلافا کېมารانه وصلوځي اواز راغلې چې یو مخ په نشي او لې دی مطلب دی بس بازار تر زو کما مسلې کې یا کوم مشورې دې یو راغلې یو مسلې راغتو وي دی ویلانو چې تاسو تر قدي اخلاف شي دناځر مسله شو عم سنت پرځای شای نه دي پرځای شای د شریعو قواعد داخلو مسلمات یو یو مسله راستلا امام به پر تر باس کولو حاوی بغیر کېدل بل مسله وې چې ته ما او طیاتن او عزیز مې او پیول امير علما پرې کې دا وي هر رسول هر څه د علم ما ذکر دي زیره بیا جواب نو هر دې چې پنځوس مثنوي وړو باندې د استقامت نو وکړه ګره واخیره پرې مسلو کې حد دي کنه د څه دونکو ومنيانوې لغزم کو دي تر مطلعو باندې او یو خبره ده کوم تر رسو مې راوې څه خبره وایې اميان د قران خريپ نه کوي ځکه اميان چې کله قرآن خوښي مګاز مونږه عزت نه کوي او مونږ ته مارسته نظر او مننه پیدا ستونه نه راته ما له شیخو قرآن د امولات او خيزه ایو خبره قوم نه چې 5000 باندې لید خیر مولا دې د قران شریفه او څه اللہ پیغمبر او د زیباته العم یین رسول منهم الله پیغمبر امیانو امیان درالې کلیته امیانو دغه بیان کوم چاته وکولم ولما حکومت کېنی دې امیان دا وصف وه الله رب الی امیان دې پیغمبر را لې کړی دي ان پدو کې جاري فیصله نن کوې دل او نبی له سلام راله حاږي تعلیمات پر ناغي نه کوم صحابه کرام رضی الله عنهم او څنګه ځکه دا یی امیان ته قران شریف نه دی خپل او عزیز باندې دغه د سره په دغه سره دغه سره په دغه سره قرآن شریف دا به هر څه تخې او امیبه کله نه کیږي فاجړه قرآن شریف ته دغه اسلام حدیث او څه نه کوم شي والله او زاد اصل قرآن شریف پر سر جاي قرآن شریف لار کی کرایشه نور ليله مدارس وګوري ورته چې وګور کذالوم کرایشه د قانون دی او قانون دی نزی ور سره درختر او خپل اول درجه کې چې دیای شرکیات کې او د امن د بندولو کې ریس منځو د بنګیا ریس رنښت خپل لایدي چې الله رب دې بیر فضل و دي. بي او کرم دې کم دې چې پنجاب او د دې علاقونه پنجاب کې څور ترلې عالمي وی ور تر په او ګوري د عامه چې په لورو او خپل کورو علي ملي مشرکان وجداله عظیمه د مدارس د خدمتې خلولو له مدارس او خلولو علماء نه واری واری کې فارې ځای کې نه هغه ځان مګر ذوبات بلال کې فارې نو کې ځان مګر ذوبات مګر کې او او څه بدعاه خلق اصلاح اوکی کې کوم چې تاسو مدرسي ترازي د دې عناونو څخه په دې ته قرآن شریف څو خې نه بيرسنه محدث ورته څو خې پنجاب او کراچي نو لولي ځینې درشنه پکې نشته وی وجه دا د پای کې شرکیه زکه جهتي او دې خواخره پهښتنو اکثر علاقو کې عشق القرآن رحمه الله مهنتو او د دقیق او یوګو چې په اړینیاو د قرآنی شریف عمپل او خصوصا زنانه چې زیات شربې دقیقو شي مو اجر او خپل شي د دې کله اړینیاو ته د قرآنی شریف د نړیوال اسلام د حدیثو شي زنانو ته قرآنی شریف د نړیوال اسلام د حدیثو درسو کې اړین خپل په دیوان کې وي او کثره مدرسې کینو مدرسې کې د عام اسلام به وي څو کې مدرسې څه دي څو کې په کورونه دغه توګه د علاقه ټول دګومځي کلیه هغه د مشرانو د خپل حکومت د دې تاسو کوم ځای کې مې د قرآني شریعت د سینا وکړوي اگر که تاسو نه پیژنئ نو زموږ لسی دینو کې ومنته د قرآني شریعت په څون پېټینه ټول پندې مورانو غلام الله خان یې ملاقات یې لاق د علاقه دغه بیان کوي اخلق په توحید باندې کې توحیدی مشور کړي په حال کې هغه عوام او اړ کیږي دا کار کوي او دې زیاتره مطلب بیان کړي د شرک له ل لغل په ل واللهه غذا دیچرا لې پانپوکیمیانو کې پې غمبر ددي د جننسسان کللوي پهدي باندې ونه دبي الله العزت او پاکی دي لره وو هلې مغمل کتاب او ماز ک پې دي لس پاې سست ماجل اخلاق خو پېلو او اخلاق پر جي او سويقب س قاائ دی ول کبایست اسیدی کوم پردي سدي کي پردي او کوم غلط اعمال ته کي پراتي دي قراني شريف ده غينه پاکواله کي قراني شريف زياتر بيان کي کړي حالات اپايد کړلي اهاري سږي ته بيان د اعمال زياتره غلي نوبي رسول الله دي تر په مدینه کې مته کې خوشکل 11 ساله او سال ته د اخري ته د الله کې سورته راغلي 11 ساله کې بیا د اعمال په باري کې او ودیا رساله مکمل د عقاید اصلاح نه دی اسلام فریدا ځکه عقیده چا نو بیا شیبه عمل وو څه دی ورته په پاتې دی لراو یو علم او ملک کتاب او الحکمه تعلیم ورته دی د قران او د سنت حکمت که له شروع څخه کتاب ته رسیدل شي امرځه تشویره مولا نوروی مراد د احادیث او سنت وین کتاب او حکمت دا ځوان ضروری چیزونه دی قران او حدیث صرف د قران لکه څنګه چې اهل ځانته وي قدیانان کیونی من صرف قرآن شریف منو بس قرآن شریف کارتی دیں او صرف قدیثم اصلاح نکی دیں بلکہ دعانا لازم اومنسون دیں نبی علیہ السلام امت صرف دعانا سیزن افتخی انی تارکن فیکم اصطقلین کتاب اللہ و سنتی تارکتو امرین لن تظلیو ما تمثلتون بهما کتاب الله و اگر اگر کیو مخید دیناخا مقاپ بمرای اخکارا کین و آخرین منهم نور کتان دادی عربون علم یلحقو بهم لما یلحقو بهم چنی دی جو زیشیوی دادی صراح مرات دینا دي کم خلق دی نیو قول دی مرات دینا دي عجم دی لکن امام رازی رحمت اللہ علیہ څنګه زکر کری نور عجم خلک کل عرب و سراغ اخیم کیو زیشیوی نو حدید اپارم اللہ لپیغمبر را لے دی او دا, دا غیو مصلاح پا دی باندی کی دو این روایت رازی نبی علیہ السلام دادی آی د تپوسو د الله پ غمبر و آخري نه من ل ما خوب به نهسوو مرازي نو اسلامسلمان الله تنب ټه پلو و د د هاقومم والات نه مرازي چې تر د خو راغې نهدي فرراشي مسلمان حکمت والله زر دی او حکرممتې وی مراد دی نهنتاجین خلک دي چې نور اسلام په زمانهې نو چې زمانې اعتبار را شي من در وړ دا فضل دی ورکې دي لرا چا دی أولا خاوند فضلوه دي مثل اللي دي نحمل التورات هذا مثال من الصفت صفت ده ها, ها وكثان وحمل التورات تي ذي كتورات أول حمل نمراض تي ذا قول دا تورات او جدي كتورات او دا ذي محمل مراض دي نعمل دي ثم ملم يحملوها بيا عمل نكي تدي تورات بانديني او جدي ينعمل تي نكي كما فليل حماري نسال دي پشان داخر دي يحملو اكفارا جوجه تیګه بوجا اطه دا مراد ګوج خپل دا مراد چې کتابونه او علم واغ په حاله هغه عالم چې دې ته علم خو بیا ته عمل نکې د دې مثال په شان د خرځې لکه څنګه خرمنه کتابونه وو چې خپله کیده څو خر اونې ته فورټنه او خر مفتي ته فوخرتنه وي خر باندې کتابونه وو چې هغه استفادې نه ورګنه کوي فقيه عالم علم عزت او باندې عمل نکې نه د دې مثال په شان د بې ځانه پرل قوم لذينا بیرته مثال دو پاکستان او کزګو بیاات الله بالنسبه د رقي پیاسون د الله رب اشاره ته هر یو عالم د صرف د يهودو مبارکي نه دي چې تورات والا په تورات عمل نه کیږي دا مثال پښان د خرځي لکه بیرې مظهري ذکر کړې کُل عالم لا یامل ذینہی وحا کذا کُل عالم لا یامل ذینہی ثال چې د هر رام دی چې پیل باندې عمل نه کې که ی اووزو ک دی که نه طرانیانو ک دی مسلمانانو کې د کارتا ک دی چې په ایمانې اوس مسلمانو پهخورآې شریف عمل نه کېد کوو سرهلی نهتیر بهست خلق به ویم یا په دی چې صرف لما معلومات هدي چې نور دا عمل پهیتې نو ووي دسان هم پهشان د خدي چې مزه کود پ عمل نه کوې الله را پریزه تووفق د حییت نهورې خود د ظالبانو ته اوایا نبی علیہ السلام ای کسانو سانو کې حجانی تاسو ګمانوي چې تاسو دوستان مسلمان د الله هیڅو د نور خلکو نه ارزو او کې د مرګ په تاسو ریونی ولايت منئ او چې لارو ارزو نه ګیری د مرګ هميشه په سبب دها چې مخې کوي لاڅنی د دینکم اعمال الله خو هغه ته ظالم مباנדי قل ان الموتلذي تشرون منه اوایا نبی علیہ السلام یقینا حق مرګ کتابه دا هغه نه تخصیفه انه ملاقات کن یتیننده مخامس کیدون کله دا تاسو سره بیا واپا وا پې کی تاسو هغه زات پکو اله په پټو پس کارو غاندي پس خبر به کی تاسو لرا تھاو ته دوی تاسو عمل کوون کی نبی علیہ السلام فارمه مرنه تخصیدون کی دسه لته او سي د خپل سورین تخصیص زول تخصیص مروه تخصیص ته بیا او غوري سورې ورتري بیا او غوري سورې غورتري ت ی انسان د م نه تفدلد چې لکه د سپول سوي نه تفدل نوصورورې خو انسان دا کېد چې دغته م نه ت شي یا یوهله نامنو داو بیا سواتې سرلی عام سوالی حوتان ایمان واله اوکری اوازکورې شي د پاار د منځه می یوملیل ج په درزژې پس هم الهذکر الله الله د کرد د الله وارر البی او پری دی لنین ایزانو صلات دلیل صلاتان یو دلیل په ازن باندې وکم من زبره چې आवाज تین ها آغا اغان دی دا غرو وینځل دی تاسو لره کوم تعلمون ته کې تاسو په هیګی پیدا قضیت صلاتو پس کله چې قریش مونږه فانت شیرو پس خارشی پزنګ کین لا فانت شیرو امر للی اباحه د مدارک د تلګریزی مباحل خارشی پزنګ ته کې من تزل کولته وی بن فضل الله یو معنا د فضل الله معنا رول منی کوي چې حالت مراد دي چې کله مونږ کوو تجارت و غیره له وزې بیا تاسو مزدوري کوي نور امهتون د فارا د همورز صرف عبادت دوبن سکار به نه شو کولای دا څنګه یو چې اړیو ده چې کورز صرف چې عبادت به کولو او نور کار روزگار و نه شو کولای دا ورانګي نظر اوس طرف چې عبادت وکول مسلمانان د دین کار حرام دی کله چې اذان خوش او دا خطبه او موذ دا ده چې کله چې خطبه د فار کې د دینه پرمنځ پوری دین کې کار حرام دی او نو ټول اورز مازه نه مخې ونستو کار کولی شي ولټوی ر تعالی الله یا من فضل انا مراد مقول او سن ملو نور ذکر کړی دی د مسلمان مراد نه علم دی حساب کې نه علم او يادو الله لرا چتي رانديرين كاروغا هر تکو يللا ذکر مر تركو دي بارا جسا سكانياب شي وادار او تجارتان ڪري دي تجارت اوله ونن فذيات عابسي فارك دي هايتان وتركو كا قائما او پري دي تالر ولاد ايندي ذكر سي ذکر قائما دليل ان اللا ان ان يوم الجمعه قائما دا دلیل دې پدې خبره چې امام د جمعې پورت کولا را باندې په خودبهوي دا مخصن ذکر کیږي چې صاحبین انا ثم ان تریو دې چاو خودبه کناسي وي کون سرو الهاذل قدیس یطب قائدا یخبيسو دې پناص خودوي د سنت طریقه دا ده چې خدما د جمعې دا, دا, دا, دا, دا, دا ورزي دا رنگ داستر دا خوددا په کولاړه ویل کی اصل واقع دا وروي له رسول الله صلوات والسلام اول کجری مذبه مكتوب او خدبه یمذولا اګه څنګه چې لاسر کې مکه موږ نشو شی بیا تاسو ته ووایم نبی رسلام منځو کو خدبيلا په دې کې د شان وغورنه کړې سامان وغیره براتل ما وختین 14 پو پخله هغه وخت تر چې څنګه براغ ولسته ان کې باغ ختم شي وو هر چا بیا هغه ته سودا وغیره بوه نبی رسلام خدبيلا په دې کې ټول نبی اسلامه لاړ او نبی اسلام دغه صفات چې هر ډول جرار ختم شي زړه واغ نمه والله الآغير ذكر كيكلاك كيبين دي جنس سودان يا عبس نقارش دي ها غير تابريد سالة روالا ويا نبي عليه السلام هاو صحيح الله خربين خير نغربين من الله ودابتنا ومن التجارش وشجارتنا والله خير الرازقين والله رب الرجل تحترى رزق ورقون كذين بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> سوريا المنافقون مدنی صورت دی ترفیبن در دریش پیتم نزولن یو سو سرورم نازل شوه دی روستو دی صورت حجن او مقه دی صورت مجادلین صورت منافقون مکیز مدنی صورت ترتيباً دريش بيتم نزولاً يوثل تلورم بعد الحج قبل المجادلة ربطة دي صورت مخي صورة ترقو ربطة داده كالله من جهاد دفار مذيب سدري سنج جميم عنزر پار مذيب و دفار منافقان و پرنجي منجا سست خونة جلبی فكذا فعال التغابون خلق دي كذا باقصوص تيبيا خيامت فرده سن مکهی سورۃ جماکه ترغیب و قرانی شریف طرف تا نو پڑھی سورۃ کی جنر اور اٹنا منافقانو ته چاوی قرانی شریف نا تصفیدن کیږي مکهی سورۃ کی حجماجی بیان ده انصاف خوشہ پدې سورته کې ترغیب هم ورکوئ شي انفاق ته او د مناسکانو ذکر به مو چې دا غیر بل څه مو انفاق مو شوی خلاصې سورې امتیازاتې سورته سورته ممتاز دی په ذکر د منافینو باندې کلله فمی تلوور یاد ک قانو هم خوش به هم مست نه ده دارن صورتت ممتاز دیطبیان ده او کوپار رو باندې منافینوبانندې جاته ک ي ی کورونه ل جانا یر مدیین نه ې له یو خجنل عزمن اور اخر صورت صورت کې زجر دی له د منافقانو او قاعده مين زجر منافقانو ته پمان نه لګولو او تر تا مؤمنانو ته انصاف پمان لګولو او صورت کې او تاسو د منافقینو ذکر کیږي یا تاسو د منافقینو وګر تصویره صورت اول کړم اذا جاء عقل منافقین کې منافقون ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم رو کوم پنداس پنند الله عام مهربانی کړی دا عام مهربانی کړی دا, دا پذکر پا دین پاک باندې او په هغه اسمه منافقان وو خصوصي مهربانی کړې سو دا کارونه دا مناشقه نه زار د انصاف فرغي بچات ورک توفیق إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد ان محمد رسول الله كلا كرا شيء تات منافقان قلت جاء في غير ما يزيد ضمان مضارئ دراشي تات منافق كان واجب بيان تو من الله بيغمبر والله يعلم انك لرسول يهين الله ويكن انتقام قال الله بيغمبر والله يشهد ان المنافقين كاذبون الله بیان که گواهی یعنی بیان که ان المنافقین لکا زبون دی کنن منافقان خامخا در او جن دی یا کمالالی قرم اللہ زکر کوئی رو جن دی پا دعوت ایمان کی دی ایمان ندر اوڑی خواست دی ویمکی دی یا لکا زبون در او جن پدی وجدی که دی طرف پخلا باندی ایمان خواست در ذن روڑلی کی دی دی پخلا وی شمونگ رسید دی, دی, دی گواهی گوسود اللہ پیغمبری. یا درین کوله ده لا کزګون صد دی ام حالات سره چي ادر وځي دي نه په هر خبره کې دی وی دي قسمه کول جنته اندال فسد وان صبر الله پس ځان شي دي د لار ده الله نه یكینندربځه حوي څي عمل کوي دا په دي وجا بیشک دي مان د ورو اين کوکل به کو پر کړو همدزنه قسم الله لې شي او پجن دي څوم لا يطون وزينق وي کله چ ددي ل راګمان د کته پهدي ستا مو بدنو ددي باندې تجد کې واچي تا ل رابددنونه د دوي انډر غ غ دي و پو ک چوي دي ت ل قویم تیک ده خبرو ج دا کا نه به خوش به مست نه ده و ک دا غمون دی دال په ضرول شوي کا خوش به مست نه ده تلل کې دوان کېڅو مه لګې وي یو بین سرین لرگه چه نه فرنیچر جوریگی ورپسی لرگه هغه وی چه آقا به تعمیر و امارت که استعمالیگی درین ستم لرگه وی زیمیدارت نجغ و غیره جوړی دارنگی و داتی نه جوری سلورم داغی الله کمزور لرگه نه زیمیدارت نرمبه او لور و داتی زونتی نه جوری سلورم نمبر پیزم نمبروی د آقا بیاد خشاک جفار استعمالیگی جی داخر بیکارشی خود شي بعضې تهوي هغهمون وي نومون د سیمون وي چټول غټه غټی وي هغه ېږي نه کبر د را خلاصې متبر وستا سرته و چې تېږي واپ تېږي ن غري کې نه شو خللی غټې نه غري کې ورځ نه په نور کې نه که تور کې واچ نو نه که نور ته کېي یو سره په نور ته کدي نو دا یو سره چېشي دابل سرهې سوری تی وي دال ته دورولو دابل طرفون شو وي چې دا بل سره ورته کې م چې دایا بل سره بیلون شوي وی. نو داسېمون چې غړي غړي وي هغه په کار باندې نه را ځي دې دا مناف په اس کار بهې نه نو اس کار باندې ب نو را ځي نوکتتهله تبر نو صبر به ستا سرته و چېي کهته ورتهوي چې دا کارمهتو تا ته به خبر راوه په سپیل کته سی خبره کې نو د به هغې خلاب کوي نور هیز دیې چېېستا په کار راتونون کې نه دی دکانان خوش به مست نه دا دا معوه د دی مث فشان د هغه موندانانو فشان دغ لرغو چې دیال ته ضرلی شو دي نو تریز کار باې را خلک یو طرف ته بهڅور یو یو طرف ته غوردي بل, بل طرف ته ی خلک دیال غیر به سړه کې بل د کار باندې را ځي نه م نه خوش به مست نه ده دا خوشونمون دی مست نه ده یخستونهپلهی حتتننالی هم ګمان کې چ یو چېغا پهدي بانې ده ګمان کې چړ چې غ معانه ده چې هره خبره زون په باره کې کې ځکه منافیک کې تر ملامتی ډیرر دی یاره خبره زما باره ک کې شره ملاویل یو سړی او ست پهټ کړی دست پټ کړی او تانو بخلو کې خبرې کولی دو چورل دی په راغ سر سر کې زه تا خپل معلوماتي معلوماته د جړزمه باندې کې لګيږي چې دا سپټ کړی دی نو هو خپل کیدا خبرې کوځور کې زموږه ناتیک ترې زه غلاغه پکې وي ملامتیا نو په دوکسته نه خپل کی خبرې کې دی ما کو تلګي هغه دوکسته نه لګي وي ته خپل کی خبره کې دی یو یې کو ما خپل ګومان کې چاری او چې غا يعني هر خبرونګې باندې باندې کې وي وملعوذو الله په میه اندي دشمنانی په پس یری یذل ردینا یا او یراوا یذلرا حالات کی دل اللہ یا فلانی دی کہ اللہ دیلرا انایو حقوم کم طرف تواڑو لیشو کلاچ ویلی شریطا تعالی یستغفلکم رسول اللہ اصل دی صورت کے منافقوں کے لیے واقعہ بہنے کی واقعہ داوا نبی علیہ السلام پنزم کال یا شپغم کال دی ہجرت و اختلاف سے پکی غرض بنی نبی علیه السلام د حغ جنگ د پارا لاړو زاهر کر ر صاحب کرام رضی الله تعالی عنہ کی راضی لاړو کتنل زاهر کرام رضی الله تعالی عنہ تر منافقان بلাড়ه او دی یقینو چې الله تعالی مسلمان د فتو ورپیه د قانون ورته مشهیده شیوا عبد الله بن وبی بن سلول نور پکې لویل منافقان لاړو کله چې دی لاړ د حغې کې جنوټو زرار بن حارث د هغه مشرو د مسلمان شیوا د د جوې الله او سر حافکارو او بر مختلف مختلف کو متبیلهوه هغې مشرو ضرار بنی حث رض الله ثران هم بیا وروو کې د ن اسلام مجزات ید مسلمان شو سره چې جن غ شوو زیات کسان د چان غ ش مسلمان د کوات ل شو شو په دجنکې چې د جوې دي الله اووترن هم چې دی پهینزو ک راغله نورې زنان د خلبات چا لور د سرزار غ چې او سا سر راغله ساو اتویل دلا چې تازا دمات ومره پیس غیرره را کوي دا راغلی نوبی د اسلام ته نوبی اسلام ته فمی د لاپې غمبر تاسو جما سر سنداو کې د ه دومره پیسی غیرره غواړي نو بیا ل انلات سلام ورته کې ټول خیر د مخهفه کږه او نوبی اطلاات اسلام دا په نکاح ن کوا سره دا په دی بابیره زیاته بیا خوشحاله غمشکله او نوبی ررات سلام بیا پ خپله دویل دجنګ نه مخکې جمات تو کوګونې للی او خوبونه ګورم بل دې چې زما په غوږ کې د وی او رانا کې راځي چې دا اره ناګا ني ماري دي او چې کله زماني دې رسول الله نکاح او شو د هغه تصویر ما تمالم شوم څرنګه نبي رسول الله جي رضي الله تعالی عنہ سره نکاح وکړه دا ته ام المؤمنین کې داخله شو نو باز نور وینځي چې وی حواو په هغه کې له دیخพลواني نو مسلمانانو او صحابه کرام رضي الله تعالیهم د نبي اسلام زمره عزت خاصه یکم د جويري رضي الله تعالی خپلواني بي سل وينځوي او رسول پخولو محمد معان او آزادي کوي دا معاملې خو چې د جنگو دا معاملې ختم شوله پدې کې ذکرې مريثيا اداي او زه او هغه د تراتې کله چې دې په او تراول پدې ځای کې د یو مهاجر او د یو انصاري جنګ شول دا مهاجر او د انصاري جنګ شول اگر د باکي غلطي د مهاجر وا دوانو او ذاره چې یې خپلې قابلیت اوازنه وکه مهاجر یې خپل ملګرو ته आवाज وکه او انصاری یې خپل ملګرو ته आवाज ورکړي چې جنگ وکړي نبی عليه السلام ته په ټول کې نبی عليه السلام وو فرمایل ما بالو دعو الجاهلیه دعوها فینها منتنۃ ما بالو دعو الجاهلیه دا ستره حالت نه غاری او چې موږ رجستې کی داوها فینها منتنۃ دا چې فریدی دا بخریدی بدونار چې غړي کتاب خلق کون کون ته څنګه پر استیکوي دپول واجر تووا کې او انساری د خپل همساه تواز کې د بیا د سلامو فاملیار سر پې خلکو ف اخ که ظالې من او موم دپل ور دا کوه اگر که ظالم دي کو مض یا سوابوتهپوسک د لا پې غمبر مون د ظالم نه دا د مضوم نبی نو سلامو فمل د ظالم امداد دا چاغ د ظلم نه منکه د دامه کورې چې دا زما د ته سړیدي یا کې نو بیا سلام ع چریدي ن سلام من نصر قومه على غير الحق هو كالبعير الذي ردافه وينزع به او كما قال من نصر قومه على غير الحق ذاك الذي القوم فناه حدا من ملجئاو قضيم داجوك هو كالبعير الذي ردافه وينزع به ده مثال قشاندغ او ديتيوخ ويتور بريد دغ لا بيراني وليدا ديوام قام قور یو سرړی چې زور کوي او ته زورم کې ورته ملګې کې ی دغ م سای دی نه تون ورته ظارم شوي نو بیا اسلامو فمل داها دا چېغې پرې دي پهنهون ک ګه په زارې ک بیا نو بیاثان دي په م سونه او کا او دی منې کوم بې کې کوم يو ها ل زمی شو وومانواري او بعدې د سامي رضی د الله تم سایتب ت سر د الله تم هغې مشر او د ساامیت سر آغه مشرو نه غان طریق خیر دی مهاجر دی موافقه ځکه چې تاسو راکړی ته ځخمن شو او خیر دی بیا زمونږه روی دی مهاجرین د اخلي موافقه هغه لار او ته موافقه سره د دی چې ځخمشوي د انصاریو د دې الله تعالی نو د دې خبرو کې کرام عارفين هر دو کې عبد الله بن ابي بن الصلو کو په غصه شو هم هم دا غیر آزاد و چې کنه به دې کې بي دي خپل څه کسان او خلکو ته وې د دې مثال بلغه حماته مخکاري په دې مهاجرینو مثالونه ویلي اسلام دې چې سم من کلبکه یاخلو کا یو په غټ کې او ثاب ان چک لګي دي مثال په شان د سپيدي چې سپې تصفیر راغرات ورکړي چې غټ ټول مالک دو خلاصی دي ځکه دا خبره کو ټول کېل كتو.. لئن رجانا ال المدینه ليخرجنا الاعذ منها الازل رسغه بیان دي کومه مدینه توافق چې مونږ عزت من خلک دازری بد دي مدینه نو بل زله نبی اسلام صاحب کرام رضی الله تعالیواله او خپل ځان ته عزتمن وی په دې ځکه چې زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ صحابي او هغه موجود و هغه دوی عبد الله بن ابي بن سلول ډیره بد خبره دیو کا تا دا خبره وکړه او اولاد نبي عليه السلام ته د خبر ورکړ چې عبد الله بن ابي بن سلول دا خبرې کړې دي نبي عليه الصلاة والسلام دغه نبي السلام آواز یې په ارقم پیوړه او نسوي خونی ضروري و نه الله دې خبر بالکل نه بیا دक्षात په صورت وې چو بها غلطی خدربانه در عقل کې ودوالې د الله پیغمبر بالکل هیڅ ځای هم درو په کیسه منځته نبی علی السلام درو د مناقشه عبد الله بن ابي بن سلول چې یې وروخته و ته وېتا خبره پیل د تاسو مونوشو ما لا خبره کړې کړې ده لکه موږ څنګه ذکر شي چې دې قصمون خوري تاسو مونې چې وویل نبی علی السلام دا خبره راخه ده په کاف نوبي علی السلام انفي غم جنو دې څه خبرې له خپلينو ووري ده راځه ابي کرام رضی الله تعاله وږره وشروح وشلت دارت قبر اولا، لما شرح ویزتیدیم، لکه اغسوم رویزتی، او در این نبیه د تصمر تکلیف ورسیدیم، زهد من عقام رضی اللہ تعالی <سؤال> نم، عاغتی بیه خلاف عادت د نبیه الاسلام <سؤال> داوش سفر بی شروکول <سؤال> و سهر وقتی بی شروکول، <سؤال> نبیه الاسلام تسنگ دا خبر ورده، ورادش دا سفر شروکول، نبیه الاسلام یو شبا یو رد، مسلطل مزل قرد اڅنه یې لري ترامز د کیمیاس کې په کې د می خپل هر څه وکړو خو د کی مسلسل روان دي روان دي د می په کې مخفي کودیکي او غیره نه تر دې پوري دا علماوی دی و چې د سفر او کوڅه دا خبره خوراني شي بیا دا خبره په زیات پاتې شي مسلمانانو کې اختلاف را نی شي د دې قرآنه په کې نبی عليه السلامان د وې آثار شروع شول او الله رب دې توه نازل او د عبد الله بن دا خبره فکرول یې نبی علی السلام <سؤال> دې بناقم ته وروغته ورته یا غلام صدق الله رسولک ای غلام ای ما شومه یلکه الله تعالی خبرت دې کوه تا چې دې وروګو لريشته ویلو دې بناقم ته ویل الله نه زمادہ او مې دوک الله په زماسته کوي کې ز بالکل په خبره کې دېشته ایما خپل کوjre دې چې یا الله تعالی څنګه لګملامت وګولو او داوری دغه خبره کوله هغه ورته تاسو په چې خزوک ته دې نه زیات محبت زمادہ عبدالله بن ابي سره دې او زماري پلار خپل نوې چې زماره پلار د خلینو مې دا خبره و چې ما په دې طرف نه وکړې زبر اغلي نبی رسول الله تم دا خبره کړې ده د نبی رسول الله مبارکې زندگی څه خبر مې کوم برداشت کولی دي د مخ کې شه عبد الله رضی الله تعالی هم د عبدالله بن ابي بن سلول دا ابي بن سلول چې کوم منافق و د دې شه الله رضی الله و صلی الله عليه وسلم د څوک مسلمانو هغه پته چې نبی عليه السلام مبارکې په لاس خبرې کړې راغه بلار کچینه ویلې صلات و سلام کرو سره روان دی مخیو د خپل بلار سړی پکی کتل چې وی کتل وی نی ولا ودرګه او اتل ران نشی کوټه سمات معنی د سره مدینې ته ځنه نشینه وتی حتا تقرو ان الرسول الله صلی الله علیه وسلم عزیز و انت ذلیل څه دې اقرار وکا چې دې له اسلامي ځثمندې ززلی مه ذلیل یم خلق او تدیر وی چوغو ردی دا او تی نی زما ترسو پوری کې نبی علیه السلام حکم نیو کړی یا ترسو دا دا دا دا دا دا دا وی دنی نبی دنی نبی ترسو دې خپل کړی نی فری خزن کې خود دې مندو ولا غږ خبره کوله دې نبی علیه السلام صلوات و بارکې په دې کې نبی علیه السلام غوښتر روان و ده څه ویلې کې ولا روان نبی علیه السلام په مستو کې دا څه ویلې ده ولا دې خلک یې تار کړی خلک ورته زیاده وو دې تر هغه پوری مدینه ته د نه نه ترسو چې دې اقرار نیو کړی یا نبی علیه السلام اجازه نیو کړی نبی علیه السلام او اجازه کو خلک یې کړی کې پریخه ځینې بر اسلام ته راغې وي د لاپې غمبر زما وغون صداې خبرې را ځي چې تا زما د پلار د خول کوو وکم کوي چې زما دا پلار د ختل کي او تاته معلومهه دا چې ه پلار کوول نه زیات خیال تتون کي اوستاسو په باره کې دا خبره کړي د چې پر داون کنیمه او ک تا د د ختل حکم کوی بلکل ما ته ما ته وکم کوي د سر د پلار تر کې ز به په خوکې غرا بیارمته بغ مو سر د پلار م کزارټي تاته بیا را وړما وګوګم کوی غریب بل چاته حکمونه کی اسنه چې بل څوک کی قتل کی وهدنه چې نصب او د دې جذبه په ما کې راشي د خلولۍ او ده بل ورځ به هاغه طریقه جن حکم او اسنه چې د خلک جنونه راشي حکم کوی ما ته حکم وکړي چې زړه قتل کړم نبی علی السلام او سلام او صلوات پر ملنه ختل درته حکم نه کوم وامر رضي الله تبارك فرمید الله پیغمبر ما تو حکم وکي زيد لقتل كم دي څنګه خبري کي نبي عليه السلام تو پر مين اكره اي يتحدث الناس ان محمد صلى الله عليه وسلم يقتل اصحاب اكره ذا خبر بدغن ما اي يتحدث الناس ان محمد الله عليه وسلم يقتل اصحاب خلک بدا خبري شروع کي جنين اسلامي خپل سابقه ډول شروع دي خالکو <سؤال> ته صفته دینه او صفه بری کې د مناسب خبره پته نه لګي. هغه څه زیه ظاهر ځان خملګري وی او خلکو یې اندې لري فوق ملګري. دا خبره بحث غنمه. په دې وجه نبی رسول <سؤال> الله پر خپل حکمونو کو. خلکو دې ته ویل راشه نبی له نه بخنو وغواړه. او نبی له اسلام ته دا خبره شویلم مله پر بخنو وغواړي. لږ تکابل کو ځکه چې مونږ نبی رسول الله ته ویل مله پر بخنو وغواړي. دا کو جنون بلا قوم ملکونو کراغلی دي. او دې ته زمري عزت الله دې په کلا چویر شیطا راشی بخن و غاری تاوتو لرا رسول اللہ رب رضیت لو او رو سم قضی دی سرون اقبل وینی بطی دی لرا یا سب دونی چی دی با اولی وی بدی تا کبر کون کی برابرا خبر دا پدی باندی که بخن غواړی غاری تاوتو لرا یا بخن نه غاری دي لرا تیری معافی نکی الله دی تاوی الله اللہ تو فیک نور کی دسم اللہ ری قومد فاسقان سا دا حاغ کا تاندی چوی دی لرا تنفقو من اندر رسول الله مخرت پاغ چا باندې چې وک د نو اسلام سري دي بدلا ب نووب بر خبره د د اسلاممللبور باندې پیسې مخر پخپله وتګ شي حا سر پور پهلو چېدي پا لا به شي جواپ الله اختیا د خزانو دا استمانو دزمم کدي لیکن مناف لا ی قوو نه پوږي وایي دي ل رجاانه الل مدينتي پچې واپس لو مونږه مدیې ته خا مخ به ینزل الی الصحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی علیہ السلام کے جواب ولی اللہ العزتو ولی رسوله اللہ رب العزت ناراحتیاز عزت دیو نبی السلام لرو مومنان ل عزت ورف و پیغمبرتا لیکن منافقان لا علم نپو جی کہ ایمان والو لا تنھکم اموالکم ولا اولادکم غافل دین کی او اولاد تاسو عن ذکر اللہ عن ذکر اللہ نماز ہسوی ان او در این قول ان ذکر الله نمراه از سن سبوی جمع الفراحص نمراه تی در این ذکر الله نمراه این القرآن تا قرآن شریف نتا تما لأدوله بغا کنه نتی تا چه او کدا که هر قولا ای که همه خاص درون کسان ام دی تا وانیان دی خرق توی ده اغمان نا که در پر ممتاز تا من قبل مخی ایناتی اجرا احدكم الموت يوم سنت ستمرگ anis karani meyan islam de sahabi rahimullah se gambarkama sadqa abdal ubh karda meyan isna wasu kamal an ton fiqa wa anta shahihun sahihun pata hal ke to kharch ki to sahi khub badan din se har sal sehat din khsivi sa tarike de malum lagde sarad adi chit faqra و تا او یار یار مال که خرچ و بیاهم ته خرچې نه دا عمل خرچ کول په بدن کې مرګ او غیر بیماری نشته او څې یاره یاره د منا مې لګیږي چې خرچونه څه په څه بیاهم خرچې دا بهتري نه خرچې دا او بهترین نه څه څه او نویلې سره پر مې حالت څه څه څه څه چې کې او دیوې خپلانو لیکا ځپلانو لیکا پلانې مان په پلانې تور کې پلانې مې پلانې تور کې دا قسم مزيده د خلکو څه څه څه کیږي رزق یې څه څه څه لو فقول يم کی کی سایه خود خلاف پرین استداه واید ایرا و جماوری دینورو ټول معلوماتر نتی مقرر پوری فاقد د قاج ماخرات کړي وی واقوم منصالحین او شوی وې د نه قانونا ولی یؤخر الله نصا کړي نور سکه الله رب دې څو نص لرا اذا جاء اجلھا کله کیرا شینه ته زه هه والله کبیر بما تعملون او الله رب دې خبردار دی تحا أصبانيك تاؤسو سامل كوي بسم الله الرحمن الرحيم يصدق على الله ما في السماوات وما في الار سورة تغابونا مدني سورة بي ترتبان سلور تنزوستم سلور شفيتم نزولا اكتو اتاسك يو اكتو اتا يوسل اتم نازل شوية دي او مخی در صورت صفت نه. صورت غابان، مدنی صورت، پرتیبان، سلور شپیتم، نزولن ایک توعت یو سلعتم، نازل شوی روستو در صورت تحریم نه، او مخی در صورت صفت نه. رویت دید صورت در مخی صورت تران، اسمی رویت کمخ بیان شد، معنوی رویت، سور منافقون کې زجر او رتنوه منافقان و تان و فدیه سورت که خوزیا و ترغیب انفاق و جهاد تورک ویشی که منافقان کمان نخرج که خطاب که خطاب که دارنگ مخی سورت که ویلو انما اموالوکم و اولادوکم لا فلعکم اموالوکم و اولادوکم انذکر اللہ که مال دولت دې الله دې ذکر نه غافل نه کین په دې سورته انما اموالکم او برادکم فتنه دا خو فتنه ده چې تا دا دین نه واړی امتازه صورت سورته مونتازه په لپه د یوم التغابون باندې افسوس پرې نه فوز قلاصی د سورت، سورت غابند ده حصی ده, ده، اول حصا لسو محیات پوری. او پاول حصا کی بیان ده مقاطده اربعه و دیمه حصا ده اول سو نه تراخره او پده کی امور د ده فارد جهات او د انفاقم. وقت تسمية صورته تغابن وله كي افصوص تا نونا همنا برايات كي ذكر دي يوم يجمع وكمل يوم الجميع اذا لكي يوم التغابن تقامت دي نموننا يوم نوم دي يوم التغابن ذكب دي كبير خلق افصوصونا فيه ترجمة بسم الله الرحمن الرحيم رو کون پینداد پنند اللہ عاما محربانی کری دا پس ذکر کولو دا مقاصد وارباؤ خصوصی محربانی کری دا چا اولاد او قد نیکان گلدی دی چا ورلہ فتو امتیانو نگردی پس بھی بیانی اللہ لڑا تولہا وطرقی پاسمانو نو پزمک کی دی تی اللہ دي قصہ دے دی اللہ لڑا رحمدو نن دی اور دا اللہ فہری وچی والا دیں دا اللہ حمداد دیں تی پیدا کری ت وآمین کم کاثرون و مینکم مومن بعد اصلاق کاثر و بعد اصلاق مومنان یا خدا ف من کم مانت صورون کاثرون بعد اصلاق کاثران اگر جدل بعد اصلاق رب العزت فها و تومانی که عمل کوئی ایسا که دیں پیدا کوری دیا سمانون از مکافر اشتیا سران او شکلون درکوری تاو صاف و سخصو شکلون درکوری او درکوری الله سبی را گر جدل ਕੁਈ ਗੀ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਤਹਾ ਉਸ ਕੇ ਅਸਮਾਉ ਨੋ ਪਜ਼ਮਤ ਕੀਦੀ ਔਰ ਕੁਈ ਗੀ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਤਹਾ ਉਸ ਕੇ ਪਟਵਈ ਤਾਸੋ ਜੀ ਤਾਸਖਾਰ ਕਰਈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਕੋ ਹਾਦੇ ਪਰਾਜ਼ੀਨੋ ਦੇ ਤੀਨੋ ਅਲੰ ਯਾਤਿਕੁਮ ਨਬਾ ਅਲਦੀਨਾ ਅਯਨ ਨਦਿਆ ਰਾਗਲੇ ਤਾਸਾ ਖਬਰ ਦਾ ਕਸਾਨੋ ਕਿ ਕਾਫਿਰੂ ਮਖੀ ਸਾਸ ਸੁਨਾ زره دا کار خپل وبال امر معنی نه زر رکو په دنیا دا د منځ ذکر کوي زره دا کوفر دی په دنیا کې اوسه کوله که څنګه غوونه کړو ګونې زیر واره چې دنیا کې ورسره څنګه جامو او دا 파ره دی عذاب وی دردناکې نه پاک راځي دا په دی وجہ به شهکارات دل دی دا پیغمبران دی په واضح دلیلو ویل دی آیات دی او تړي لا سیمتا زموږ پرګو تړي او موږ تلاري شي پس کوفر کو دی واوري ویل دی واستغفر الله او دې پروا الله رب العزت دې دي اعمالنا يذدان دي پروا غند الله والله هو ني حميد الله رب العزت دې پروا دي نن ثاننده اعمالونو ستلې شي ورځي ذو عمل الذين اثبات القيامه غمان کیا کسان چې کافر دي دي بو کو تنکریشي اوایا بیشکہ ور دي بی قسم درت زمانہ خامقامقام وتاسبور د کلیشي یا با خبرو لې شي تا خبر به پېژي تاسو په هغه کې تاسو څه عمل دی دي او ذاکار بل الله رب عزت باندې آسان دی په امینو بالله نیو رسولي په سیما وروي الله او پیغمبر د الله ون انوري الذي او پرانا هغه باندې وراده دینه ابن کسوري قران شریف سین جرالي ګری دي مونږ او الله رب العزت هغه باندې تاسو کوم خبردار دي یوم یجمع او کوم داره تجمع بکیتا اصل ارالی یوم الجمعی او رز جمع کیدرو تا ذالکا یوم التغابون دو معنی بید ذالکا یوم التغابون تا رز داد افسوس تی پدیو رز بانینی افسوس وکی خلق افسوس یو قل اکو فار و ذکرو تی روبما یو سللدین کفرو لوکانو مسلمین دارن بنگیر اسلام نا فرمانو افسوس وَيَوْمَ يَعْضُ كي بغمبر فرقان كي. دارن يَوْمَ تَزْنِي مَالَهُ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي تَخَلَّصْتُ مَعَ الرَّسُولِ الْجَدِيدِ أَرْمان کې پیغمبر تابعداري مې کړې وې سورتي قرآن کې چرآزي وو اجتماعات شي دارنګ وانجر او ميام الحسرهتي قیامت ورځ باندې سري مريم چې تيا ديو مناسر دافتوس سرجن دارنګ چې قرآن کریم ته نسبت د وروکړي ژوند مفوص کړي د ژوند چې نا افسوس داو <دعوش> چې هغه امر کور از باندې کوون دي د دې په ریټ باغ مؤمنان داغې نه کار کم کړی وي په دې بمفصوص کیه قاریص کی, کی جاتل ندير اسلام فرمای مومن وفیس وقد خفن وی الا ساعتن لم یذكر الله تعالی فيه مگر هغه وقت دا ری افسوز وکي جلل ذکر په کینی وی کوي چونه ممدت لا وخت کې رولو چې ناس هم د الله ذکر بمې کړی وی ذیما انذا یوم ثغابن ثغابن دا د خبر نه دی او که روان دي کړې ظهور غبن کله واحد دي چې غبن او صفت وله کړي دا به قیامت پر ورځ باندې راځي شي که څنګه چې حدیث کرام علي عليه السلام فرمایل چې واهمه تا کړي وي دې کوناتي او جنګولو ضروري کې خلک په پیژن دي هغه وا د خلاف یو غدار سره وي دا رم چې صفت کړي قیامت پر ورځ اوس دا داهري ست شغله کې دا جوړي جوړي دی به تاسو سايو دی جوړي هرڅو بمالمم د هغه سره چې دغه ویلي چې د نوغلاک لري باندې پټ کړی وو په یو مټا غاون م پټ کړی دی قیامت کله راځه هغه واره ښاری شي او د انسان د فلسو ګوګ ګلی شي دا اوس انسان به سوچي کې خاطره د نړۍ افراں چې کوم لوري زونه پټي د نو لې غلاګان یو تعریذ حدیث کرام نړی اسلام فرمیږي مخکې ذکروم سورتی علی نال چون ستیا تاسو کوي چې الله رب د ثملو و مَن يَغْلُ الْيَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دې پټکړې وي څه دوکړې وي په دې سره خاموس پرد برځه راځل شي نو وي اسلام فرمایي چې خلک څه نه وي پټکړي او څه نه وي چې پټکړي وي او څه هغه په صفه صفه غړي په څه کې و کې هغه فزور باندې یې تاسو ګول او دی ماته فیاژنې کوي يا محمد یا محمد زمانه یې داتوتان څه وخت په دنیا کې ما دا بیان کړ د ځانته نن سات څنځه وخانه چې تا او خاص پر کړې زابې روښتش کړې په ځان باندې راوپی کوتي او د به ماته وازونه کوي په دقت سره چې دا سوره ترګاری دا نیلي گاډیو دا څنګه لیلي تدونه پټي د بهر تر قیامت پرستي داغه قیامت پره دوی ته سړې بیا او دا قیامت پره غوړ پر شرمندگی وی بیا متقافن دمانه چې څه غوونه کړي څه پر کړې کمغله کړي ده قیامت پره زهاور سره پرحالتي وي چې ټکوې په دې باندې بوجوي او د به جره هاشم شو د به فريادونه کوي مع دا یو متغاون هغه د زونه هغه پټ راونه غبر ماه زونونه کې سپټې به راکاره کوې شي دنیا کې بغزونه هر پټ راونه ها به راافکار شي یو مصوب ل سره سره تارک کې راځي چې پټ رازونه قیمت ورت به راکاریشي چا چ ما را وړله عملی پهنی لر به شي ددن ت لکوونهیا واړهګونهونه د د داخل به کې دله راجل نهتونونه تا چې روان دوويلهانددي داخله یرروونه همې چې ویلې پدې کې به اندیښنه زمانه او دا دا کای مه وی لوم هغه څنګه پروچ کو پروکو وخت زغو بیا ایتنا نسبته روکو دا که تاسو د اورواله دی پدې کې همې شي وی ډیر بده دې دراتلو ما په باندې مصیبتین نه رسېږي چې مصیبت مگر په کوم دللا چې ایمان ورو الله رب ال عزت يهدي قلبه الله با مضبوط کی ز د د سریب په غیرره باندې چې دی دی بهصور کوي یا د خل به معه مزری کوي وهپ صبرې ورورځای او ت تقف پهغیرره به پ راي د زره به مزي دی بهصور کوي دله په تقیم به راي بس دله د طره طرف تکریف زه په کی ما او دو دی چې دی پهې باندې چې دی دی به کلیشي کوي و غ دی به بس راغې دله د طرفون والله به ل مي دو ماه دی یا د ص به معه له ما دا کوي إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جدز جو پتی باندې مزبوطي صبر ورتي الله پاري ست زبان کو ادي اور تابع داري الله تعالی بي داري کي نبي عليه السلام پث کي تا زور دي پث بيشڪا پي رمر دمون جا رسول جي الله چيني ته بليه رحمگر طرف الله او فالله باندې فلي توكل المؤمنون فزان يثاري مؤمنا یا یوه الذي نه عامن و نه من عوااج کوم اولاریکو معدو والکم کې ایمان والکن نن تاې د خصذوستاسو او د اولا ساسوونه عدوو والکم دشمانان دي د پاره ساسو ک راض اکتر لما ولاات ن باره ده او فماللكې جا ردي الله طرانم کې او بمالك جای ردي الله طرانم نبی علیہ السلام <سؤال> ته جوی شکایت وکول خپل خځه او د اولاد د ملک نه اول څه او په اړه او په امام علی رضی الله تعالی عنہ د دې اولاد او غریكين کلمه چې د جهاد اراده وکړه د بجان د وصل نو وکړو الی دې د خځه ابن وو بچو او مرتجل الخځه مرتجل چې خپل اولاد او خپل قوم ته گی او مونږ څنګه بیا وڅکو کله چې سمجړهګانی به ورته شروعږي ورخه کې څه بیا غیر جذب جوړل نه دوام ځنګاروم देव व्यास ने ज्ञात jihad में व्यास पातिश बल तो वक्त पर आ गए जित व्यास के कोर वालों के कोर बात जड़ागानी शुरू की तो قوه तेरे व सु मुंदगस पातिश अल्लाह रब्ज तू पर ने इलाज खदा वद हौलात पर दुश्मनी ये तरे दीन का तो उन्ने प्रीत दीन जिक्रानदी द पारस सो फजरूम फजान बस के दीन या उ रवाई दी लरा या उरे के दीदी दी बिना व इन्ताफ व तसहु व که تاغسو زرنه ده دیمی نروانه کان او مخم کنا وارلو دست اولاد کتا دینا منی که او دست خدا و تاغفرو او تاغسو تین اقبل بدن اموارلو یا و تاغفرو من بخنم او اقتلدی ده پارا یا دوان وارلو که چلا ده خکی از بیشک اللہ رب رزد بخون که محروبان ده اینما اموالو کم و اولادو کم فتنه یکینا مالونا اول اولاد سا تو فتنه امتحان ده یا امتحان د یا فیتنا مانه مصیبت ده حدیث کرادی نبیر اسلام فرمیلو یو تا درجلین یومن قیامت ده و یو قالو اکلا آیالوو حسناتوو قیامت ورز او تڑیو براو سلی شواز بکولیشی اکلا آیالوو حسناتوو داد نیکی چلی داد کوروالا خوڑلیوی داد کوروالا داد نیکی خوڑلی دی مانت چلی داد سر نیکی تنوی پرخیم دارن حدیث کرادی نبیر اسلام فرمیلو مجبن ازن ما بخلتن اولاد دا سبب د بقل او د بذلیل دي, دي, دي دا شي ديو محمد صلى نه به یې او تخفي به چې و می سکو تخفي کور ورا به می سکو تخفي هور و می سکو تخفي دا راي سبب د بقل دي اته بخر شي په اولاد و غیر خزی شي دیو خر چون د ګیره د کور ولاو د فارس ته ونه دیو موبل ال عیالو سوس د طاعات ال عیالو ایا دې نه کور ولا څو څو طاعات د غونې د سپکې رتاوی د ارو دونکو څنګه چې په غنم واره کې توبېولږي ناغه د غنم پاتې نه کیږي ځني خلکوی سوري سوري دغه سي عيال کورو د کېو داخده د دا نه کو څو څو طاعات د نه کو سپګې دې نه دې له خرابې الله رب العزت دې سره اجر دې وی فتق الله هم ستواعتوم و سو یه ریگی دلاله رب بلی عزتنا سمرت استاذ و طاقتوی زلتا همستتوا توات مخیل عزتا تعارض را حسن مخیل عزت را توتی مخیل غزی کرو فت اتقو اللہ حق توقاتی سورتی علی عمران ایک دو نمبر عیاسی جلاله حسن پورو یه ریگی او زلت عزتی فتقو اللہ الله تواتی تمرکه صاحب طاقت د الله نه ویریږي جواب شوی هغه د عقیده متعلق او د عمل متعلق ګڼ جوابونه غوره جواب ا حکم فشاء الله رحمت الله علی فضل کبیر کیدوه دا هغه د یریدل فی الاعتقاد او د عمل متعلق عقیده کی پوره ویریږي د الله سره زرا بر د عقیده کی شرک نه ساتي عقیده کی لازم زرا شریچه ستر نه ربینی او عمل کی د عمل څومره طاقت او عمر عمل او کاوه په نو یریګې د الله نا سمری جستاسو تاسو و اسمعوا و اوري نیو د الله او تاویداري کوې د الله مکه وی اورین بابا پتا حکم باندې بچلی تر تر یو حکم اورېدلی نو په عمل شو کی مثال په تور ته قرآنی کې لري د سر اورین نو په عمل کیږي او تاویداري کوې او یریګې د الله نا د قر دې د فرض نصو و من یو قشحن فی حرا سو کو تاسو لې کو د خپل ذنب څخه دنه وعلیکم از عمر مکه خون فضا کا پاکستان تم دې د کمرکه تیر شه عبد الله بن او ف رضی الله تعالی ابن عبدالرحمن بن او سب دعا په کله دغه قران اللهم فيني شو حنفي اللهم فيني شو حنفي یا بخل د نفس نه د بخل د نفس نه ذکر نق قلت او نوور انسان دې خرج نکوه ډېر بخیل دې ان تو پرذ الله کچری ور کول کو تاسو الله رب العزتا قرض حسنا قرض جزاك الله لكم بجندکی د پارسا او معافی وکي تاسو ته والله شکورن حليم الله رب العز د بلور كون کې سورناګزاد دي او hazard په پکوټو په کارو باندې ال عزیز الحکیم غالب او حکمت بالا ذات دي بسم الله الرحمن الرحیم سوره طلاق مدنی صورت دي ترتیباً 3 بیتم نزولاً منانوي نمبر یو کم سلم نمبر نازل شیدے رسو د صورت الدهر نہ او مخکی د صورت بیینانہ سورۃ طلاق ما دنی صورت ترتیباً پنځش پېټم نزولاً 99 بعد الدهر قبل البینان راغہ دې سورۃ د مخکی صورت, صورت را اسمی راو قاعده او الله مونږ د منافکانو کرن منکې ځکه دا خو ااهلو تغاون خلک ووي پهخرت یو د خو دا ل د یو زنانانه ده به داعملې د ووجغ ته تلا ور کوي کي ځکه دا هم دغه له تلاق دي زمره سر شو دي معوي رابطته مخکې صورتت کې ځ ک وکوو نه من ازواې کوم د خصو ځکر صورت یو د متعلق ته متحائل به ذکر شي المسكي سورة اتمنا نمبر كيو كيو النور اللذي والنور اللذي انزلنا آغرانا ايمان رولي كي كما رانا منغرالي گريدا مفضي سورة ايو الاسم آيات كي آغرانا ذكر كي دعاغي فايدان ذكر كي ايو خرج اللذين آمنوا و آمنوا الصالحات من الظلمات الى النور انتعزاد ده صورت منتازه فا ویانده ها ورکی سمنو دا عیدتونو بانده. دارم سورت منتازه سنگا کی اسمانون اوودي دقص ازمکی ام اوودي ومن الارضی مثل غنه. دا قرآن شریف ددی زینا مابی میجی. سنگا اسمانون اوودي نوست ازمکی ام اوودي بارنم برایات آخرنی آیات که. رااست د صورت دا صورت د تنمه دا د صورتتهغاونه صورت دي اوستا هم نمبر یاد کوي په ک بایان دا ور منمنت ظما او د پااره د ج یاد اوپ او دیم ایسا کی بیان مقاسدو اربعو وجہ تصفیر سورت امتلاق آوکیم ذکر کی گی دیوچنہ دیتا سورت امتلاقوی لکی گی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روکوم پینداز پنند اللہ م روبانې کړړي پر لږلو د ممس دپ تلا پ د شریف نه او سوسی م روبانې چاته چې د پرانې شریف نه وررکه یا یووه نبيو داول ل مېسا یا ی نبي نبی سلام تاب نبی سلام ته مراتې نو متیان دي چې خلکو تو ووایه ا دا لخت کلا کله چې سلا ورې تا زنانو تا م کلی چې را د کوي د زنانو پونا ل عد تهلاق ور کوي دي تا ععد ته هننا دپه که پلو د ععد دي تههن معانه ده چې کله تلا ور کووي نو دا د ټیمې وررک ععدد پور چې چې مرات چې طورې ورته تلاق وري د پاارتې ورتر ور کو اوطور ک ها طور کې بهطلا پرورپي شيم کې چې فورواې دی شوئ او عد او د عدته اصل دا خو زنانو تره دوه سره دی چې د عزت شمیر دی خو دا عام زکر ذکر ک زکا اثر چې زنانو دا غفلت دی جو هغه نه رضایت کیږي او یی الله نا چر بس تاسو دی لا تو خریجو ونامین بیوتهن او باسی دی لره کورونه دی نا ولا یخرجنا دی لطفلهم یوزی دڅنګه چې منکوه زنان دا و وغره چې هاف په څری باندې ده لغتہ طلاق زنانم کې د تینه دي کوریشي او خرچې په خاوند باندې ده ورایه قرنلی په خپلم زی دې کوریشي او دې دل د خاوند احسان لري بل د شریعت حق دی الا هيا پینا د واسه کې تم مبینہ په ګردا کې راتلو کې په هیخ خار تره په هیخ یا خدا چې جناکار اذكرې وی یا دې عین مراد بازو نماز په زبان درځي مراحثه یو زنهه نسبې چې هغه طلاقوم <سؤال> ورغې مذاګې مې بیا مې سيميږي دې رب دې دې بيدان بیا هغه مستلې چې چې هغه سره کوم پربالنجیک کولی شي دا قوانین د الله دې تاکي جاتو کو الله قوانين سره تاکي سره ظلمو کو پرخلدان لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر لا تدري نکوې ته الله رب بەڵام کې یني صاحب حضرت یوسف الدین عمره سبلکار مراد دینه اشاره کوي دا درې طلاقونه یو ظلمانه مورته او چې پیما ما و سره چې کاته ول ختمه نه طلاق رږي تا شی. او یو دا دا دا طلاق ورکه شیطان ستاور ته ګمینه پیدا شي دا وی چیروم دوی واپس کومي قدمي دسته بل او یو ذل خلولی شي وینم هیڅ ځکه دې دی بل اراده پیدا شي دوی چې نه ولکه سوچ کوا یو طلاق ورخه په آرام سره خپل سوچ پکې مقودات شي کله چې ورسيګدا زنانہ خپلې په تاسو سره کېدلاره په خپلهरी کې تران یا جزاتې دیلاره په خپلهरी کې تران او غواهان نوسته د غواهان د انصاف راستوونه او په باندې کوي د غواہی یِنور کوي غواہی د فارغ رضا د الله بیا چېل مکه وزنانې جنو طلاق ورته نوسته په دې ونی پنيکای شي سکتی دانی چې پولیسي تاسو په دې خاراو څو ژوند تاسو نیما وروونکو باندې او پر رضا باندې وَمَن مخرجاً او تله جان لو مقررج او سوو کې دي د الله رب زتنا اوبا گردي الله رب زتل ل مخرج دي د وتلو اصل کې او مالك الله خووتران دغ هغه چې دی رو شو اوغ دا چې کوپارو باغره هغه تخت لا راغ نو اسلام تا چې الله پغمبر څوکم کمې دغه پر رو شوي دی نبی عليه السلام هغه ته دې دایمه ستط اپاو پرځاری په خپل اختیار کا او هاغه چې یا سری دې هغه ته په ستتي اقلامي او کوم لېګه څومره زیاته تقوای خێرون کې ویناو او به سره خبر ده دا هم تقوای اختیار کله چا تقوا او داخري کو دي عمل او هغه چې په دې کې د صفار نه اخلاص چې اخلاص شو ذان ته دې ریګړي چيليوم را روانه په لار باندې دا دې ریګړي چيلي يو خانه چې په مخاطراته ځان ته را روان ټول ځان ته راوړل الله فرمي چې ویری د الله نو بګر دې دلاره مخرج دې د دولتلو رزق باور کیږي دا هغه طرف نه چې به خالو ګمانوم نیوي ومي يتوکل علی الله فهو حسبه یاج زان صفرلو الله رب ال عزت ذاك الله کافیه تلرا بیشک الله رب عزت تر څون کې کار خللا یا خپل نیانتا اذا اگر ذلیل <سؤال> الله <سؤال> د پا زهر یوسیل <سؤال> یو اندازہ والله یسمن المحیز من النساءکم فذیکو د دو زنانو حج د ذکرشی هغه زنانہ د دو زنانو ادته هغه زنانہ کی د هغه حج رضی د زنانہ د دغی کی د حج رضی ما قومه کی سوره بقره کی د هغه قوم 30 د خورو حجری تور کی هغه به تیر کی د هغه حج خلاف کوتی او کیو زنانہ د د هغه حج سره معاغه بیاڅکي نو هي دا صد دو وجن نه نه راځي کې دا بيماري یا خدای ډیر بډا واري د وجن نه راځي چې 55 سنتا نه شریو مرغور ده زنانة او کله ډیر ماښوم واري د وجن نه راځي نو هغه زنانة چې هغه بډې ده او هغه ته طلاق ورکړی شو دا هغه عدت لري دري نه یاست دي او دا رنګ هغه ته ماښوم ووم چې دا هغه د مجنوي ده وجن نه د وجن چې دې زنا راځي ما هغه کې دې دا هغه ایدتوم ها و ها هاو ظنانا اني سمنا امي دبي د هي زنا مين نسای قوم ده زنانه او سوسونه اش شک راغت تاسو نه په دي رسیا تاسو د دې حکم دا و ری اځ د دې خراب تو شورندري نشته دي والله هاو ظنانا لغي اځ د نه رازي نه مشوای د وجنه بولاد نایم دری نشته اېتتي بولاد الاحمال او هاقا مندان د حمل ولا اجلهن نه ته دزي ان يزوان حملهن دا جګېږي را یو ځانانه دا فقید باندې مرشوم دی هغه تلاکور کړی شي کله لدې ما حکم وشو دا زنانه آزاد دان مرشوم که هغه پوره او که پوره نو هر دې ایسترف هغه حکم یو ګوتو باندې لاثم جوړ شوی او معلوم دی چې دا انسان دې په تلګېله فدان کې ستناสู่ جوړیدل شي کله دې څه حمل اوشه بس دا زنانه به آزاد دان او که ترڅو چې عمل نو وشوي کله چې ساري که دي زميایته او کار څو بیٹه عمل پوری دي داو په دې سیوي ما او کاوندانی د عملوالانی ته د دې ځکه کېږي دې عمل او سوک دی او یری د الله نه او بګرزيد لره دا کار د تنه سانتیا تاسو کوم د الله دې را لګلې دې لر تاسو تا سوک دی او یری د الله نه ربک الله جنم چې بده کړې ده او زیات د کېدل اجر او بدلا اف نهور کويدي دیتا کوم دی چې تاسو پخپل <سؤال> اوسېږي دد تاسو من نو د کوم مناسثر د تعاق تاسو ولا تظ روونه ولا تظ رو او تکلیف مور دیتا کويديته تقو عليه هندي دپاره چې تنګي راورري تاسو پهدي او که چری دا خاافدانې د حمل خل کوي پهدي باندې حتى یظانانه حملله نه تر چې کې ددي عمل لاه چا دغیر وشي په هند ارزان له کوم صحاتونه وجوره ونه څه چې راپی ور کوي تاسو یې نصاب له بچو ته تاعاتونه په څر کوي دي تا وجوره ونه مہرونه دي مزدوری دي وجور امراد دلته مزدوری ده کله چې ځانانه ته طلاق ور کوي چې نو زیاد معشوم کوي له هاف ځان باندې دي چې ګرام معشوم کولای دي سری هغه یاد اخلي څو امر ورته ور کوي چې طلاق ور کوي چې دغه چې ور کو وی دې تا মঞ্জوري دې بل مارو وا ته मिरو مارو او مشورته وي ته تاسو کې کوم مناسب طریقې سره و تاسو ته کوم څه تورجو له وکرا دې مشوره په دې باندې پیټي وغیرہ و وین تاسو ته چېری تنګي کوئی تاسو نظر گئے چې په وګړي سره بڑا زنانه د دې مضمون شي یا حکم شي زنانتا دا پر مور رضا وینا دیکه لکيل ز روغوباني کې د 2005 نه دركومه ما ماخه ډخړې ته را راکې تلوېخ او فوندوز د روپی بر راکې بیا افصي او کمپني بس دې موږ ټیکنه مده څه وزرانا نه کوي کدا وي چیرې ته خپل څوک په تېر طرف یې نه مايستره په دې کې نه ځوږي د پنچوار پرګله زرانانه په یوږي بلابور کې بناي کې سره کې خزروني هغه بلګو پیسو باندې کې ته پیور کې یا دازین حکم دې یا تړو تړو ته وي کته دا وي چې را خپل امور کې تلاپ ورکو تر کې دی دا په شپږم فبراير د ډیری دی خو ما خاطره کولای زنه نن راوری مصول زنه نه کری زاد تلل تلوین درایو ل یو زرو په نیم دی وی نو اس هم په ديخ و بری زنه نن لمور نه دی چې دغه خپل مودو خپل مرتبطې ورکی او اس هم بل څه کوي او کوم جلته دی ورکا دا نو پلازمې بیون فی قدوس من ساتی، جیده پارا چی خرچی خوانده مالداری من ساتی و مالداری خفلینا، حرها اصول چی تنگ شیفا دمانی رزق دده و قلیون فی قدس خرچی کی، داغنا چی ورکردیت اللہ رب العزت، کسید کنا چی اللہ رب العزتی و نطلرا، مگر حاغا چی ورکردیتا، درگا چوبا گردی اللہ رسول تنگسیانا اسانتیا، وکعی من خریتی، او رید کلنا عصد عنا مردتی ها، عادت معنا قرتبي کي عصمت نافرماني کړيواز ظرفشي کړيواز ياته کړو د حکمدارو خپلنا او د پیغمبرانو نا په حساب کړو مونږ دي سره حسابم شديد حساب سخت او عذاب ورکړو مونږ دي عذاب ناشنا يا سخت پسو ته کړو دي وبال امرها سزا ده کار خپل عذاب سن اغا انجام سزا ده کار گناه خپل وکانا عتبو امرها او دی انجام د قرانه سوتره داوان تیار کیا الله دا بلجدی د پار احزاب شدیدن عذاب سخت او سویری دی الله نه یا اولین الباب اے قوندان او ذقلون الله غزا قوندان د قمین الذين امنوا هک تانیم مومنان دی قد انزل الله الیکم ذکرا را کی سراراله ګلین مونتاو ذکر ذکر مراد مدارک او قران او قرتوی ذکر مراد التشرف دی عزت دی امام کا صدا عزت امرای گره قرآن دې کتاب دي را لګلندې پیغمبر چيرولي په تاسو وړاندې آیاتن الله اختيار ښکارا دیره پارا ثوبه ایمان والا دي نیک اعمال کوي منزلومات نور فتیرونا رناطا ایمان والا کی څه تعریف وتی دي والا کی منزلومات شکوکې وشبحات اعلان نور کی سينان ولی یقین شکوکې چې انسان کی تعریف وتی یو مسلمان نه او چې کله قرآن شریف نه دی ویلي دا د دې چې اصل شک خبره کې دی معلوم <سؤال> نه وي هر خبره کې شک وي که چې سړی په خپل <سؤال> قرآن شریف وېتلی یقین پیدا شي زماده خبره څنګه ریشته ده دا خبره څنګه غلط ده اکثر د خسي او غريت توي او امید دی اصل <سؤال> دې <سؤال> کې شک پیدا و دی کی غلطي اکثر وګړي زیات دي قرآن شریف ته تخفلو وای انسان زینه نو ځکه ګورو چې وحات تلځي کې د نړۍ قرآني خبر انسان د بالکل یقینی معلومی شي او چې ایمان اوره صلیح رب ال عزت او عمله حکمی داخل بکې دلاره جنت دا چروان بیلاند زاغنه نهرو نا هميشه بيدې پدې کې به انتها زمانہ تهجیز سره ښه تکړه الله رب ال عزت دکار به مراد دینہ قد احسن الله له ورثنا مراد کو تین وسع الله له في الجنه رضان الاخر صور فراش کدی دلرا پہ جنت کی رزق کدی فرات اور تور کدی الله عز وجل کی پیداکری اسمانوں وہ ومن الله ذو مکنہ مثلهنا فشان ددی سنگ اسمانوں وہ دی دقص اس مکنہ وہ دی ندی زین معلومی کی سنگ اسمانوں وہ دی دقص اس مکنہ وہ دی یا تنازل الامر بینہونا رالیجی حکم په ميزه دي کې حکم نه مراتب یو قول ده به حيات بازن و موت بازن د بازو د جون حکمراني دي د بازو د من حکمراني زم کی تا وقنا قومن وفقر قومن يو قوم د مال دارين د چا غريبي الله رب لذت دي حکمراني کی دین قول ده خرتبینو رزق لري رالیجی المطر د باران حکمراني ويقري النبات پديواني حکومتي نو کې تا چې په تاسو وې یون نهار د ش بیا او ضر دکم رالیږ و سو و شتا د ګرم ی دیقني الله حکم را لگی په سر را شي ی خللوقللهیوانات الله اطلا و آتیهیوانات او دا, دا چله پیدا کې د وکم راې مختلفو تریق سره پیدا کولیشي عذابر ندل اللهبد ددل د الله وکمراليږ د پاه چ وأن الله قد أحاطب كل شيئين علماء وفي شك الله رفل ذلك حتى كريدا فهر يوسيز بانده فا اعتبار دعلم بانده بسم الله الرحمن الرحيم سورة تحريم مدني سورة ده ترتبان كياسة شفق شفيتم نزولان ایک توسطة يوسل اوم نذر چې د سورۃ حجرات نه او مخکې د سورۃ تغابن نه سورۃ تحریم مدېنیه سورث ترتیباً 63 نزولاً 122 بعد الحجرات قبل التغابن راوړ ته دي سورث د مخکې سورث سره اسмира با خودار دی یال الله موږ کمزوري مته په مقابلې دا منافقانو کې ځکه دا اهل تغابن خليږي او دا د عادی د تلاق ور کوي چې ځکه کې حرامو ملک د نعمتونو دی بارمو له سره متمر کوه کل شي نه اختیار هرین چیز یال الله رب ال عزت علی رضین او تعط القلم یال الله تعالی مخکې هرڅ پر قلم باندې لیکلی دی حتی الحقات ذلک اجل حکیم د خامس د کوم تا کلی کې دی ما نوی رو تا مختی صور طلاق اول که خطاب نبی علیه السلام تا. نو پا دی صورت اول که خطاب دی نبی علیه السلام تا. دارن مختی صورت که ده آم و خود بیان بوشم. پا دی صورت که ده نبی علیه السلام ده دی بیان, بیان بوشیم. امتیازات د صورت صورت ممتاز دی په شا کوو ژ نوبی سلامسلام دا صورتت ممنتازې په بیایان د تو نه سوح خاال ته توبا صورتت ممنتازې په بایان دا تلور ته مخو کاثرې دو مسلمانانې راته د صورتت صورتت تنیر په عامخ خو نه او سرتونونه باندې روشن چې او صورت ک دا وای چې ډېره مینا د ملګور سرهمه کوه د کله سبق نه نفرات ته د زوقت وګي او صورت پرقه د مور من پظیم خي و جا تسميه ده سورة اغنطا اول قدام يا ايو النبي لما تحرم ما احل الله لك و اقوش اي نزول ده سورة اغداو ده نبي عليه الصلاة والسلام آم آدته تما زيگر مزبعوكو در طول و بیبیانو پا کورونو بانی با او برزیدو او پا ولارو باندر طول و حال بی معلوم کنو زینب رضی اللہ و صلانها داری و بیبیو و دامینو با که نبی علیه السلام زمون تر زیاد و قطیر کن و نبی علیه السلام در پار با زینب رضی اللہ و صلانها شربت کنو او آغی که به ورنشا چول پوي کې عائشہ رضی اللہ تعالی او حظارہ الله اللہ تعالی عنها عائشہ رضی اللہ تعالی ادا اب رضی اللہ تعالی عنہ او حظارہ رضی اللہ تعالی ادا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جوړوا د دو دې دوه خلکو مشوره وکړه زګام څور واه زمان کلی دا بني دا څه خو کې چې یې غاوون دی بل سره ډیر مينو کیږي د دې سره چې مشورې کوي چې نړیوال انسانوري هغه تر زیات وخت نخبرو که مشورده او که نبیه علیه السلام ساته مخیره و کماته. نمونگو ورطویی که یه تلا بیغمبر سازو دخلینه ده مغافیر و دویزی. مغافیر دایه و ونوه دا غی دویزی. نبیه علیه السلام هم عادده او که کم سیز با خلقوزا نفرت پا نظر ورطا کتل او با نبیه علیه السلام نیستی مالوه. ستی که خلق تی نفرتو نکی. نبیه علیه السلام حفر رضی الله و طل حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته دا خبرو کا د تاسو ذو خلینا د مغافیر او دي نبی علیہ السلام دوپرمل جماع واسه زینب رضی اللہ تعالی عنہ سره شات می استعمال کړي شاتو شربت مې وکړو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ په پرمې او یاد لري چې نبی سمته په مل کیږي د شپه دا ام کې چې ته مغافیر او خوبی کو خوبی باندې ناشې د هغه ته اثر کړا و نبی علیه السلام سرد دی دی تی اوپر میل که دا خبره گوری زینب پر مخیونه کی. زکا آغا دومرا تکیت پیش آسید دی ایشاد شده ای آغا شربت چون کی. و خیر دی سبه نیست دی مالوم بل سواجه باردو خیم. و کتاوز آلی توی ای آغا با خبشی. و کتاوز دا خبره چا توی موز پرید دا خبره پریدی. دیکی اصار رضی اللہ دا خبره نبی علیه السلام اشار رضی الله تعانی دا خ دره نبی نیبیری السلام حضرت رضی الله تعالی عنہ دا خبر غوا چاتو نه کې وس باندې غلي کا حضرت رضی الله تعالی دا خبر ایشار رضی الله تعالی سمته کا سماع زغت خبرو کې دا خبر ایدار دي که شي کا نبیری السلام ته معلوماتو شو نبیری السلام ته معلوماتو شو الله رب رض تو یو کا په دې صورت کې دا غي ذکر کی یا ایو نبی بسم الله الرحمن الرحیم درو قوم انده سنداله عام مې رغبانی کړی دا ذکر کوله ده ته به زرا خصوصي مې رغبانی کړی نبی بنوي السلام دا تو وی بیا نو او چاته چې تو به نسوي ته یا ایو نبیو اې نبی له سلام لم تحرم وليت بند دلته حرام نه نه چې ولي حرامې په طریقه حرام او حلال زانتي په دې او په دې کافر کېږي په حاله نو دلته لغوي معنی نه لغت کې حرم وری مینه بندوږي ولی بندې ته حوڅه چې حلال کړی الله د پاره تا یې کړی الله تعالی را سب توی مرزات ازواج کا لټه ته رضا, رضا منیا دې بی بیا نوستا الله بخون کې مهربان زاد دي قد فرض الله لکم تحلته ایمانکم تاکي سره مقرر کړی الله تعالی را حلال ول قوله لقد سممت سو چې قسمه را ما سولي چې به نبی علی السلام قسم وکړه چې به بیان استعمالوم چې به ما څو غلامي آزاد کړم اللهم مولا تاسوعید الله خو ها حکمت ولازاد دی و اذ اثر النبی الى بعض ازواجه حدیثه کله چې پټو نبی علی السلام بعض دی بیان ته خبره حدیثه خبره فلم ما چې ورته ویل لا پټو تا په راز کې و تا تي فلم ما به هر کلاش خبردار کړو چې پدې واظهر الله علیه او الله ظاهر کدیلا پنبی علیہ السلام ار رفع بعضه و ارغ ام باذن ار رفع بعضه خریتی ورته باذ خبری و ارغ ام باذن او مکی ورله باذ قبرونه یی ټولی قبر الله رب العزت نبی علیہ السلام تو خوذلی نو باذ خبری حضرت رضی الله تعالی تن علیہ السلام فرمایتاي چې صدا خبری کې ټولی ورته یاد نیکی ټولی یاد نیکی بازم د دې څین وجه د بس کوی شی خبره نبی علیہ خبر شو او بازي رسول زكريا دې نه کې دا د نبي اسلام اخلاق او چې دا اخلاق د دې تاریخ غلته ني کې غټولي غټینه مو یاد را چې دا غله ټیکړی دا غله ټیوي دا غله کې ټول رسول مې دا غره سپړي که څه هم خبره شنو کې چې کاکه خپل وي دا کومه اجتماع دا غلته ني شوې دي دا د نبي اسلام اخلاق کریم او دا مطلب ور مطلب چې په تنویر ملال نور ذکر کړی چې باج خبري هغه ور تاسره کې چې دا دا اکڑی باج نه مخاړ دا ذکر ونکو برما نرته حابدي هر کله چې خبر کې ش دا پهدي قالت ویل ورته هاف الله ترنها من همبا کاذا دا حلوی قالا علیہ نبانی خبر درپې تاستا پلیبانې د الله په غمر توس کوي چې ما شته د حلی دي قالله ویل نهبي ل سلام نهپان لالیمل خبر راکرې ما ل او خبردار زات ان ته به الله فقد سوغت خولوو پهما ان تهوب الله فتاو سودوان راغربي الله تعالی د دووانه مراصوق دي په دې کې اختلاف او اګلې نه आवाज فرمي له هغه ته پوزي کې يا زمم عذاب تم دي به زکر کوي چې عبد الله بن عباس فرمي زم ما پوزي کې یو تقوته راغربي یو خاص دوهره غد ته پوزي ګرځي دي او ما د ادب د وجه نه کېده عمر رضي الله تعالی له مداري تقوث شکر يېو ځل یو سفر باندې روان او عمر رضي الله تعالی قضې بیا چراغی نما عمر رضی الله عنه اوغو اچولی اما ته تاسو په یره زما خو ذکی او خبر را دی پدې توګه نه تاسو چې کوم کورې کتل او خو هي تاسو دوکم اما ته ورته فن یوګر او که کنه تاسو چې سازلکی او تاسو دیزه ته پورتل کی وی په دې باندې ورک ان ته ذو با ال الله دې ګڼه مراد دینه تم دوه بیاین د نبی اسلام مرادی وې ته خو دې دې د دینه خبرې په نبی اسلام د خوړټړي و تا خبر شې اومر رضی الله تعالی و بر تو فرمایلو تا ت صبر کنه دا عائشہ تنو مراد کینه دا ځوان ته اشاره وکړ تا او راګر دی الله تعالی ځکه تاسو خپله کې مشوره کړی و دا خبره یې کړی وی دین توبہ الله نو ور خبر دا دین مراد حضرت رضی الله تعالی او عائشہ الله تعالی اصلا واقفه دي کې دې لولي مخلفین په کې ختې دي دعوه دي یانو تعیینی نه وکړي چې سعودا رضی الله تعالی چابل چابل ذکر کړی وراکم چې انکرو لمو ذکر کړې موږ اول نوم راځي کړې ده دا. چې دای بی یې ته مرایتي وکړه تاسو دوه وړاندې الله تاسو په کته طرح سوغات قلوب کومه مې لکه مې دیس نو تاسو دوه وړاندو په اظهار علیه تاسو امداد کوي په خلاف دلی پیغمبر کې دیوبل بس به شکل الله مووین ددې جبريل علیه السلام و نیکان مومنان او فرشتي روسو ددین از وغیره امامین امداد دریبا دا چرپدی ان صلی الله ک قلنا ک طلاق دی دی لرا بدل کی ور کی دی ت بیبیانی خیر من کنا و را بهترات اسنا مسلماتن مسلمانانی بیوی مؤمناتن مؤمنانی بیوی قانتا تین دیزه کی ما علماء مسلم او مومن جدا شه ديز یعنی یو دیزه زغره ګلا ګلا تفاسره گیری قانتا تین اجزی ک الله رب عزت تا صحه تو بویسون کی اللہ رب العزت تا عاد کی دا اللہ رب العزت صائحاتن صائحاتن یو معنا رو علمانی و قرطبی کری دا صائماتن روجینیون کی درین معنا دا صائحات بازو لما که محاجرات ترا حجرت توون کی درین معنا بازو لما دا صائحات ترا مانا علم صیبات و ابکارا کوندی بوی و ابکارا اوفیغلی بوی سف زین سوال بازین طيبات دلته زنانو په صفات کې ذکر نو کوڼواله ها د زنانو په صفات نه دي کوڼ دته کوم ځین څه په شوق باندې کوون کې نه وی دلته څنګه په صفات د کېدې څه اصل بعضو لما کوي د نړی اسلامي بیان کې دې کوم دي ځاتی وی بیمه واکه بعضو نماز کوي کوڼ د خلقه دی باندې خپلېږي جنه کې وی پیغله هغه کور په تنظیم دومره نه کوي چې هغه مخزه کولای ترې تعلق نيراغلي او څنګه په کوڼه خزين هاله کوپ منځ کې زم باندې خوې دی وا چې نه دې په د کوڼه خزين په لوی وا ځان څه کوي واه تارو پیهلی جنتی اي ایمان والو کو ان فتکم بکي زان الناس او اهلیکم آل او قال الناس لرا نارند اورنا لوقود حنناس خشاغ داغي به خلق وی او کاني باغي باندې ملائکتون پريدي وی ان ولاډه شلاذون غلاذون شلاذون یو تصری خالذون او تصبین مذهریږي کرپي غلاذون قزازون علا اهل النار ډیر غصو ډیر زپتي کوون کی وی په اورواله باندې شدادون شدادون معنی قوي چا ډیر طاقتور هم وي دغه دنیا کې هر یو سره خوښ او خو خو سی وي خو دومره کمزوري وي کچاته لغ وسو کې بل ترای کی هغه موږ ته څه وي غرضي مګر خو زناکی په زور پکې دي وی کله چې دي کې حضور وي واه او ثناک وي نو د فرښتې دې کې بضوان څخه پاس وي او ثناک وبوم وي او قوت طاقتوري وبوم وي مذیو ځان میانار واه او خو سختي وبم کې او ار سره کې طاقت وبم کوتي ګولي روليږي لا یعسین الله ما امرهم نافرمانی نکید الله رب اليت ها چ الله ته حکم کړي او یفعلون ما يؤمرون کې دې ها شري ته حکم کولې شي اے ایمان والو اے حافظانو چې کوپرم کړی دی ته ووې لې شي او جرمه پېښ شوی نن دزي یګینن تذادر کولې چې تاسو ما كونتم تاسو عملون دا او ته جوړیتاسو عمل کوون کی یا یوه الذین امنو تو بو ال الله توبتن نسوحه اے ایمان والو توبه واسې الله ته توبتن نسوحه توبه خالصه نسوحه ما د پرکوي دا په بنیل کې او سری او خدا خبره په نه ده وور خبره دا د خبر دا سف د تووب د تو بعضې الله ته دا تن نه سوحن توالته توه خالته تهویل کېږي د یو قول په دی کې بدلاې مسووس وب ب کااف د مع بل نهدي الله ترني اوي خاالته تووب الله او دا بعض کمالله کمالله ی او د اللبنو توبہ ہے جس نے گناہ نپکا توبہ لبا تی سنگا جیرا واپس کی زیر ان کی فرید واپس لدی سارے دیورشن لا پے بیا تیون کے واپس تھی دپسلا گناہ ن توبہ یسر کی گناہ دغہ واپس کی گنا دیتا وی لے کی توبہ تن نسوھا جے میں ہر نماز کر کے توبہ تن نسوھا کی کھل گئی رحمت اللہ علیہ اور میں و بين سها النظم بالقلب يوج تره توبه بالغذين ذكره بخل کاربان تخیمانه به گناہوں نو ویم ول استغفار وباللسان فجوا باندې ورترا استغفار هموی درنگ ول اخلاء ان ذنبی ده گنا حنا لری کی دل مزید ولیکی خالص توبه دانه جس طرح اخلا باندې استغفار تصفار کیه ونا ذکر کی پخل کار تخیمانی پکیب باندې استغفار او د غريم د ګناه نه بلېږي دا جري شهري چې کومه توبه کوي هغه ته توبه نه صحوي بلکوه زمون رحمت الله لري هغه توبه نه صحه هغه ته وي چې کله انسان کې ډېر کارونه راغلې دړي علامات یو چې کله توبه وستر تلاتو طعام د کم خراځې دمره خراګ نه کېږي د دې عبادت نه پاتې شي ذم تل <سؤال> تل کلام دڅو وینې سويې شعر دالي علامه داډا کلیو خبري بیا کمی کوي ډېر هره وخت چې لې چې یو کلیټې د خبري شروع کړي فزول خبري هرڅه دیو نه دی لګيوي نو چې کله د خبري کمې شي ماننه چې د سې توګو په څیر درې نمبر واټلۃ المنام دغه خو کم کې دانه چې موضوع غره ټیم کې دی وو دي وي دادرې شریدي جنو رحمۃ اللہ علیہ فرمي خورا کمېدل خبري کمېدل خو کمېدل دي بل قول دا دی اصل ویلی کېږي گی سال بن عبدالله رحمه اللہ ذکر کری دی تو بین سرعان دا غیر فارشده سلوک شریط دی یو الاسطیقارو باللسان وجب باندی تو بوی بی سل زیم اترقو بالاعظام قول دا بدن گناعون نا پندول ترین طبط القلبی تزلک لکی رادا کول چې تبیا بگناتا واپس دیگمانا اول سرم الهجران اصحاب الزلاله اول دم والا غلط من گریو دامن وجود کیگی ندا خالص دا دا سال بن عبد الله رضی اللہ و توم دا قول لے سلور کرے توئی بودی ت خالص توبه وی لکی کدانو دا توبه خالص توبه ندا بل قول حسن رحمہ اللہ ذکر کرے دین اصل کی انت تبغض الذنب كما احببته غنا ثرت ذس تبغض او کینګ چا ساو سره مخکینه وا یو غنا ذسنګ فل شوک مخی کولا دقل سی بده تل کینه بغض ذاتین وین واتاستا او منه اذا ذکرتا کله چا غنا یی یها غنا ذترا یاوی چی داینه د استغفار وی ماضی و تنواړی توبو باسی مدی ته خالص توبو وی لکی غنا ثرا ذس کینه بغض کول څنګه چې تاسو سره مکه محبت او زم نمبر کلم چې تاسو ګناه یې جوړي بي بیا با دهغینات چې صفره او توبه او بسې زم قول له بالکل اسن رحم الله او بعض نور ذکر کړئ او قول ده چې کوم تیرشيوي ګناه دا پاغبان باندې سپېمنه کېدل او آئنده د دې ګناه نکول په اراده کول مده دې ویلې چې توبه خالصه یہ مقتنہ تو ویسے الائنہ فقیر ادکو کیا گناں نہیں ہے نذرا کرب تاسو ان یو کفر ان تم سے یاد کم لے کہ تاس سنا گناہ ہونا یا مصیبت سنا تکلیف ہونا تاسو داخل دو کتاب تا روان بیلان داغنے نہرونا فاورز بنی کرسوابن کہ اللہ رب العزت مجید علیہ السلام او ہا کا طائم تیمان ولادی نورہم رانع بی ایمان دی بوهی روان بی مقی و بی ایمانی هم او خی طرف دیدینا رو ایمانی زکر تور ایمام نسی رحمد صلی اللی چه دو طرفون ذکر که یو طرف زکر خی طرف نگست بی که خیاس چند او مقی ذکر تور نشات رو پی خیاس شو یا مقی پرون تیر چیو دو طرفون زکر خی طرف او مقی با دین نیکان خلق روان دو طرفون تا برانا زکر دیدی وائی با دی ایراب زمانگا پورا کی منگرا رانا زمانگا و ماتیو کی منشایی کنان تفاری اسیس واندی خدرت والا ای ای نبی عریف سلام جہاد کولا کافر و سرا و منافقان و سرا کافر و سرا جیانا دلیبی نعبا سی فرمی جاہی دل کفارا بل بسیت جہاد کواد کافر و سرا پتورا باندی والمنافقین بل لسان جہاد کواد منافقان و سرا پجبا باندی دکا منافق سرا پتورا بسی جہادو کنو نبی علیہ السلام ته کوم مشورې ورکولې چې فتوره برتر جهاد وکړي. نبی علیہ السلام ویل اکر او ايه تحدث الناس ان محمد صلی الله علیه وسلم يقتل الاصحاب. خلک بدا خبرې کړي نبی علیہ السلام په خپل منګر راځي او راځي په تطور کېنو. ومونافق داغه ته ټول جهاد نږي کېدلې. او نور په خپل باندې خره تر راځي چې دا تباهته کې دې راځي. واغو غالي ملتف کې په دي او ده ده ده جاننم ده او ده ربط ده ده ده بياني الله تعالى مثال ده کسانو تکا کرو امراتنو دخزي دنو علیه السلام بازو رماو دعونو مواغلا دخزي دنو علیه السلام مثال ومراتلوت او دخزي دلوتره صلاة والسلام ده دينو مواليها مو كانتا او ده دا دعانا داخل تحتا دا عبدين من عبادنا لاندینه پنیکا د دو بندگانو د مونږ کې صالحینې کینې کان موله ترام رسول الله صلي الله عليه وسلم زکه پیغام ترانو قحاناته وما وزدوانو خینات وک بالکل په ونفام او کورام مناکه تثر مزریره بلیو نیاباته خو ذکر کړی کانتا الا غیر دینه ما زدوانا بغایل دین دې زوانو نو دلوت عليه السلام خدام چې وی دلوت عليه السلام په دین نواب دنو علیہ سلام خزم دین علیہ السلام قدین مان نوا اور مکی کافر و سنن کا عوجہ ایزوان دوانو خینت کو قیرت کا مراد دا خینت نہی دگینی بس کاری وغیرہ او کا زکا دین بی علیہ الصلوۃ والسلام خزی سرر ادی کافر کی زیشی و بس کاری نہیں کی زیلی تو خینت او قلم یغمیا انو ما خینت درتجین مراد قدین کی پنف کی مراد نہیں ولم یوغ نیاعن وما، وصله رنه د الله سالله دازاب نسلسیز، یه نی دازوانا خواندانی پیغمبرانو، خودالله الله که راسلون و د خاوندانو دی پیغمبری تینه تازاب بلینه که ذکر کافریوی، دکه هر په بخفل عمل بخلاصیگی، او لیچو داخل که تازوان ورده سره داخلی دون کو، و بیانی اللہ تعالیه مثال دا اکتان موسیمان والو هم را تفرون دا خود د پیران خود د عاقل موعظه دیږي ایس غلط کله چې ویل دی را دې ملي عندك بيتن اره زما جوړ کمال راز عام تر کورکل جنتی په جنت کې الله رب العزت د پیران خود د دنیا کې د جنت ها کور خود لو تفسیر مځه نورو د ترقې دي اصل ذکر دې چې ظلم د دې کې پیران بده سره کول او آخر کې کله کې فیرون بده سره دیمان د وې نڅکیان کولي نو اخر کې فلاث کو اور باندې وکمو کو یو لوی جګړه دا په دغه باندې ورو ګرځوي والله رب ال عزت دا غټه مخکی مخکی د نساء اخرتوا ویندې عرب زمما جوړ کمال را ځانته لوکور په جنت کې نجات را کې ما تاسو پن کورونا غ پرونهینده سلاگان او استخونه و, و, عملية و دا عمل یو د عمل د زنه و ان جنې من القوم الظالمین نجات را کې ما تاسو د قوم ظلمانونه و مریم بنت او یعنی اللہ تعالی مثال ذات زنہانا دیو مریم چلو و عمران اللاتی ہا احسنات فرجہا دی پاک ساتلو اورث فل ونفقنا فیھا من روحنا حق کے والے و من گا ادیکے داو کم قلنا و صدقت بکلمات ربھا او تذیک ان کی وعدہ کو کم در بقل وہ خصوص دیو کتاب کی کلمات کر یا کلمات کو کو در بقل او په کتابونو دا الله رب ال عزت د من مینه القانتين دا جليقوم کنا یا تابعدارونه بسم الله الرحمن الرحیم سوره ملک مکیه سوره دی ترتیبا وش فی تمام نزولن او اواییمه 77 نازل شوی دی نسو د سوره طور نام اور مکیہ کی سورتیں حقین ہیں سورۃ ملک مکی سورت ترتیباً کوش بیتم نزولاً 77 بعد طور قبل الحاقان ربات دینی سورت مکی سورت طرف اسمی ربات بیان چھ ما انوی ربات مکی سورت کی ترغیب و انفاق تا اپدید صورت کے لاب ہمیں کا چې برکت در لپکی واشونا مختی صورت کی اوکو انفزکم و احلیکم نارا تی عیاد کی اپدید صورت کی دہا اور ذکر بوشی تین زم نمبر آیات شپگم عیاد کی دارنگ مختی صورت کی دہ معاشری نفذي صورت تي دا عقلية اطلاح تي امتازات صورت هم صورت ممتازة فى يولت و دلائل و فنفذ شرق دارن صورت ممتازة تقل الله رفل عزت ده فرشتو ده مرغان و صفت که نصفاتیم و یقبیزنان. دیده آوزاری صفت و صفت و بره تینگی دیده ده لار رفت ریزر تینگ کری دیده. صورت که ذکر د جهنم ده تللو ده قرآن شریف نوری دلو لسه میاست که اور اساسه صورت صورت کې نه پیږي چې البرکات او په دې باندې یو لږ او سبب ته کولو د جهنم ته که قرآن شریف نه اوریدلو او دیو بیا خپل د دې اقرار کوي لاکن نه ننس ما او او نداخللو ماکنا پ اح صره دقاش مونږ الله را جدت کتاب اوورېدلې و جا پهدي ک سوچ کړی و دماکنا پ حال د صاعره نن بهمونږهې ګه موټه دی جانم تنې راغلی وجه تمیال سرې ملکم بیا د ملک اولاتې ذکر دي أول دسم الله الرحمن الرhimیم شرو کون پیندا سُنْد اللہ گانجی جام میں ربانی کڑی دا ازیکر کولو کو وذاعت سرا نے میں شریف برکت خصوصی مہربانی کڑی دا جتا تی دا سیدو دا مسل میں ستھ ک تبارک ال دی دی الملک فضلت دی صورتہ یہو فضلت دی صورت نسی شریف کی دی ترازی دی علیہ السلام پر ملیو ان فالقران سورت تراسون ایتن یکی نن پا قرآن شریف که ده دیر شو آیاتون وارایو سورت ده شفاعت سر جلین حتا غفر لهو ده انسان دفاره بطر حاغی شفاعت که ترده چه ده موافی و بخنو کلیشی او حاغ سورت چه ده سورتو سورت تبارک اللذی سوری ملد ده دارنگیو عدیس کراتل نبی علیہ السلام فرمایل زغوار ما چه دما ده هری امتی فضرکی د شو سو آیاتن والا یو سورته چې هغه په ذکر ویل او یاد ورته یاشي او هغه دا سورته سورته ملک دی نبی علیہ السلام چې د اسپیود کې ده نو د سورته ملک او دا رنګ له پلان مين چې دا د سورته ویل نو او ځار کې ونبی علیہ السلام سوریا تین ویل وو چې دا له علما درځ حسن سوره یسین کې جدی راته له شرکو او پای کې مسله توحید ډیر په واضح سره او خصوصا د صایبی یسین دغه بهادر ذکر کې شوې ده مې وژن انسان ته دا تعلیم ورکې چې تم دا تر خوداربان دراغه د صایبی یسین پرنګ به حاضر شم او چې کوم ځای د توحید هم بیانونو مقراضی بیان کړم او سری اړتلامین چې دا کې رد دې نه کړي شفاعت قهری جلانه په زور خلاصونې شي کولې او په دی صورت کې نه دې شرک البرکات رد دي چې کارو دکېږي بیا دې شرک را دوک او دې وخت نه مې ویل څه نام نه درته نه ویل تبارك الذی بيده الملک برکت چېون کې دې ها اجازه په لاس اختیار دی برکت مثلا من ذکر کو دا قرانی شریف کی جو تفصیلی اور ڈیرا وضاحت پر قرانی شریف دا مثلا ذکر کر کڑی رہا او دارنگ حدیث دے نبی علیہ السلام کی منذ ذکر راغلے دي تو یہ برکت آدی کہ کل کچھ نے کم غلط رسونا پھکل کو گرائی چھوی او غلطی پریچے دا برکت دپارہ اول برکت وی دیکی جس تا علماتي اللام ابن قيم رحمة الله علي الاصواه والنماه مع الخير الاصواه والنماه مع الخير يوسيز ورکول يوسيز ياتول سرد خيرنا زين بركات معنا ثبوته او په مانو لزوم لوزوم باندې عمر ازي دا که څنګه چې خلک دعا کوي تلاله تاسو عمر تي برکت واخي سمانا الله دې تاسو عمر وګتي دا په قدمه کې الله رب ال عزت قراني شريعت کې چې دې ذکر کېږي نیاء پوری طریقے سے اللہ رب العزت ذکر کریں۔ کی برکت ہے کہ ان کے ہاں اللہ رب العزت دے۔ 30 سری لا معنی سره کے لیے ذکر رکیں۔ لکن سورۃ اعراف کیمت کی تیرچی پیچھے اونایا تھی۔ الالہ القلق والامر تبارک اللہ رب العالمین برکت ہے کہ ان رب العزت دے۔ دارن سورۃ مومنون 40 نمبر آیات کی۔ تبارک الله احسن الخالقين برکت تجون ک اللہ دے خیرت تیرا کہ ان کی سوره فرقان اول کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده یكون للعالمین نذرا دارن ورتل السمایا تبارک من ذالک دارن صورتین حامیم سی سوری مومن چون ستایات کیو ذالکم اللہ ربکم فتبارک الله رب العالمین فتبارک اللہ رب العالمین دارن سوری زخروف کچھ سیاد کل عزیم تبارک اللذی لہو ملک السماوات والارض وما بینهما دارن سوری رحمان اتتر یاد کل عزیم تبارک اسم رب کادر جلال والاکرام او یو دی دې کده نه ز یوندی قران شریف په باره بارکه دا ذکر کری برکت وکونکي هغه الله رب العزت دی د دې قران شریف کی ذکر د برکت کیږي را هغه دې رو د برکت ولادت ز یون ذکر گوشی او هغه دې چې په خپل برکت نشته الله پکې اچولی دی د مو طریقه قران شریف دی دا د هغې مثال لکه سوري همین څخه ذکر আজি لسمه یاد کیږي وجه لپ روازسییا من فقع وباره کی وقد د ر اپوا سر حامین سیت نوباره کپی براقت چورے الله ر لت په دی کې په دمک کې براقته چېونک الله دی دا سر عار وسینې سحت کځ او رسمل قومل لذہ قانو یو ست کونا مشارے وما غاربه التي باركنا فيها بارك باركنا فيها الله جان بالنسبه تي دار سريبيني سيل اول اياك تي رازي لبيت المقدس او قد باركي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله بیت المقدس نا گیر چاپی را برکت مونگا چولیو نبارکت, نبارکت اللہ رب رضیت پک انبیاری سلام رای گریو نبارکت اللہ رب رضیت تشولی بیت المقدس کن پاکولا اونی چراغ سرسو برکت تشمکیو دارن سوری انبیاء اکلتی یاد کچرازی تجری بی امری الالارض اللیتی بارک نا شیحا چی برکت تشولی مون پاکی دا کی شیحا غلطرف تروانا با دارن سوریندی سبا 18 یاس کرازید سبا والوں کو بارکھی وجعنا بینہم وبینل قرالتی بارکنا فیها قران ظاہرا رسن دعاء سبا والوں کہ بارکنا فیها اللہ فرمی ما توکبرکات کیو دارن سوریندی 71 یاس کرازدی ولوطن الی ولنجیناه ولوطن الی الارض اللتی بارکنا فیها لو تې سلام ک کمیز کې د رت ک کړیو مونږ پای کې بهته چولو ابراه م سلاملوته رت کړی چې ش می را کولا کې وري دارن سرې صافت ایتی را یاد ک را ځي وبا رک نهلیږ والا احاف نزول د براقت مونږ په براهی السلام اسلام کړو په ضا کلېسلامپآانی شری پهېطرریقې سره چې یک د برت کړی دی بل چې پآانی شری کې ذکر کېږي نو قرآن شریف تا مبارک ویلی شوی، پدی که برکت اچو لی شوی دی. نو قرآن شریف که برکت بی ذاتی نیشتا، برکت اچوون که پکشتی یو ذات که آغا اللہ رب العزت دی. او دیدی ذکر قرآن شریف که یو ذات سلینام با نیاز که شوی. و هادا کتابن انز اللہ مبارکن مصدقن لذی بین یدی، دا کتاب انزل الله مبارک منګراله گله مبارکن د برکت برکت پکې تشولې هغه الله رب العزت دار سوره نام 155 ایت کور په بیا راځي وهذا کتاب انزل الله مبارک فتبي او هو لعلكم ترحمون دار ان ورپسې سور اندیا 50 ایت د وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ تلو رحم ذا قران شریف بارک برکت سورۃ الصفات 29 آیات کراغلے درشت مصطره کی کتاب انزل الله الیکا مبارکٌ دیو اللہ رب الکوران شریف کی برکت شروع وین بیت اللہ شریف مبارک دی اللہ کو کی برکت شروع ہے اور ذا ذکر سورۃ آل عمران 20 آیات اول بیت غضیعا لناسی للذی ببکتا مبارکا و غضر للعالمین مبارکا بیت اللہ شریف تا مبارک ملی کی سورة علی عمران چیانوی آیات کی نو مبارکا مارا اچھا اللہ رب العزت فکر برکتا شوری دی ترین اللہ رب العزت کی دی انبیاء علیہ السلام زکرو کی دی ابراہیم علیہ السلام دی ساکر السلام د مسا علیہ السلام دی سال علیہ السلام سوره صافات 113 ياتي مباركنا عليه وعلى اسحق محمد بي عليه السلام برکت الله نازل کړو دارن سوره النمل 18 ياتي اتم ياتي فلما جاءها نذيا امبوريكا من النار هاغه چراغه आवाज شو امبوريكا برکت اجولې شوې دې من فينار اوسو کې پور کې دې يا په تعالا دارن اِزالِ السلام عقابِ سُليموريں کي کيٿي سيادت کي وجالني مبارڪن اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حييا ترذل مالا مبارڪن دبرکت والا مبارڪت اِزالِ السلام کي الله رب العزت چلو دارن بالقران شريف ذڪر کي مو دا باران دا پار برکت ذکر ده مبارکو مباران کن دا خیر و برکت دا اللہ را بریزت اچی دا دی زکر صورتی قاف نو نمبریاتی کیگیش و اشدومتی بارکی ونزلنا من السماعی ما مبارکن و انبتنا بهی جناتی و حبل مبل مبارک باران تاویلی شوی بل ونه د زیتون ونه دیتم شجره مبارکو ویلی که ده زیتون ونه که برکت الله اطوله ده او دهی زکی رسولتی نور آیات نمبر پینج دیز پینزه دیرچم آیات یو قدو من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربی من شجرت مبارک ونه برکت والا اللہ ده فکر برکتا چولیو بل سلام تا چیده مبارکت تو یبا ویلی کیگی کی لیکم چې سلیمش شو سلامو نوی د د یککر سرې نور ج نمبر یاداتې شوي یو شوې تماتتي پهلی مولهان خو کوم په خیتم من الله مبار کتم تو ی به داستلی نو شي مبار کتن توه ی به پهې ک براکته چه شوي دی پاستلی مشي دي الله را پر زت په کچي دارن بل ذکر چې کېږي میک الله رب العز تشفی کرے د مبارکی لیلۃ المبارکا د لیلۃ القدر شفیته لیلۃ المبارکا ویلکی او د بی ذکر سورۃ دخان 30 نمبر ایت کی تی درې آیات سورۃ دخان کی انزلنا او فی لیلۃ المبارکۃ اننا كنا منذرین یتنان دا لگی له مونږه قران شریف تی لیلۃ المبارکا دا شپا د برکت ولاکی سورۃ دخان 3 آیات کی درې آیات مذاب برکت پدیش پک لیلت القدر کی اللہ رب العزت اججو لے دے دارنگ دل جلایا رب العزت ذکر کی مسجد اقصا ذکر لیکن سورۃ بنی اسرائیل اول آیات کی پیتی بیت المقدس او گی چاپر اللہ برکت اججو لے دے دارنگ جس سبا والا ذکر وش پاک اللہ رب العزت برکت اشتوليو. بل فغرونو کی برکته نو دام اللہ اچوله دی خلقتنا فیدی اخیلو قتلیجینا او دا آغی ذکر سورتی فصلت لسمنم برایات کیو و جعال فیها رواسی من فوقع و بارک فیها سوری آمین سجده لسمنیات او سوری فصلت مرتویلی چیدی نو برکت اچوون دا الله رب لئی ذردی عندما يتذكر الإمام السفر صلى الله عليه الصلاة یا كلمة التعظيمي لا ينبغي لأحد إلا لله یا كلمة التعظيمي دا بركة لفظ دا كلمة التعظيم دا لا ينبغي لأحد إلا لله الله نبغير بل كالفارة دا دي استمال نشيكولي نباركت ها غا عجوون كي الله رب العزت دي دوين <تصفيق> برکت احادیث او کې چې دې ذکر راځي یو حدیث شریفه چې مشکاه شریف کې راځي چې استفاکې کم چې هغه درود شریفه اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکتا علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید اللهم بارک یا الله سپی برکتکوې نو برکت چې اونکي نذول برکت چې اونکي الله رب العزت دې دارین نبی علیہ الصلات والسلام یو ریټ کراجی مشکات شریف دی د 1300 سفکی نبی علیہ الصلات والسلام د جېسو کې جوري واغیره قرات راوړل کېږي نبی علیہ الصلات والسلام چې جوري خوڑلې او وډو کې به ته ورزول <تصفح> نبی علیہ السلامو د حدیث بیان نبی علیہ الصلات والسلام په پستی وګوست کړي دا هغه نرستو نبی علیہ الصلات والسلام دعا تین وی اللهم بارک لهم بما رزقتهم وَاو اللهم ارحمهم وارحمهم اللهم بارك لهم الله برکت واسی دیه پار په دی کی وی الله تو برکت واسی ورزقهم الله دی طریق ورکی وا فیلهم ورحمهم الله دی تمفیو کی دیتا دی باندې رحمو کی دارن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین می ذکرې ترایت می مشکات 215 صفه کې مرای دی کې نبی علیہ السلام مخال نکا اوټړل میں بھی میرے سلام ولدت واف کلام بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمعا بینکما فی خیر بارک اللہ لک اللہ تعالی برکت واچی دین و بارک علیکما فتا سودون دل اللہ برکتنا نازل کی و جمعا بینکما بالخیر او اللہ رب عزت کی جو موجود کی ہمیشہ کی بل خیري بخير سره جلاده تاسو بخير سره جمع کی داران مشقال کې په دې ده د سنتاری تفکرات نه مسلمانانو کرام راضي د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی فی خلق طلع شاوی باور بهترین میوه اولی ده له مهاو بنبی اکرم صلی الله علیه وسلم اجازه او اول ثمرتی جاهو دی نبی صلی الله علیه وسلم اوول میوه چې تل اوښه ناویو نبی علی السلام تراوړه دغه څلکو اکثر عادت وی اکثر فوکونو کې هم عادت وی اکثر کې میوه و غیره کو تیونی سناواس به کوي نه ګمن چړي یا استاد یې بل تل یو سی نبی علی السلام دا اوول میوه بخل کو نبی علی السلام مسلمان او اول اول میوه نبی علی السلام تراوړه ده نو چې نبی علی السلام میوه لا څونی بیا یې دعا کوله اللهم بارک لنا فی ثمرنا اللهم بارک الله زمونږ پهې نو کې برکت واچ نو نویر د اسلام سوال ک کوې د داې پری تا دا مالات سره میوي وول کې د نو دا او برکې شي نوبی اسلام د الله نه سوال کې یا الله پهی کې براکت واچ ته نویر د اسلام د م د پاه چې سوال کړیو ما د برکت سوالو ما جاته مکته منل البرکتی! چې الله په مدیین کد س برکت واچ څنګه چېتابه م کې براکات ا چړي نبی علیہ السلام گندو آیات پڑھی کیوں نبی علیہ السلام برکت والے اور نکڑے انصر رضی اللہ تعالی عنہ کر میں نبی علیہ السلام عبدالرحمن بن او رضی اللہ تعالی عنہ مولی تھے۔ صدر گندوا کہتے ہیں بم دا تیزوں نبی علیہ السلام کی د اور توئی تا وا ما ہے اس سے شدید اور میں تزواجت امراتن ما خودی زنا پر نکاح نکری د ادمی کری نبی علیہ السلام بارک اللہ لکا اولم ولو بشاتیم مشکات شریف دیز دو سواتت تر صفق رازیم دو سو ستیسی صفقی و مخاری شریف دیزم دیم مصرم شریفم مشهور حدیث دیم نبی علیہ الله ورسا فرمل بارک اللہ لکا اللہ تعالیٰ را فدی وعده کی برکت واشتیم اولم ولو بشاتیم تولیم ورکا ولو بشاتیم اگر کپ یو گرد باندی نوندی ولیکن بیاوم تولیم ورکا بارک دا بارک الله پا او نویر انتسلام ورته بیا هم د دعا کړې دا چې برکتت د الله رابلز سا د پااره په او کواوج دا رنګنې واییت پهې با مباراک ته دی چېونک الله را بلې زت د الله نه باغیر بلسوک برکتت نی شه چولي یو زمون په د همو خلکو ک دا م شوي د پهې نوخار کې او پیر دی نه خلکو ته فیسې ورکي ولا شي دا پیسې خولو پیسو کې کدي نو په دی سر چېې پهمال ک برکتت را او پیسې به پهې سر, سر زیاتي کلاکتر زیتونو و غیر نهسیزونه را وي او په مال دوستې کېي چې پهې سره چېې براکت د په ک را شي بعض کلکو کوم زیتون سر ند کوټي او خلکو کوم زي او دغه ټيله غنم او چ په نرو غنمو کې واچشي وي په دې سره براکت را ځي دا کارون دي کوي براکت اچونکې اللهان را بلله زت و دا کوم سيزونه دا کمی سريتي جخل پراني ز بالکل غلط دي زم برکتي بنوي له اسلام والسلام باز کړی کې دی نبي اسلام ويخته وغیره پیدا کړی دي او دا وي چې دا ډېر برکت دي او د دې دېنه کې سکو کې نو عمر کې به برکت راشي او ما دولت او ذيبه خوشال وي دا خبره دي تا کوم اول څه کړو تبرکات برکات او خدادا چې کم د معصوم وي مها برکت بالکل نبی علیہ السلام مسال فتور ته کلی دی وخت دی تپوی دی هر یوس بالکل د لاغه خدا خو دا خو مې راجته نه جوړو مونږ نه نبی علیہ السلام عزت نکوي چې نه مونږ نه نبی علیہ السلام عزت نکوي خدای دا خلک کړل د نبی علیہ السلام یوټه تقریبا 4 ترخه راخیې چې نبی علیہ السلام یو خلک ورلزی او یولوي تل کې یو ورځې د هغه وخته خی ډېر لرله ولا خلک رازی په ته کې بعضو کړه افغانستان او دینه ولا او ویختخ او بیا چې دی چندې او پیسسی غونلي ک او بیا چېې خلکو لري پخه اورا چې دا آخري مخکې خو د نویر سلام خ پهې سنت سره ثابت تول په کار وي او بل چې دی کهپرکي خې ځې ب سرې اسلام د خته عزت پکه شي اودام نور دا خلک به راجممه کول اوقال کې ور هغې د پااره مخصص کولو دا خوددل تبارکات همختي ذکر کو وشاع اسماعیل شید رحمت الله علی دعوت از زمانہ کې چې دې قدم شریفو قدم شریف خلقو کې مشهور شوه چې قدم شریف د لوی با نبي رسول الله خویش او پای کې لګندل اون دي شی وو او خلق ولادت نبی عليه الصلاه والسلام په دا قدم شریف کې اسماعیل شهید رحمت الله علی دائرت وکول خلق براتلو کې سما کې قدم داغي تعظیم وکول خلولو یو شبل شي کول اسماعیل شهید رحمت الله علی هر انکار کول خلق باعثه تعالی او وی دی وګره د نوی اسلام قدرت پکې نشته دی وګره قدم شریف دی دی عزت نکې باعثارو او وی دی تاسو ځوان راشي ورس په دې باندې زماندی ته ورایشي پارلیمنت نو پته وله گی بلارد اسماعیل رحمت الله علی شاګرد ته وین یو بخاری شریف او یو قران شریف دا ځوانو به تر اواخله خلګرو ستو دې نه راشي اسماعیل کی رحمت الله علی دانور امکین خپل نو کې دی حال کانه د کاره قدم شریف والا دا چې موږ درې د ټول خلکو او ډېر چې په خپلول او ستر او تخص تک ويونکې سم بلکې تنظیم شي اسماعیل کې رحمت الله علیه فزین استه خلا کوڅو ګریه باچا موږ تاسو ته قدم شریف ته قدم ته پانه شي لټ سٹارتد هغه شاګیر چې بوخاری شریف او قران شریف راوړل امام اسماعیل شهید رحمت الله علیه و پر عزت ور پاس ده مکه قرآنی شریف او خپل کو خطه ادب باندې واسو خلک به ګلاو خپل کې به کې او به بخاری شریف راواز او علم خپل او خپل عزت باندې کې خلک دغه خلک پاتیا ورته یو ګر اسماعیل وایته دا قدم شریف عزت نه کین امام اسماعیل شهید رحمت الله علیه ورتوی وای دا غو تاسو منه نه د قرآنی شریف دا الله رب العالمین کتاب په لیکه تشهد نه وې دا معنی چې بوخاری شریف دا نه دی رسول الله مدتیونه دی وې بالکل یې معنی و چې شپه پکې نشته چې دا کار ځانه جور څو یې نه نشته وې وې کتاب او بوخاری شریف د لویو اسلام حدیث قرانه شریف د کتاب تاسو ورې ځانې څه وی ورینده دې عزتونه کوه قادم د 208 اوثم ثابتوم کتاب چې نه معنی دا ته ثابتوم چې دا الله کتاب دی او د نبی رسول الله دي او تاسو پخپره معنی او دا ثابت دی. تا د محمد صلی الله علیه و سلم په کې قدم دي تاسو سره پرېست دي لیدي تاګې کیرا تا ټول غلی شي میره قلم کړی چې د سبوت ثبوت نشته چې د انس سره تاسو کې را قدم شریب دي او چې قرآني شریه د نبی له سنام حدیث په دې سره ثابت دا ده چې عزت نه کوي بل باسي نبی له استرات او سنام د تبرکات وي تبرکات په دې کې اثر وي او اثر دا چې وګوره یاکوب علیه السلام هغه د یوسف علیه السلام کې وي یاکوب کو علیہ السلام ته چراوړلې شوې دی یا کو علیہ السلام نظر پاهې باندې صحیح دی دا توروک دی وی ګوره دا به برکت او نظر دی کولی شي یو جواب راغې دادې سچ دی تاسو نن څه با برکتونه به حق معصوم پیغمبرو یوسف علیہ السلام او با برکت نو کاه برکت نو یاقوب علیہ السلام دی پیغمبر او یوسف علیہ السلام دی پیغمبر یا کو علیہ السلام برکت شي کې یوسف علیہ السلام برکت اغه تر څو کې ویل کېدلې وثیقا او ځیګار به چې دې ته ویل کېږي چې یو قصہ جواب یو خبر له او ته چې د دې په خبره به یقین ونی کید چې ولزانه په توګه د زیله یو موضوع کور توسم کلاشه د سوال جوابو کې ده کتاب راوړه نو په یقین نه چې چې موبایل ورته میشناتي کټیا کړی ابلتي هغه چې دا غرا لري کېږي نه یوه توور کې دکثي یوسف علی السلام د پټوا شلاده رغونې وی په خپلوا مې پلی یقینو نل کمنسی ور د ورکود بدن کې ریاکټر د کورونو کې ری د بدن اپکوم بیمینه وي عقل کو سمادوږي زمما ضروره د بدن د سټیوینه دغه معلومات دي یوسف علی السلام په فتوره کې جوار چې د کمیته یوسف علی السلام دغه بدن دغه سټیوینه لري ته ملکیه او ځان بدن ها سره نه وستې نه دي بل وی نبی علیه السلام د حدیث ته ورو صفات یې مکی پورس له دې بي نبی عليه السلام والسلام کله اودس اعظم کوله و چې دکان دی مګر د صاحب د دکان او صاحب په ځان مه مګري او چې وګیدو د اودس او چرانې کولو نو اوه هغه په ځان باندې مګري د اودس وګیم او نه پیخلی یو دا برکتو زه ککه نبی عليه الصلاه والسلام وګړي لانی نه پیخلو په دې کې سیحت یو خدا دې لینو سینې دې زکه برکت د نبی عليه الصلاه والسلام او پیغمبر راو معصوم دي او د هن زوایټکم پر کچندې پیرانو دې دي دې موهه هغه برکتنو که برکت وي نو نیویله صلات کو مکه مدینه کې ډیرو د دی سونه کوي د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د نبی اسلام ووایي چې دې پرخيری دي هرڅه کې دې عمل ولین کول او خاص کر سلیو دی په مقا باندې کې وجد هغه داوا نبی اسلام صحابه فاروق داخل چې وګوري د نبی اسلام څنګه او د وګمو موږ د مقدار کوج موږ لا نه نیسو نو موږ نبی اسلام څخه کرپټنګ داسره بيد دا فارم او دی وژنه سهيل د کمن کفارو طرفنا ماحدي له فار راغله چې ور شو کفار څنګهخه خبر یو که هغه دانه سره برکات وځی تنه نيسي کفار تلاروي واپس شي د جنگ نه دا قدس ملګری دی چې نبی الاسلام څنګه او د نبی اسلام خو بنامیز مکه تنه پیږي دومره د نبی اسلام سره محبت دی دوی نه ود نبی اسلام څنګه غیلانه برداشت کی او جنگ ورته نوکه ګر مراغه دا برکت ماننه چې نغری تبرک د فاده نبی الاسلام دا وګرا. یو کو ک تبرک شین ګل فرض تک دی. هغه معزوم دی پیغمبر دی. راک چې له څو اختلاف نکي دوی هغه برکت نو هغه نبی الاسلام صحابه دې د پارکول چې خلکو د پتو لګي موږ نبی الاسلام مزت او ک دقه وجوانو مکه او مدینه کې نبی الاسلام له ډیر گوزل کړی دی. و نور چې صدازه ثابت ندی. جاری د نبی الاسلام صلی الله علیه وسلم دې برکت ته جون کې یو اف والله ده دا خبره کوم ځان غنم یا یو پیرو وغیرہ مل ما ته پیځی را کوماله څه وظیفه او پدی کې برکت راځي دا خبر بالکل غلط دي برکت ته جون صرف الله رب العزه دي بل څو برکت نشي شي تبارک الله دې دې دې ملک کړي کې وځري یو نه زړیل پدی مصل زکر شي برکت ته جون کې hazardous چې خلاص ځکه بحث دي الله پاري او دې قدرت والا دي hazardous خلقل موت او حیاته پیداکڑے دے مرغ او جون صدرتا مرغ حقیقی کڑے جند رسو کڑے امام رازی رحمتہ اللہ علیہ وجه ذکر کی قدم الموت وینظرا ال اهتمامہ مرغ زکہ حقیقی کہ خلق دے سوچ زیادتی دی اہتمام زیادتی ورنہ مقصود انسان بلا کہ جوندے رسو سری دیہ ورتا مرغ خدای یقینی دے نو دی وجہ نے مقصود کہ خلق دے فکر کی لگیا شو دی اب لو اپم ایو کما سنوا عملا مرغ او جون دیہ پارا پیداکڑے وی امتحانو امتحان کی تاسو چې کوم یو تاسو کې ښه استعمال کوون کېږي ښه عمل مدارک کوې کې یقینا علی السنته او قاضی نوې اذا کانه علی السنته کله چې دا په سنت طریقې وي دا ښه عمل دي او په سنت طریقې او عمل کې نیو کې ډېر عمل کې ښه نه دي او دا الله غالب او بكون کې ذات دي هغه خلق ستو څاوات په پیداګيري دي او اسمانونه په باقا لاندې باندې ني ني ته په پیدایښ د مهربان ذات تفاوت ته تاسو واپس ته نظر اې ني تر وینځو دور څخه مه څه بیا واپس که نظر کړاته ني دوباره ینه بار بار بار بار وګوره بار بار وګوره اې اسمانو څخه غلطښتنه واپس وجې تاسو نظر ته خاص ان مراده وو هغه حسیر ویلاز للیه ستړي او هیڅ غلطښت اسمانو څخه پیدا شي بیان نه مومي تغليق وغيرها تعقیر سره خير پکې مونږ اسمان ته دنیا د مصائب او او ګرځ ګرځولې مونږه دا د پاره وشتلوی شیطانا نو او تیار کړې مونږ دی لاره عذاب سودونکو د پاره دا کسانو چې کفر وکړي پر وخل دې د پاره عذاب جهنم وي او ډېر بته زید دراتلونکي نه دا جهنم کله جوړ زلي شي په دې کې و او غری دلاره شهیدان هنيدل و هي د فور جوش وو هي سقادو سميه جو قربدا چې د جهنم اوچي من الغيض دو غصې دا, دا وجینا جهنم به په خپل هم د ګفار فلر غوتوي هر کله چې ورزلي چې پدی کی یو وډا نه سالهم خزنه توه د کوذو کې دینه څو کې درم به جهنم عینو راغلی تاسو نه زیر څو کې روان کی نذیر دا رو اصلاح او پیغمبر باندې انټیګر کې پدی اذن در قومه راغلو او د نذیر اصلاح او عالم باندې اون کې بواइज او بیان تون کی دا دې دلیل کثرت احقاف اپیریانو برکه فلان معوض یا وللو الی قومهم منذرین ناپیریانو کتاب بیان کرے پون طالبو منذرین ویل شي وی واي بدی بڑا بهشک تحذیر راغلو مون پیرون کی مون نسبت غرو کړو ورتا او ویلو مونږه چنه درالی کله الله ستیز انام دم نیدازو مگر په ګمړ اخارکه ان اسم الله ذوالعلم کبیر یا خدا چې جهنمیانو کلام دی یہ جن میان وې مونږ دی انبیای سلام تا په هر څه ته ویلو الله تعالی درا لګري تازه په لوګره کوم راه کې وینمانا یا د فرښتې ورته وې دی بچلې وې چې مونږه انبیای السلام ته ویلو الله سنی درا لګري فرښتې ورته وې انانتم ملاتی ذلالین کبیر نو هیڅ تاسو مگر ته ګمړایلوه کې واي ودی لو کونان اسماء او چې مونږه ورته لیوي یې نه شریف او ناقلو بیا په سوچ او په معنا ته اند څوڅګړې و نه ما کونا پیه صاحب ساير نه غوي په خواندانو د اورګرنګ کې صدا قوم ذکر جاي نن تراو ونم قران اورېدره نن څوڅګړېو صاثر صوبي ذمبي الله فرمایو ګورې تراکو کې کار وک پخله ګناه باندې دنیا کې هده څه ګناه نه وي څرڅو دې ته ګناه نه قران کې راغور قران پرې خل او پدې ځان نه پوالو پدې عمل نه کول څرڅو ګناه جوړ نه غري سره نه لا پهمی وګوره اعتاج وکړو په خپلوګناغونو پهڅو خند په حالاقې یا سزییرل دي د پاه قاوندانو د جاننم ور کرم بالا کسان چېږي ده به خپل نه پهغېو دپه ددي او اجر ویلې ثر روخله کوم په ټوي تاسو نام ساسو یاخکاروانې کوي په دی ب شکه د الله کوهدې پرو ستنو خبردار یالهمومن خلاص کو یاغ داسې دلاله باریک بین او خبردار ذاته اللہ حق ذاته جعلی لکوم الاردوهای چی گردوری تاو سلال از مکا زلول النرما یا تاوی دارا زلول دمرا اندازه بان نرما چه دمرا سخت و امنه دا چه انسان په خوگی گی چه ده په قدمی خیل چه خوگی خو دمرا نرما نده چه انسان په که وله نوزی بلکه اندازه سر اللہ چلی مناسب گردوری فزيد عاوزو في مناقبها اطراف رديكي في مناقبها منا قلبي في جوانب هذه فريترفنو قديكي زي وخراج توي تو مريستي درزج الله رب عزتنا اصله مولا مما احل لكم حارم جل صار فرح حلال ڪري دي ودي الله سديرغردي دل لين نجو ذاتين قوتكيدل دي امين من السماء ايتامند شيتاسو ذا ذا حرزات نكي پاسمان ڪري ه د کومل ان تا چې او مني تاه پمت کې بداب ن نهکوي یخفا ک کومل آ ان آس تمور هو او من تا الله ف کې ک تانافرمانو پیدا اللهور دا پلندوره اصل کې غ ک تا سومره ځان خی پلند دی باندي چې اکثر ش غه م کي یا د تړو سراکثر دا څړې ولو هغه راکې چې سلاو هغه ما چې دته دی پکې دي چې څړې څنګه له هغه څخه یې ورنېو دي چې څنګه رمضان په لاله په هغه څړې ورلاندي دي تمور ویلې کیږي ښاغ پیدا تمور باز رمضان باز کلی فلنده ورته څوک ورته دلدلوي ام امین تومان چې سمائي ايت عامان شیتاسو دا ځاب دا ځات باندې پاتمان کړې او يور تل عليكم حاوقي تا چه رو گلیگی پتاسو بان نکانی کما عرسل حالا خوامیلو لکه سنگه چلو تر اسلام په خوامی را لیگلو او پا صحاب الفکیل باندی پا زرده چه پوها بشیتاسو کهی پا نزیز سننگی و یا رول تیمونگ آغینا پیداوانا غستان تا کیس ترا نزبت درو کلو ها کتانو چه مخشد دینو و کهی پا کان نکیل پا سننگی و ازاز یاد دي انکار اولم یرو اینا سویری ا اینه غوري دي مرغانوطه چې د پاسره دي سوافاتن صفصف ويغلي بندګون کې وضرو د تيو هرڅه کښې مراد بندګون کې کلاون کې وضرودي ایغه حالت یې مرغان برګرزي او ثمه مسته کې ګرځي څومره په خوشحالي د کلا وضرې کلاون کې کلمندي کې ما يمته کونا الرحمان دې دې کړې دي لرا مګر مه روزاندار ته سوځاوي په وضرو ټینګ دي وضرو خو چرګو مشتي دې برزانتین کې خو ځل ده الله رب دې ټینګ دي يكين اندى الله رب رجلت فحاري و سيزباني لدن كده اما ان هذا الذي سوء دي سو آغازات شاغل را سوء دي آغازان شاغل فاره جندل لكم لخکر بوته بي تفاره ساسو شبش شتاغل من دون الرحمن سوال مهربان ذاتنا يمن عذاب الرحمن قرطه بي استقام انكاري لا جندل لكم من عذاب الله ساسو سوء لخکر نشتش تاغل الله دا عذاب نبس كي ندي كاثران مگر قدو ككي هم هذا الذي <سؤال> سوف بيها رزق در كتاوستان كبن كالله رزق بطاوست بانده بلجو في عطو ونفور بلکه ننوذي بذي پسر كشو وپنافرت كي كالله ترزق بنده افا ما يمشي مكببن على وجهي اهدا اما يمشي سويا على صراط مستخيم كل بي سويا مراد و جهلو ده نبي عليه السلام ده افا يمشي مكببن على وجهي ایا هاوڅون کیزي سرګوډه په خپل مخ باندې یې سره څخه تکړې دی لاندې یې 2000 دا ډېر پیسو دایې دی اما يمشي مرا ته وجیل د دې مثال سره چې سره یې بل کول لاندې ګوري نو څه په تلل نن دا او تلفره ګوري لازم تاسو شي دې امه یا هاوڅون کیزي برابر ارا سترات مستقيم په لار مي غ باندې چې ندي له سنان روانو او یاد الله هغه زادي په پیدا کړی تاسو د منزلت تاسو لپاره وبونه سرګوځونه قليلا ما تشکرون دې لګ دې حاج تاسو شکر ادا کوي ورته وی لا تشکرونا ها زمیا ما ولا توحدون تاسو دې شکو نیمتون شکر ادا کوي او نه الله توه یو منی تلوي شکر ادا لري چې تاسو الله رب دې یو قوم نه د نعمت بے شکر و یا غ الله حرزه دې په یاد کړی تاسو في الارضي فضمككي ذراكم في الارضي ابن عبادة منكي خلقكم في الارضي فضا شريتاتو فضمككي دي الله وطاسوا افسك رشي او ويدي متاع هذا الواضو كلبه دا واضا قرطي مراتني يوم القيامت كلبه رزق قيامت فكريتا سريشتوني خدا بي استعزا انويل ويا نبي عليه السلام إنما العلمو يكناً علم دا غيبو علم دا, دا الله سرده او یکینا زیرون که اخکاریم کلمه را او زلفتن هر کله چوبه بینیدی دیدی لرا نزدی زلفتن مانا تریبا منون نزدی سیعت حجوب اللزینا سیعت مانا مذاری کری از صدت وقبا حد تک طور بشی و بدشکل بشی مخونه دا کتانو چکاتر دی او بیلیشی دا ها او رزن کنتون بهی تد داون سوی تاسو دا غی غفتون او و یا خبر راقی، ان احلکن یاللہو، اتری حلاکی ما الله رب العزت، و من معیاء او حر حصول تماسر دی، یا رحمو کی پا مونگ باندی، پا من یجیر کافرین، پا دی، چی بچ بچی کافر لران، من عذاب ان علی، دا عذاب دو رضی دردناکی نا، او و یا دا اللہ محربان ذات دی، دا بم بچکی، چی مان دا اوڑی مونگ پا دی، او پا الله اللہ زان دا ځینې په اوه شي تاسو کې څو ډېر په ګمراه ښکارا کې او یا نګېرې په نام ارایتم خبر را کوي ان اسوحماوکم چې روګر زې عب تاسو او روان جبري تمیات کوم فسو دې دراصلو کتابو تا بما ایماین کوو نيزو ترا بما ایماین عبد الله ابن عباس منکي مای ماین ینه عزابا څو دې خوګیو و بتاوتروړي اي یقول رب العالمين پرته وینوروي چې په کارای چې انسان غو رب العالمين دې الله رب دې ذکر دا او جواري کی معنی دا فلاند باندې ګوږي فلاند دې فلاند دې چې رو به واسي لاندې په پړو وغاره بیا وګنلایستلې چې فلاند دې باندې څه دې دې زبر پر پرسنور دې وکنم ته وسوم راکنه نور کنه نور بنان دې نو بلان دې نو څو دا وګیارانی دې چې تاسو ته بسم الله الرحمن الرحيم سوره القلم مكتي سورت دیں تر پی 1 28 اتے نمبر دے ناظر شویں دے روز تودہ سورت القمہ نزولن سیم نمبر ناظر شویں دے روز تودہ سورت القمہ او مخي سوره مزمل نه سوره قلم مخي سوره تقریبا د شپېتم نزولن ديم بعد العلاقه قبل المزمله ربه دې سوره مخي سوره در ذکر کې چې اختيار د هر یو څیز سمول کو کل شي نه الله حتی قلم سی د خییاه الله سره دی د ځای چې قلم او د حقيې اختیارم د الله سره دی ق کوولولې حال یک شو کارتون نو پیدا الله هغې ا اختیاه الله سره حه د قیاممت اختیار به ملم الله سره دي معوي را بهته مخې سری مل کې نهپ د ش ک صورت کې حالت د چا او ذکر کې شي چې برکت ته چې اون کې بس زګنه لرو بیا مکه صورت کې ذکر د مسئلے او شو په دې صورت کې استحزیز دي ورکوې چې دا ټول په بیانومکار ماتی صورت نام آیا چې و حدان نذیرن پکذبنا نما ما یاد کی پک از د ناجی صورت کې وزي کوي چې اتمایات کې فراس تل مقزدي دي د روجن ممانه امتیازاتې صورت غره منتزه په د طلما دارن صورت ممتاز ده په هغه چا لږ د کې لګول شي چې سوپتا د وېدې مثله کې سستی وکړه درس عن تذكي باق غالو بالات في صورته صورتي التهذير في التبليغ او حاله المشركين او اثبات نبوه النبي عليه السلام اولاد في اوقات بيته حاله چه سو پتا که سوستی دا توی سوستو که آخیر ده مسلم بیانه واجه تسمیده صورت مول که دا بسم الله الرحمن الرحیم دو کوم پهنده سنونده اللہ چه آمه مهربانی کرده آمه مهربانی کرده پذکر دنه مسلم خلو خصوصی مهربانی کرده پا آچا بانده چه تلوی اخلاق ورکلی لکده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلی وسلم نون والقلم وما يسترون نون الله تعرف على مناده في غروفو والقلم شاهده قلم تذكر كيف نون ده غروف مقتحاة ح Пон besond تتاوي لكي نون و اكي مشوانه دواس قيتي والقلم أو شاهده قلم وما يسترون أو ها جدي كي ده قلم وما يسترون ده تضيان كي سوال دار haدي والقلم وما يسترون بقى الخدات والقلم وما يسترون شایده قلم و قلم تیسیلی که نوی از سرخ و مفرد پاکا روزه قلم مفرد دی نوی از سرون جمعی سنگا اصل وجه ده ده دست قلم دا اسم جنس دی والقلمه شایده قلم و مای از سرون او حاو چیلی که دا جنس شو مارسول و ته شامل شو یو قلم دا لوحی محفوظ او لوحی محفوظ ولا قلم دا نکلی که من تا بنیمه ترپی کابی مجنون ای نبیر اسلام تلی و نی زہم قلم د واحد او قلم د وای دلی کری تل ونی نه زکل و نو توهه نکيږي قلم د حساب دي او قصو کې صاحب کتاب تل ونو ده هرڅ کې وتاه په ونو کې نشماري تلورم قلم د تاریخ دي تاریخ ونا چې تاریخ لیکي نو تا به نعمت ربک مجنون عادي وتا تل ونه وې تلورم قلم د لغت دي پنځم لغاتها سلامه قامت لغات لغوي معنی کوئی شيء فرمایا معلم پری ونےنی بل قلم تقدیر دے قلم نے تقدیر کم سے قلم معنی تقدیر لکھے شی پای کم پری ونےنی سالے ونے ملی کی بل قلم نے ملائک دے ملائکہ تم نکل کے ملائکم تعالی ونےنی دی کی بل قلم دے منشاء ندی منشاء کہ تم نکل کے حساب وغیرہ ناوی بتالے ونے بل قلم د طبيبانو د ډاکټرانو کیاغه علاج له علاج له ونی دي لیکل کیږي او د ډاکټر کلام د طبيب کلام منځتات او ونی ونی وي د علاج ورته دا بل کلام د قاضیان دي قاضي هغه چې کله فیصله کوي نو چې فیصله ورته لاړ شي نو هغه پوری یې دا یو تړلې ونی دي د کی یو قاضي له لاسه د قاضیانو کلام هم طالب ونی نی لکی. واصل کې دارنګ بل قلم دې تا مفتيانو قلم کتان څو چانس ته تاسو ته په او تاسو والا چې تا خبره بس نه غړي چې داله ونه ده په پوس نه کوي دې وجنه استورون جما ده د دنیا دا کم قسم کلمونه دي چې تاریخ دې کړو وه دې کړو تقدیر کې دې دې بیان دي هر قسم قلم هغه پال ونه نیلي کې نه ته پنېم درو ساوان لی ونه مان ته دې نه مت دیวจنے نیویر السلام لی ونے گن لگرت برائی تھی دی صورت 51 ایسی لما سن ذکرہ و یقولون ان هو مجنون دارن صورت یہ شفاما ہے ایسی دی یا یلذی منزل علیہ الذکر انک لمجنون یقینا خاجر بو غیر ممنون نبی بندے دن کہ یعنی وہ خدمت دن بند یعنی نبی لا علی خلقنا عظیم قام اق اخلاق او چسباندي خلقن ازویمه اخلاق چته اخلاق د نبي اسلام سو اخلاق د نبي اسلام حسبه د هغه روایت صاحب تو عايشه رضي الله عنها ماعه اشاره دي الله تعالی ته پوسو کې نبي رسول اسلام اخلاق سو فقالت كان خلقه القران الله تعالی قامت فرمي د نبي اسلام اخلاق قراني كريمو یوه مطلب دې ستاسو په ترتیب کې مې جوړیزه کړکره سه نجیزیره مولا هغه اخلاق کانه قول او قول قران کانه قول کو تعلیم القرآن د نوی اسلام اخلاق هم د خلق د قران شریف په ډول او د نوی اسلام لوي اخلاق زم ما حاجتين کچمن تلویزیون نور دې دې مطلب ذکر دې نوی اسلام اخلاق قران شریف ځمانه چې تو قران شریف او نوی اسلام په ژوند کې عملنن راوستي نو گوه اکی نبی بس قرآن شریف ونو سنگ چلام اخبار وید. جه ها حامل ده قرآن شریف و حفیظ قرآن شریف بس قرآن بس تخاریمو. ده قرآن سوی ده پا حقی روان دهی. یکی ننتخام اقا پا اخلاق و چطو واندهی. د نبی علیه السلام اخلاق و بارک عیشه رضی اللہ و طران نورگن صفات کهی. انس رضی اللہ و طران و فرمی ده نبی علیه السلام, نبی علیه السلام خدمت کړې دي ما وما سنه نبي الاسلام چې تداني ویل لم فعل ذاکال ولي کړی دي که په والدوالو سره دیوکو دغه په شکل کې ما ته نبی الاسلام ته تینو ویلی ما زرمني ترڅو نبی الاسلام واجب ني ما و ماشته مني نبی الاسلام چې ما ته کنزل نه دي څونی دومره دلس کال عمر کې داغه عائشہ رضی الله تعالی عنها پرمه نبی الاسلام په خپل لازم توکي دیوالی د خدمات جهاد مو خونانو نبی الاسلام د درن یو ات را نولا ران اخلاو یوويزه به مه نوبیرانته لګ راجدی شه خبره در ته کوم نوبی سلام بر یو طرف ته شه ته خبر وکه کاپور د نوبی تناملو کو چې ین به ساته ی طرفته ج کې مات خبره کې یو عام به را شي لاې بر د ما سر مسله ده لکته تاته راجلای شي یو طرف چې د به ی خبروکم نوبی لا سلام چې دی یو طرف ته و دا د نوبی سلام به خللا و تا توب سرو و او بسرون زرده ای جساب و امینی دیب و امینی ینی خب الانجام ای پا کمی لیوان توب دی بیشه کرا بسا دیر خبوها دی فحاوچان چه خطاش دلاره دادی اللحنا او دیر خبوها دیر خبوها دیر فلا رموندون کو باندی فلا ستو ایل مکذبین فا تاکی دایر مکواد در او جنو ودو لو تو دینو خویو دینون لو ودو خوخل باندی لو تو دینو پوی دینون تزیو نرمیږي دوه اصل که راغوي کې تیلو ثويليږي او عام طور مشاهده دا څرګل چې تیل مګليږي په پېټه رځې نرميږي هر جبا چې تیلونهږي کم کې سم تر اثريه چې تیل ودايه هغه هر ځین نرمي نږدې کنه نه نرمواري نه کتن نرم شي دي تا نديان تا نرميږي يا خدا ما لو سوداهنو په دينه کا او ذاهينو نه تپ خپل دین کنا لوشین ودین خپل دین کینریمیږي یعدالله میاबास په فامیه <تصفح> ابو جنور نبی رسول الله نور الله علیه و سلم ته <تصفح> کې سنار مکه څو نار نر مېون ودین به یو شي کنه سم چې دم پر یو تانه <تصفح> په دې ما رځینمو کو دا خبري ورته کولی بعضیری تعورید ویني مو غیرو دا کوم صفات مې راځي دا هم د صفات ذکر شي ورا ته <تصفح> کله حلات مہینا دا وی دایری موږه کله حالات د هاریو قسم کور چې دې قسمونو خريزک اکثر قسم کور سره دروځيږي زه مهین د ذلیل ترې معنا زکه اکثر ذلیل سره تابو ذلیل خبرې درته کیږي عزتمن سره هغه به کې ساته د عزت خبرو کې سره د وی عزتمن پوښتنه چې دشمن د مشو ناستر به کوشش کړي د ځای کار باندې کې چې رسو دل چې خود د وی عزتې بدلنه کې زکه عزتمن د عزتې کار بل سرم نه کېږي او کمم چې بي زته سړی خقته یل سړی وي نوافتر هغه ب زته کارونه بیا کوي د مهمین تع دایمه کو د ل سړي هم ماین ایب لګون کې مشابییم دونکې په چغلخورې سره م دونکې ب په چغل خورې سره هزیز ک را لای پلو جننتته نهمون د داخل بهنی چې جننتته ها چغلیخوروره من نه ل خیرې منه کوون کې دییر یعنی آوتوننت نه مووطین ه نهتون کې اتیم بوننگر او طولین تا بیداری مکواه په بزدبانه بعد ذالک زنیم روسو عدینه حرامی بعد ذالک زنیم سای موترم شیخ القرآن مولان سویسه بوی بعد ذالک زنیم روسو عدینه نمبر دست حرامی ده خبرو نمنی زکه ده دست نمبر کروه مخی نه سفاظ بکر که نه کارونه تلسون نمبر ورپسی زنیمه وچه ده اغا نمبر دست حرامی ده او افتر کتا ده حق نمنی که اصطاب خلاف ک اڅرې <سؤال> ته هوک د دینی کم سره کې د قران او حدیث خلاصې درېږي هغه کې ودا کارونه خام مخاوي دا ژوندۍ چې قوري دروجن به قسم خور به ذلیله شړېږي هم لګون کې به چوغلي خورږي خلک به د حق نه مني کې دارنګ به زبانه وي جناکات دي دا کارونه پاکي وي ممنا روسدین زمي ماغرم برځه ترامي زمين کې ته ویلېږي روح الماني ذکر چړي دي زمينه له ظهور منه بغي الأمي ذو حسابي لأيمين ذنين ليس يور أخو من أبوهو أغسو كي معلوم ندي كي فلار سوك ده بغي الأمي موريم كانجر موروي ذكار زنا كار كي ذو حسابي لأيمين داغ خاندان دير سفكر زل خاندان بوي أغسو كي داغا زنين بلي كي اگر كي داغا مالو دولت والاوم قاون داغا مالو دولادا دا ست شي په د تونونه زمونږه وي دلاافې د اوور نويتنې موال خووره زرده چې داغ ورکوومونه تا خوومه پهېشون باندې خوورومدي مخېتهویل کېږي شو چې ور زکان چې کله به قرآ وديز بانده او تنند را جوړو او خفه هو دا مخ شکل الله فمیون پهې مشاده باندې به د داغونه ورکم ان نه بناغم کم بونهقابلبل جن نه یقین امتحان کومونږ د ديکه څنګه چې امتحان کوو مونګه اوقابل جن نه د غباغ ولهوو دا بدلابې فم دا په افشهې یوباو او سری مجبیر تهوي دا په یمن ک یوباو عام ددي د مشر چې کومو دغه د عادتو چې باغو بله ووشو نه هغه بترې ه یوهستا غریبانو پهرانو اسکانو ک ب تسییم ته دې مه حصہ هغه به دین په اړه فرصتونه چې پریوان بیا قرچ کې باغ باندې د دې د خیال او حفاظت لپاره به یو هیڅ او ترې مه حصہ هغه به په خپلې په معنا ولاره دا کې لري دا پلار مرجو پلار وې نه کومالو د دې لپاره چې موږ ته کم أقل کړو راځي مړه داسا چې زغریبان استو ته و باسو دا ورته ورتو اجرام طرفه زیات شي دې کې کله باندې کوم چې د خپلې مشورې کا ځې چیزو هاغ ورکو او په پرفسنلائز نه چې غریب مسكين خبر کین او اکثر غریبان مسكينان د کله یو ځای کې شو کا وغره کیږي دا وغره کېږي هرڅو غریب مسكين لا چې نو تناڅار مو کې خلک ورته زورم کې یودې مو شپ شپ د شپې تار کې لا چې خبر نشي فکر یې اسل الله رب عزت دا ولا ټول سو زول یم امتحان کوم دې دې امتحان کوم گا د خوندان د باغ ولا اذ اقسمو کله چې وی قسمونه خړل لایص رمنها مسويحين لا یسریمنها اما قال لو بک کد بکونم به بالرا او وقد سباکی ولا یسسنون دا خلق معنی ولا یسسنون معنی استثناء ان شاء الله انه وی خدا معنی قران ده زکه ان شاء الله ای امر استهبابی دی مستحب او مستحب کار معنی الله تتقدم رلی تزهن ورکی هر کین بیا لثناء من غازو رو کی دی ذک الله رب رزق عاقبه تعالیما او عام تر ک ان شاء الله ونی من الله حدیث و یذارن بعض علما مانا کی کچدی نمینه بعض وی ولا استثنا مانا چې دې استثنا کول د الله د بنده حق نه جدا کول یعنی شرک او غیر کوم نظر وغيرها ورکول خدای غریبانو د غریبانو د الله په نومي حق نه جدا کول ترانه په دې باندې راتن چې آزاد تر په غره مستنا او دې اوږه تاسو راحت کثرین پسوګر دې دل دی پشان دل او کښی وی با یادابانی پسوګر دې دل دی یو بل ته आवाज کول مسلکین په وقته کې انیق دو علی حرف کم دا چه دار وقتی که سواکی پا فتر ساسو که ک کونتم صاربین که چریتا تو دیل رلو کونکی یو با تیوازن کل زی کنی چیزو باقل آفاق پا فرس توی شوکی کوی فانتو لقو وغمی تخافتون روان شدی پتی پتی خبری کولی دا چه داخل نشی پتاس باننی نن رزی سوک نسکیم و غداو علی حرد قادرین او سواک دی پا فتر باننی خدرت لرونکی یعنی حق زی یا وقع دو والله هرتن علىله هر د معه به بید رومانې نه خلکي الله منین په مه کوانې قدرتاللو چې د چا تې نه ور شو هر که او ها چړي ددي د لهقالون دي ان نه لزالون یقی موخام مخه ګمان شو ینی باغه نه خه شوي دی کلې سوچوک نه با خو بل ناحنو محرومون بلکمونږه معرومه شو تاه اوستتون اوویل اوستتون افل دیدي او الذين كركر دي اكلهم افضلهم هون ها اقل من اوزن دي بازي او ستون مراد ها ماهيلو قد دي كيو هاو طويل الا ما قلنا لكم لولا تصبيحون عينو لي ما تاس تا شوتا تسدينه ويلا ندنت بيي طراز دار از دي غافك ماهيلو ذل باخو كي ولي ذين سپك ولي خراب دي جواب داي ازاد كي رازي ني عمومي عذاب قال سبحان ربنا ويل دي باكي رب دمغ ان ننا ظال م یګمونږ ظالمان چې ورتهوي لولا تستلو ان رپ دا ان پهناو ظال م پهد با زمونږه سا یو پف کو یو ساړیو روانو ډې تصلرو <تصفيق> دووي ساار به واخلم بل ور سره میلو شوسته کې او یاره ځم یو سااروياخمه اوټاءلله خو د ک انشاءللهې دي او ما سره خجب چې دغه بازار ته تلل <سؤال> افتیسي ته روکی شي وي دي يرن تر چن ګرځي زاکس ورته بیا ميلاو شو وایسته کې را روانو بس شاء الله بيستر نه روکی کې ان شاء الله سرو مي حلڅو كون شاء الله چله ګرځي خاښم ان شاء الله سو کثار انده تراتو شو ان شاء الله اوس پیستر او دل ان شاء الله ورته روته لولاته ته دین وي بیا زړه تزياد شروع وکړه ان ولدي پښیداروب زمونږ لراي يکي زمونږه ظالمم مخامخل باز ویني په بعضو يې طلاو مون چې په يوبل باندې ملامت دي هاي اوس زمونږ لراي يکي زمونږه سرکښ آتا ربونه مزيله زمونږه بدر کې ورا کې مونتا ور زده دينا يکي زمونږه تر څو کې راګل دي دونکو جزائر کلازاب دغه سوي ازاب دنیا غو رازاب الاخرت اکبر ازاب رازي نه ها به ام ازاب رازي شيخ شیخ القران مولانا سید پیر ابن الجزیره رحمه الله علیہ کتاب لیکلی یو کتاب لیکلی د هغه علامات د صفاو د کی دي او یو کی چې د خیرانو علامات لیکلی دي نو کی چې کوم علامات یو دا لیکلی چې کوم مقل څړي کیره رو روغ دی خپل حد نه مرود د پیډی وی وین الجزیره رحمه علیہ نو چې څنګه لیکلی چې کوم مقل څړې داږي رې روغ دی نو کوم مقل یو ماشوم ډیر وانه کول نو مور هغه راوستي زاگيره سړی روغ دی ماشوم له ګوې ماشوم اکثر کې هغه توښته دی نه یریږي نو که ما هغه ټیګیری والاو هغه چې د خپلې خپلې زاگيره دا ترانیولیدان او یوګوی فکرې ویږي چې ګوی کړي دی. امر یې غریږي نو هغه هم دی او ماشوم په څه وشوي نو ځان نه واسي نو د ماشوم یې رول له راوستي او تا کړي ما باندې چې هغه تر راوستي اور او سید العذاب کی راضی عام راضی دی په یوتن راضی داغه په دې باندې چې دا عذاب راغي دا نو دی په یوتن باندې نو په ټول باندې آزادو کذالک نہ زاب دغه عذاب د دنیا یعنی نه عام راضی او زاب د اخرت دې نه کال کې دی کوئی دې یقینن د قال متفقن علوشارات بنی ضرب دی جنتونه به ډګدنی مسرونا او هرګر دومنګه مسلمانان پشان د مجرمانو یعنی جنته او جہنم دا بیل <سؤال> بیل مونږ دې د غینو ورکو دې تاسو لرا تاسو یې فیصله کیږي تاسو ائشته تاسو لرا کتاب جتاوې پای کې لوستل کیږي لیکن د فارس تاسو پرې کې یو مخېی تخییرو چې تاسو خوخه کې تاسو اختیار وی ائشته تاسو لرا سوادا قوم باندې بارغتون رسون کې ترر تر قیامت پوری لیکن د فارس تاسو هغه ته وې کتاب دې تل کې وی تاسو راواده کوي قیامت پوری تاسو په کنه دینه کم یو دی ایشتی دیل شریکان پس راسل دو که پا شریکانو داری که چروی دیدی یو ما یوک شفو انساقین پا ها ارزوان دی یوک شفو انساقین دو مطلبه دی یوک شفو که لی رواری وکلی شانساقین دو برندت پندهینا ویداؤنی را سجوده را بری را مشده سجده تا فلای استسیون فزیبه طاقت نلری دو مطلبه دایاته یو مطلب یا خدا کنایزه د انتهایی hebatنا او خلک hebat رايشي او خلک مندي وغيرها و نو چا پينځو کې فکري او کوي تو دې تو خیال نكي قیامت همدغه hebat وي د کنایزه hebatنا دې مطلب لري هاتنه ماليمي ګيوک شپه 50 د الله رب عزت پندايتي نه مراد ده الله رب عزت قیامت ورسانه چې كل ازنګون دا بخاري کي راکي باندې مومنان ډارک په سجده باندي شي الله حکم چې دنیا کې موږ وغیرانو کوونکی د دې د عمله فشار د تخریب باندې راشي دې وړه کوشش کې رکو کو سېدو کو خطر عمله د دې تیټیزم کې نیوی صلاحات تهون پزیبه طاقت نه لري خاصه اته نو وساروم کته غوې سرګریدي د دې له غوې ته ذلت خاري او تا کې تر هو دې خراب لري بشو سچيتا يا حکم الله تا وهم سالم او دې جوګو خو بیا موږ عبادت بین کولو زه کو تاخه د نشته دره ملګرانی په شان د تښتبي نه غشي بس پرې د معلره او حاصل کنسبت د اروکي په خبرو حدیثه مراد څه دی کې قراني شريف د څو دې ته نسبت دارو کوي نه جواب کرو ګورما دیو جنا اثرو کو یکم ترې ته قراني شريف خلاص کړی وي اکثر الله دې ضروري سي يه الله او شر یابل يال ته هزار باندې ګوني سي واکه د قراني د الله رب ال عزت ته لا تقول فمي فذرني و من يكذب ما اوس ټولې زمري خبره په نسبت د روقي لګماټه پرځور تر کوم کنه انجام ته تونکو را دی و چې نا په به ګورې چې څوک د قرآنی شریعت څخه په خلاف کړې الله دې رضونې ته استاد ورته هر څوک دا قران هغه ازر دی دا قران ازر دی الله په سر کړونی او څوک نه منيږي څوک دې پریکټسو کې څوک دا قران خلاف وکړي ګورې د کذاب الله رپرې خبرې دي الله چې هر څوک معافي خو لیکن ټول الله نه برداشت کوي د پریدان علرا او هر هغه اوسو کې نسبتا د روو قیمتا یي نږدې 19% تناسب رجوم زر دینس مونډی لرا یي پر ورو ورو ترا من هي سلا علمون دا غدن نشدين پوېږي استدراج اصل کې لې توي لکي نبي اسلام فنوي کم سره استعمالدار کېږي او د دې قديم کې تو زیاتې ناراضي دي عمره په بدل ملدي او ما دولت زیاتې دي دا استدراجه الله رب ال عزت په انسان نیول کې یادره سره د غریبي او دې پهې عمل ک سفر را پله ن پهليلهم او مملله طورم دي تا ان نه کوي دي متین کنن کلل اجر په هم مماغررم من مپون په زیر تاان د هغ نه دي ت دي سرلم دغیبو په يون چېدي ل هغې لره اوتبر کوه او م کېږ یعنی ب تصاحب الخوطي فشاند محيوالا مراتينيونة صلى الله عليه وسلم شاق الله ورطهوكم نو كرم دغس بيعتليو جيزوك الله تا وهو مبزوم او دك دغمنا اجري نوية رسيزي لدتا نعمت ونعمت نعمت مرات بعض المعوي دي او بعض المعوي مراتين ها قد تسبيحات تكم بصور انبياء ستت سياد كرازيك فنالا في الله اله الا انت سبحانك كنت منظال م نو ت بیاات نوویل لې د برا و مزوم او زې مونږ د لاه پاخوااندي او دی به حاله په لاه برجز پررم په طببا ربو هړه او د لا را د او ګرزو د ل را د نکانونه پو کادو لنه او پری دا چېېنا کسان دي لا یس د خوونهکه خا مخ لا یز لفونونه کا یو مع چېې ت دجویل سفري یو تریفونه کا ان تبلیغې ررسالهتي چې تا وواړي د تبلیغ سات نه دو معه اصل سرکل لای لفونه معه د یخونهکه دخواان مخهتل ک یا دری معه ی لفونهکه بیااریم چې یری ایتاله په سر و خپلو ګاندې چېتابانې بهسترګې روبالې چې بس ران مبایانوه دی به پهیريږي نو بعضې او په زوپېتره بیا ولور مانا ل یذخونک دی ونه دی رسول السلام په نظر باز راوت العرب کی هغه حالت دا چې کله یو دشمن هغه نه بااجز شلبز به ورته نشو کولې م هغه د په نظر باز دی راوت نظر باز عربو کې مشهور مشهور نظر بازان نظر حای ته ریز ولې نو حقون او د ذل څخه یو څه فچیو نظر بازان دیو نه راوت نظر بازان حقي وو چې لري د اوسې زمره خپلې ستوری دي زمره خپلې خبرې کې ځکه چې باندې دي داغي نظر په لې مشهور او مدینه نبی اسلام په دار اوتل چې زموږ دې ته نظر کوو دغه غلط شي د بچی شي نو یری تعالی را پڅرګ خپلو لم ما څنځو ذکر کله چې ووري دی قرآن شریف او ویل دی نهو لم جنون یګیندا نبی اسلام خامخالی ونه دي الله فرمای و ما روا الا ذکر للعالمین نه دا قرآن شریف اگر پنه و نسید ده ده پاله مخلوقات. بسم الله الرحمن الرحیم. سوری حاکامه که صورت ده ترتیبان و تر نمبر نمبره. یو کم اویایمه. او نزوله نه اتت تار نمبره اتا اویایمه. نازر شوی ده روستو صورت ملک نه او مخی ده صورت معارج نه. سوری حاقان مکی صورت ترتیباً خوند تر وزولاً اقتد تر. قبل الحاقان. اسمی رو قبیان شوو که اللہ ملک اختیار تاراً دا حالی و سیز دی. قلم او د حاقی اختیار امتاز دی. یا دل معارج. معنی رو بطن مکی صوری قلم کې تخصیص ذکر شو. اور آتا او مشرکین او شو تعری برکت دیندا نور تو کی غنو په صورت کی د شرک د سریع انجام په ذکر شي جغه جهنم دي دارن مت کی صورت آخر کی ترغیب قران شریف دا په پوی صورت کیم ترغیب د قران تا ما کی او ما ویلا ذکر للالعالمین یہ سورۃ 48 تیار کی ہوئی ہے ان ولذکرۃ للمستقیم رضی کے پانو نے تیار تھے دار مستقیم امتیازات سورۃ سورۃ ممتاز ہے کہ سنو در فرشتو ولسمیات کہ اللہ رب العزت عرش چڑھے دی دارن سورۃ ممتاز نے قام نګار ده بنزير زاني يوه کړئ چې اوياله سبوي ځان مې نو پټړلې کیه بناسب صورتو صورت کې تخوي په اوخرو وي او دره حالاته قیامت او په رسالت د نبی عليه ویا ته مسیر سوره نووال کدهن الحاقا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنداس په نوم د الله باندې دا مې په رباني کېډی دا اذکار کومو دا د قیامت باندې او په نزول د قران شریف خصوصي مهرباني کېډی لا پاجا پا باندې چې ته عمله په خیلات باندې ورکم الحاقته ملحقا هغه کورز مالحقا صدا حقا حقا دا اسم من اسماعي يوم القيامة دا قيامت نمون و نایونم ده او ابن كثير وجدا ذكر كري لأن فيها تحقق قلواد والوعيد اغا وعد و وعد و قد ورز باني حقی حق بشي كاللاء وعد كري دا دا جنت آغا باون بي كاللاء دا ذكر كري اغا بم حق بخاره بشي فد ورز حق بي لكي حق او سوشی خبرکو تالراد چست دا حقا حقا حقا ورز که زبت سمودو عظم بالقاریا دا مل حقا وما ما مل حقا دا دیر زیاد حیبت دا پارا ذکر کی نسبت دار او پڑیو سمودیان و وادیانو بالقاریا پا قاریا قاریا د دا خیامت دا نمونو نیونم دی زکر دا قرآن شریف سکم تلویر نمونو چلی دا خیامت دا خیامت دا ذکر کل نیونو نم چلی دا اغینا قاریاو قاریا ل نه تهلوقلوب ځکه دا تنګي را ټګي نه زه کور د ار ل کېږي هرتيزمووجو په اوهکو په سلاي شو بواغ پهسبب د سر ک شي یا خو بغ بسبب بهغ کا سر ب شي پهسبب د سر کشي یا بغه ماه پهچ غ باې دهغ باندې پرې چې غوا او په سره چزو او هر چېعادادو په سلا ککی بریخ این فا هوا سر سرین عاطیا فا اغطیز سر سر هوا چهازه را عواز بنده عاطیا در سخته سخته راه علیه روانه و دا هوا مطرشه و قده سابع علیه علی اووشپی و طمعنیت ایام اتو رزه میوم الاربعه دا چرچن بیده و نه دا هوا قدیبانه شروع شروع شیوه او چه زی کاری کردی میوم الزمعه دا جمعه دا هوا قدیبانه شروع شیوه وسومن نا کاروا یا بلیشی پدیداں پسنی وته کون پدی کے سور اپن ما کی پرات گوی کے دا حال تنی دی دے گیرو قا ویا زڑو پس آیاوی نی تدی لالا سوک باتی راغلو سران تاو وقت سوک مخ کزنو والموتفقاتو او ها اڑوئی شیز کلی راغلو سران او ددن وقت نو متفقات مراد دین اخریات دلو تری اسلام و سلام دی الله <سؤال> را پرزت په با دا اړولو بل خاصې او متفقات جمعې را وړه وجه دا دا یو سوه بل امه او اعده ص او دوه دا ور للی خاو اووم افل ک دالووی کلې او ټ نلو کلې وم بګ ل کې اکثر مکپین لوته تهان او نبوت چې ذکر کې هغې د س زی کشي اصلله پهې ټول نلو کل ل خاو پ کې او دور واړه واړه ونو په دټو لامه پس سبابت ہم بالخاصیہ عمل بالخاصیہ نا کار عمل جزنے کلا قد کاری کلا الٹا طرف نے فدا صلیت جسم کم سے الٹا کنا پتنا فرمان نکہڑا پیغمبر درو لرا حق تر رابعہ ونیولو سقط تر لما توالمو یہ او ہر کراش زیادہ چی ہو ہملنا کم فل جاریہ سوار کیو من کا کل راہ پان کی سی روان کی ہملنا کم فل جاریہ یا خدانو هرې صلات او سلام زمانی خبره ده او حملناكم انا حملنا اباكم موږ تاسو مې شران تاسو پلارانم په دښته کې سره کیږي دا نعمت پر ستنو باندې ده ځکه کا مشران حالاتي نو درمو پیدا نه وي دی و جنان د اپ کشان نه بدل دیم په تفسیر ابا او تصاوتی کړ په دې کې چې ته نه مراد اصلابه ابا او کوم د پلار شاته نه ده چې پای کې موږ تاسو ټول عمر دې لپاره چې ګر دې لپاره تاسو تذکراتان باندې ونځه واتایا او غو یاد ساتي دې لرا وګونان واتایا او یاد ساتل تران یا ساتنسي یا عمره د دینه د الله رب الوتعاله یا قطع دې وي ما سنیت کتاب الله دې په قران کې ثواب ریزه چاګیا یاد ساتي زکم مت بیان کړم اسکرایا کی ټوکي وو والے شي پښېلې کې ټوکي یو واهمه تیل الارضو او چتوب پليشي زما کا ورونه په دوکه تک دک سوم واحده پس ټوکي وشی ټوکي په یو ځل باندې او सदा ورز باندې واقع ویشا او واقع کی دن کې ورز یمرا سره خامہ وانس وانس سما او او بيچي اسمان اوسوی وړه وړه اورز باندې وايي اسست او فرشتي على ارجائها فاطرافو د زیاتمان دی و چې کړه دی دی هر شراب ته په دا اورت باندې یو ورځې په دا اورت باندې 파 یا اتو فرشتو یا خو سامان یا نه مراد اته فرشتي دی بعض لناوی بعض لناوی سامان یا نه مراد اته تركوني وی اصل تلور تركونو تلور ګټونه مالکی ډیر تا پیروځنه فرشتي وی او یا مراده دی اته څه کني عبد الله می आवाज ذکر کی 8 من الملائکه لا يعلم عددهم الا الله دا سې ذکر دی دا صفونه ذکر دی اته صفونه فرشتي وي او نور تعداد یې که تاسو معلوم نه دی چې هغه وسم لري فدا اورځغان دې تور ازنا پیش کړی و شي تاسو لا من منکم خافیا پر دې کې تاسو سنا یونس په دې دن کې پر دې باندې بیا خبر په دې کې فاما من اوتی فسعرها اصوب. شو ورخش امان لامدتا بيمينه. بخلاص ده بانده. فا يقولو ها امقرؤو كتابيا. فسوئي بدي راشي قولو لي امان لامدتا ما. عبدالله بن عباد تذكر كل اولو من يعطى كتابه بيمينه. من هازه الامات وهو عمر رضي الله عنه. طولنا اول سي بخلاص بانده فا دي امت كامان لامم لامده بيجي. عمر رضي الله تعالى نمده. د او شوعاون که شو شې اومررض الله تمم دا عملما لکه د نور پررنې او پړه کې خوشحاله بهوي تا ولي پهابو بکه و بکر وې چرته دی وړ او ب نه د اومررض دررجته دهعملوه مخې او مررض الله تمته میلاوږ پخلا لاانې عبدلهنیازې ورته فرم ها پرتو چې دی ملتون ای جننتې پرتوو به جننتته فتللی وي بكر خو داعملمونونه مخکې مخکې اغوش ری فرشتو با جنت تبوتی لیو اینی فایقولو وای با دیراشی اولو لی امن لامزما جی ما یقین کولو انی ملاقین حسابیا یکنان زمخا مفتیدون کم دخل <سؤال> حساب <سؤال> سران واوو فای اشتر راضیا بس با ری پا جن کشا لگی فی جنت عالیا فاق جنت وچتکی قطوفو فاعدا نیاجی میوید هاگین الزین <سؤال> الزیبوی <سؤال> دانیا یا خدا خدامانه چې جنګ جوړ ویرانېږي شینځي شي یا دانیا مانه مې وی په کې دومره وی چې هغه به څنګه وی ول راغته کوي نې کړي دی وی خارشي ها اوسوبې ور شاده تا عمل نامده ده په داس لازماندی وای بده هي ہفتوزه مالرا لموطه کتابیا دنه را کړې شي ما تینې عمل نامه نه کوئی ده سې ما حسابیا چې څه حساب نه تاسو شې های افتوزه ما یا لیتا ها کانتی القاضوی <سؤال> های افتوزه جویدا پیسلا ینی زما زمان دفارا پیسلا شوی وی پیسلا دا چې بس مرشوی بیا پورتا که دل نویلک یا لیتی نی کونتو ترابا شوی سر وزو بیا پورتا شوی نویل ما <متحدث> اغنا انی مالیا <سؤال> فیدارانکا یا لیتنک زمانا ما زولت یعنی حلک انی انا کذا معنی اورو جب جب زما یسون نیشتم الله بو فرمایې پرې تو تا خذوه کونی سي دلرا او قلوه قلوه یو معنی ولمره ای اجمعو یده اله ونقی دا سلسله ولا د ستره او د دې دا چې مرادي ثم ی ایمصلو بیا جنم تا سلوه داخل کې دلرا ثم فی سلسله دین بیا پا ها زنزیر که زر او ها چی کڑی دا غی او نظراعن او یا جزبوی او یا لازبوی پس رکوهو بس خود تڑیتی لرا پده بانده پس رکوهو مانا سکیان رای مولا قل قرده بی ذکر کرده بلغنا انا تدخلو پی زبوری حسا تخویمن پیه پس رکوهو مانا که در زنزیر وگر پر اخلق ورنه نباسی نو پر شاوانی تنرو باسی دو رسماتی پزه بانده او دق قصی در زنزیر که اخلق ورنه نویستلیکی جی او پشاوت نراویستلیکی جی پس لوگو ترده دل را یلی پده ترکی سران یکی نن او ده الهی امینو بالله العظیم که ایمان نراوڑا پر الله را برزد بزاد بانده کل کلی او تا ده قرطویز کرکری دیمانور آغاز کتوی هل تاریفونی هل تاریفونې تاسو ماپې یعنی ما یې دي د پاارې چېله خور را سره بلار و کې پر کې ټې لا لا لا لامو کوطې پ سووکې غبت من شي وه غیر او خ دې دنیا کې وه کټې مون ک پې نو او دی ایمان نه راړه پهلهوي زیات باندې او تیزی نه ور کولا پهخور راته کین لبي دله ن سوو حین ګرم می روبان خمی مع دو ځان ک چې خوملګې ته پیداوره او نفوز قرآك إلا من غسلين مگر دوين وزونا نبغيدي للا إلا القاتلون إلا القاتلون معنى عبدالله بن عباد في إلا المشركون مگر مشرکان بده قرآك في ياغوننگر فلا اقسمو فزاعتنا رأيه انسان التصاص وخيال ده اقسمو ذو قسم وخرم يا قواكم بما تبصرون فاو سبعن التصاص وويني مدارك من الارض والسماع والاجسام زمکه حتما د واجبوی کتاب تصخخاری هغه جواز کوم و ما لا تمسرون او هغه چې تاسو نه وینئ یی ملائکی او روحنا مرتبه د ذکر کې لا تمسرون مراد ارواح دي چې لې لې کیږي دا رنگ ملائکی چې تاسو او ټول هغه چې څنګه کتاب تصخخاری دا قرآنی شریف خام مقاله وینا ده د رسول زتمن او نه دا وینا ده شاعر دې لږه چې تاسو ایمان دروري او نه د دا ونا د کاین تروي دی ل جا کې تاسو پهاخلی را تلل ددي د طرف د د طرف دي وله اوتهخ ور راې نه بعضل عقاوي پچریویلوي دی پېغمبر کومانې بعضل قاویل بعض ځانه خبرې لا خ نام من هووبین قاابې ولېموندله رابلمین په تاخص سره مضبوطې ولو سره یمین او سروي دکییني خل لاته خیر راست که طاقت دیر کی عام طور باندې ثم ملفتان منغول و دین بیا قامخ فریکری مونږ د دین علو دین و دین یا غل سټرټ ویلکی یا و دین ویلکی ګراماری رکتان دریم قول دا وی و دین ویلکی دزز رکتان ورغه قول پوی کی هغه دکم چې غریب القران کمن کوته ابراہیم الله ذکر کړو ها غرا کی زن قطعا ما صاحبو د کلام فریکری چې بس انسان ګل کی کی ها رکت و و قرآن مخاط پرېکل موږ د نن هغه نه کین انسان موڅیږي هیڅ څه سنا یو تن انو هغه دې دې الله نه اخلصیدون کې په دېون کې په نهي کېدون کې یک نن دا قرآني شریف خامخا پنو نتياد دې درته طارد متخانو و اننا لنا نعلمو يکينن خامخا کويږو موږ يکينن دا له څه سنا نسبته درو کوونکو دې نه قرآني شريف ته او يکينن دا به افسوس وي په کاثر باندې دي نرد ربنا. او نهله حق خولیې افسو بیا به ان کې ت شو وو یالی ته نت واللا نوکت او ی ک دا خوآقام مقاه خو یېي دی په سر دیس نرد دی کللایم بس پې بهوا ف دا د درهسا چې ل زی دی الله الرحمن راحم تاانه صاحلو بیاذاې واې صورتې ماری مککی صورت دی ترتيباً ستصر نمبر نزولاً اوناس نمبر يو كم حتياماً نازل شوئ بعد الحق قبل النبا روسو سوري حقه او مخيه سوري نبا نا ربط ده مخيه سوره سوري اسمه ربط ده كي الله تعالى رملك اختار قلم و ده حقه ياز المعارج اي غاون ده مانویرابت مخکی سورت حق کی تفسیر ذکر شه په پدې سورت کې امالهه مندافید الله دا ذا بیا سو د فتوح کې نشته زين دا رنگ مخکی سورت کې ذکر د قرآنی شریف اخر کې وک فصد به وینو لا حق یقین پدې سورت کې ذل معارف ذکر کی چې الله هم پدې د رجو چي تي مخکی سورت کې ویلو فلیث لہو یوم حاونا حمیمه و په دې صورت نسخه آیات ذکر کیږي چې سړی کووبو چې هر سوار کم کوو کې ویو پټاری نشي راتمه امتیازاته صورت صورت ممتاز ده په بیان دا اورل چې اپ 25 ذرا کال غوي یا صورت ممتاز ده فتزاد جہانم کې نزات الی شوان ولا دي صورت صورت تنوير دي پا ما صبقه بانده، پا مخي صورت او صورت کی زجر دي من كرين دي رسالت تا وجه تسميه دي صورت پدري مياسي ظلم آرجه بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم فهم ده افتنم دللا جامع مهروباني کرده دا فذكر قولو ده خيامتو، فذكر قولو ده احكامو ده کاميابي خصوصی میں ربانی کڑی چسو گدی ورز اعذاب نیو سا فل سالسائلن بیعذابی مواقی سالسائلن غواری اوکدن کی عذابی مواقی کیدن کی یا قمرات دینا نظر بین عارسو جدا او بیان صورتی انفال کشیو جو اتقال اللہ و مئنکانہا دا من اندی کافا امتر علینا من السماع اوی اتنا بیعذاب نیو غالباً تو جرشن سیاتو دې ریښه سوال کولې ستران فال کې د تیر چونو هغه عذاب وخت یم راتب دینه وګیل چې هغه عذاب وخت درن قریشي دین حقي عذاب وخت یا چې د مغني ذکر کړی مراد رسول الله سلام قوم دي چې هغه نه عذاب وخت د رسول الله مې کوم عذاب راشي سوال دې سوال کوم کې اوسن کې فذاب واقع کې دنه سره حقي قرطبي و يقوب بالکافر عذاب واقع کې په کافر لکافرین الله فرمان داله سره ځي ماګه ازا پکا فنانو باندې یا وی بدا پار د کاټرو نوی دی لرا سوګ ده په کوونکی مین الله هی ذل معارج مین الله تر طرف الله رب العزت نا ذل معارج خاوند لوچتو درجو دین ذل معارج الله رب العزت لوچتو درجو دین تاروجل ملائکتو الله را تا پر یازل م ماهبل ن سفر زود درجهات خاون د در جوري یا پپ و چې جه ده یا او توچ دررج ورک کې دی پر او جب د الله تا پیو من پارت کې کا ن تدار هوو دي بان د هغې خمتین الف زر کاله پ در کالا خمتین الف یا کوم راز سید ابن عبد الله ابن اول فیزیکر کوي د راز قیامت او د کرامته نورومبیر کول دي نو بیا سین چې سوال دار ای سوريaleph نامین چې خو زی سترو الفا زر کاله او دلته 55 کاله ذکر دي او هغې سم چې معلومه کیږي نبی علی اسلام غریب او صحابه ټول دا ستا ان نیمه اورز د جنته مخکزي او نیمه اورز آخرت هغه فینځه وکاله ده دا غینم معلومه دي چې زر کاله ده دا به را وختې دي نیو کول دا نه دا ځان اصل اصل رز هغه ذکر کاله ده په پنجاب او ګدول شي په چا باندې ګدول شي څومره کې څومره د ملوي نو هغه باندې د رز ګدول شي او څومره کې څومره نیکملوي نو هغه باندې باندې ګدول شي تر دې پوري تفصیل مزري بیا یاد باندې روایت ابو هريره رضی الله و تن ذکر کړی یکونو والالمومنینہ کمدار ما بین الظهر و العصر یونو عال المؤمنين مینی نه داوررض کووي په مومنانو باندې بين ظورې ولا او سرې لکه دمات پهخو ما دیګر په من کې د دومره وختې ته ور ز ورځه په په په مومنانو باندې دومره وډ کلشي د خوشالی و ټیر دل پې چې مسلمانانو باند والله لن ک او کفاشي کومدي د هغی به غمونو وقتخت تر ووق زیاتېږي زم کولار د عزت 50000 نه مراده هغه وخت د خطرو د فرشتو اثمان ذکر دي چا م سره کا اثمان تیجي نو 50 در کال وخت پدې لګي او فرشتي الله رب العزت لختې ان کیږي فصبر صاحب راځي میلا فصبر کوا صبر خستا یګر نوی ندی د ورځ درا بایدل ری کینو مون دی لران از دې دا ورځ کچی بحث مان کلمو له پشان د ویلی شی وی کله او شی به نه پشان پښنده وړندک ریشوی عین چې زاره زاره شي او تاسو مانی شي کولی یو درم د زبل د نوم یو بسرو نه وو یو بسرو نه معنا قوتې وکړ یاره نه یو بل بوینه یا به دي چې هم نه ویني په کاپو غنی مجرم لا یو په دې ورکی من آزاد و یو مزین به نه کی لا زهر د زوره د زغ ورته نه به په وجود سره او صاحبته او په خلی سره واقعي پرور سره ورثت الی <سؤال> ته چې خاندان تبرده د هغه دوه یې چې دا اوخر د دې ورتر مينوवा دته د اتتیبا اول تو نه هغه حالت چې وړو سره لري مينوي چې هغه اولاد دي ورڅې زیات محبت انسان دخل سره وی دریم نمبر بیا ضروري سره وی او څلورم بیا د نور خاندان سره انسان مينوي او پنځم چې بیا د نور او سيزونو سره خدمتې ناول ولې د ټول محبوب څیز ورکیا لیکن اگر تر کی سرے قیمت اس اخریل كل معبور سی زت سیارز ولاخر کی وداوی کی زت اخرن پھر این خوری نشی بہنور نور زون دادی دپار گوری بدے ہوت سمااد اولاد تاخذہ خدا دے ورت دی زدا حدیث کراری سنے بقامت اورث کے دلائل سی خدے توئی سمااد خلا وقتی منو ایماتات دنیا کی سچو میں بالکل منو وی زمان یو نیکی کما شوی کرادم را که خدا وردی ارسی منم خواستن یو نیکی که زراجر نیچند. دارم بچی تا برادشی زوی تا هر چا تا بوی کلیکن آغا بوارتا نو وردی بی. در دروس تو سورتی عباس کرازی لکلیم ری امین هم یوم هر شان و یو غنی. هر چا در پارا بدا سی حالت وی درنو رو خلق و نوی دی پر واحد کدی وی. او ها سوچی پز مکر کدی غن یعنی وادی کری کالا جرم دارن کنه دا انها نها مدارکو اشاره دا دیجا اور دا. که کنن دا اور لزوه شغلو والا دی. نزاعت اللشوه جدا توون کنه. لرا. یا اوکو لشوه یو مانا مدارک کرده دا. دا انسان دا سرمن او د انسان که بو جدا جدا کی. سرمن اوڈو کې بو جدا بعض بین مانا بازو نمازی کنه داروږي روګه به ولې جدا کید انسان د بوتو بندونه بو جدا جدا شي ځکه یو د سیکرټری بوک شي مثال په تور پاجي اچر کیابل سي او پر کې واچ واچ خو ور په طور بلکې بلکې بلکی ماغو کم مفاصل تي وي دا بندونه دم جدا جدا شي لای علی کله خ گرم شي جانمې چې څنګه جانم تا ور ووزل شته و دم راګرنه په یوزل ور ورسي دره بند بندوله جدا کیږي موږ دا ته ونه کیني را غاربا، یا خو دا کافر، دا اور، هاگر چا، شا... دا یا بدا را غصر شریف اور تا، دا تشاکر وی، یعنی قرآن شریف و دین تو او ردل وی، و جمعا فا او عا، او جمعکوری مال، فا او عا، او روخی کشوری، فا او عا کنه دا جمعکولونا، چو خزانی او تی که ورشو بکسو که ور جمعکولو پیسی، انا لینسانا خول قهلوها، یکینا انسان پیدا شویده، شر کل یزوعا وی دے پیاس تهونکه کله چور سی کیدا تا فائدہ منوہ دے منہ جون کی یعنی خرخ د دینو د قراننا بس تلوی کی دنیا کې لګ مالدار شي عقیق خپل مشرخ خپل بدل ماشي پدې خې چې څنګه به قران شریف نه خلق بنتم څنګه به قران شریف په خلاف کوم الا المصلیین مغنا او ستون کی تابعدار د الله هغه دثان کی په منځونو همیشوار کیونکو او هغه دثان کی په مارونو ددی کی معلوم اڤا له اون کی او نه اوختن او هر کسان کی څه دې كون کی دي پروزه قیامت او هر کسان کی دې د عذاب درو خپل یریدون کی دي یقینا عذاب درو دې غیر معمون نه وی دې دې نس کومن کی ها کسان دې فروجه یخلو شرم گاورو لرا حافظون حفاظت كون کی دي الا ا زواج مگر نه دې دی یا ها څوګداری خلاصنا یری وینځي دې بارکی دې اما نی بتاه ورا ازالک حلال چا چولټول منځواد دین نور لارې د شهوت کور کولو اولایک او ملادن فځاکتان حسن وڅنک دي امام چشری مو ترنو رو استمتا بلیت نه خلی دی باندې دی چې ټول هغه لارې چې هغه انسان شهوت پوره کوي هغه ټول حرام دي دلیلارو نه راو چې کوم قران شریف ذکر کړی دی هغه کتان هم ليا یدین قلو امانتن لرا امانات امرات خرول <سؤال> بیان ذکر پی امانات الله <سؤال> ورسول و ناس گلا امانت پیغمبر امانت خلق و امانت گلا امانت الله حکم فرایز پیغمبر امانت سنت او خلق امانت کم تزون او امانت دایو جمیل لفظ ان الله یامرکم ان تورذ الامانات لن یذلتبی ازیک شی یوم واحدیم و رسول او ها کسان کدی بخبولو بیش احاداتیم، بخبولو گوایانو بانی قائمون کلکولا دی همیشا، او هاگ کسان کدی کموز حفاظت کبون کدی، دا کسان پا جنت عزتمن کی بوی، تماعنی لیدینا، بس دی کسان لرا شستاد تک کافیر دی، که بلکا استاد اخوانا موثوین، دن کدی موثوین اخوش را مطلع را فرمی، هاگ سل چی موثوین اینا، فجلتی سر کمسل، بینو هاگی تبیلی کی دیم کولار اترمو تعالی ذکر کړی موثوین باندې نور ځین ایراد خون کې مخړهون کې دی چې یو ګثرات ایزین دلی دلی ایزین او تاسو ذکر کوي ایره فنشتن مختلفې دی څنګه ساتي هاریو د دینه داخل به شي جنتا دګنې موتون درین درنګ نه ده یقینا پلاشوی موږ دې لران دا او تنا چې وی پوهیږي د اصل خلقت معلوم دي صلاح ختمو پځاس نه راي نسبنګي تاسو خیال دی ذ کان وخرما غرب المشارق والمغارب فرطم مشرقون مغربون ومشارك عا عا و مغربون یکین مقامہ قدرت والای او مخک دی وجه مشرق و مشرقین و مشارق و ل ذکر کی هغه تشوی مون قدرت والای او په دې خبرات بدل کې براول مونږه ورخلق دي دنیا و ما نحنو بمظلوقین او نه مونږه بمظلوقین دې مونږه تقریبی شې مونږه بخلا سیم مظلوق اصل کې عاصو کې هغه منډ و یو چا هني تقریبی فسبری دیلرا یہو ذی لوکی وے لاغو او اووس کی حتای لاغو تر دی پوری تہ مکان مخشدی یا مہم الذی دور زہ ہا سن یعادون تری سر واغ کولیشی او ورځ یو مزیدی من لا جفیر قبرونا سران په جلتی سران گوی کی دی الا نوسوین یوفزون انقطع زور لشی من دی وئی څنګه جو نخطا کی یادے ت من دی وئی رقبتي ودی ہشر میدان تمندی وہوں کی گوی ہیں خاصہ تن ابدارم قرض برابرتیہ کام برابرتی سرگیتی اور ستدی نے ویدیت ذلت داور جہاں دا یوکانو یوادون جلی ترا واد کولیشوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النور مکی سورت ہے پر دیبن یو نمبر نوزولنم یو اواییم دی پرتیبان اون زورن دوان یو شانتی نازر شوی در روستو در صورت نحل نا او مخی در صورت ابراهیم نا ردت مخی صورت سرا ایماری زاد مونت نو علیه السلام پرنگی حاصل نصیب کی او دا آغا پرنگ بیان مونت چل و خیل او دا چی نازو پرنگی مونت قرآن شریف شو خیانو گلزی چطار ها چطار چطار دا آغی وی پا مزمیل و پا مدسر وانی خدی وان په زمانه کې موږ د دې تعدیدارو ګرځي مخکې د وقو د قیامت نه او مخکې نوزول مرسلات نه دا غوښتل چې د نادیات قیامت بل انسانانو کوم خون راشي په ذکر په هغه علامات کې کوم تصویر کې ذکر دي د قیامت علامات او انتظار کې چې په عورت باندې هلاکت دوی چې اسنان را شودل بوي مانوي ربستم مانوي ربست مڅ کې صورت ترام هر کلا چه مخی صورت که مفصل تخویز ذکر شم. مفضی صورت که آغا مسلا که کلا آغا سیاده که زنده بپور که اخیره دی پی اخیر برابر که دی تخویز نبجشی. که آغا مسلا ده توحیده که اللہ رب رضیت فاغینو علیہ السلام را لی گلیو. دارنگ مخی صورت که ذکرو دی انسان پیدایی شم. په دې سورته الله رب دې ستور ملي او قال خلقكم اطوارا دا زموږ مختلفو طریقو سره پیدا کړی ماخه زړه کې یو یوه مې من منل اجداف اتل السماات کې په دې سورته و وي او خرجهم اخراجا دې د قیامت پر ورځ باندې روزي انتیاذات سورته سورته ممتاز دي وحالة وفكاركوزية رأيت نوو عليه السلام كأوئي اي ربع اني دعوتوا قومي ليلة ونحارا فلم يزيدهم دعائي إلا افرارا خلاصة سورة سورة كي تعزيز على التبلغ تيزي ورقي في بيان مسئلة التوئيد تنوو عليه السلام فارنجي او رد ده اعتقادي او دلیل نقلی ده نوح علیه الصلاة والسلام نا او نموند عذاب ذکر کی کی وجه تسمیعوم اول حیات کی ده نوحن کی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کون پی انداز کنون ده اللہ باندی کعاما محروبانی کری دهن آمان مهربانی کری اللہ را پلیدت پر آلی گلو ده پیغمبرانو خصوصا نو علیه سلام که طول ناول پرد د شیر لی گلو خصوصی مهربانی کریدان سچا تی آغا مصرح چندی علیه سلامی پی لی گلو هاگی ور نصیب کن انا ارسلانو هنگی کنن لی گلو مونو علیه سلام قوم ددتان دا چو یا روا قوم سالا را مخش ددینا چرا شدی تازاب درناک ویل نو علیه سلامی زمان قوما یقیناً ز دپارو تاسو یو یرهونکې ښکارېم ان اعبد الله و تتقوه دا کیو یریږي د الله رب عزتنا عبادت وکې د الله او یریږي د الله نه واسيون زمما تابع دی او کی ماثوب کتاب تاسو د ګناوونو تاسو وایو اخرکم الاجل مسمى او رسد کتاب لرا ترني ته مقرر پوری دلته مخې زیګ ور آخر وایو اخرکم الاجل مسمى یا وی ان ناجل الله اذا جعل يخر کله کله نه تراجین هغه برسوکی گینە زاز من غاتہ ورسوکی یوی دلنه تروسوکی گینە جواب دایې الا جریم مصنعه فدیه تقدیر معلق ته اشاره را او وی ناجل الله اذا جعل يخر فدیه تقدیر مطلق اشاره ده یو پلا مطلق ثوی جل الله رپل د یو باندې د پار لیکلی وی او یو تقدیر معلق ده تقدیر معلق ده کهله را پریزت د انسان دا کارونونه کدڅ سرې تړلي دي که د کاروته جو ل داو مرگات کومه اکه څنګه د سلمان فارسی رضی الله تمم کې ک راتل نو بیا د لا یور سر الا او ولا دوعاو وله ی الا البر اللهره ن شووه په سکول ف سرري یې غضا د الله فصللی لره الله دو انسان دو دو دو دو دوو ک الله عذاب وغیره کې د بیا اپ ذیم ولا یزید کلمر الا البر او با زیادت نه را ولی عمر کی بلسمه کرنی کی منی کی عمر کی زیادت یا تقدیر معلق کہ اللہ تقدیر سکارون کرے د انسان عمر تړلې کدی نه چو عمر بوله زیات ک غنایو کا عمر بوله لکم کما دویم زیات واری نه مراد برکت دی جلا بر عمر کی ولا برکت واچی تکتنګ نه کمال درې وی نو درجه بالاتر مو کی دن دنیا کارو کی بد عمل زری میراث بنشین فر عز مند سرا کوینش لوپر تڑے اغا برکت وللہ دومن بخشے ختم کی یسڑے وی شل کارو گڈیر ت کارو کی بسڑے لوپر دے شل پیندوس کردی سی پیر جی دیو ز خود سرا کوین نشو ذیات والے مراد یا کو ذیات والے اغا تقدیر یا اغا تقدیر معلق ہو ذیات ذیات والے مراد برکت دیں کہیتا سو کوی گئی وعلیکم السلام اے رب زمانہ لیکن دعوت ورکمه قوم اقبلتا لیل و نهارا در جوده شپین زیادن کدیل را دعای بلین زمان ایلا قرارا مگر تیختی زیجو ور تصمرا دعوت ورکمه نوزیق و تیخت زیادی مدارک ذکر کوری کان الرجل و یز ابو بیبنی الانو یو تن بچی کلا مرکی ده هاو بازازوی بهونی و نو علیه السلام تی کوتلو جا بیورت الفلاح یغور رن او ګوردانو دې په یند ګرېته دا توکني کې دوک شیروان چې نوکره چې پرمخ نو رې سلامي بچو تلړ زسبې خې بچې ته مې هغه ورتل <سؤال> فین نه قد اوطان به ما ته خپلار پدي وزيت کړو جناب منين تاسو څنګه ما سره ته ما ته چې د ما خبرو منه نو روم یې دې زپا کې زيارت زموږ دې ته دا دعوت ورکوم او یې جنانهار کلا داو ته موږ ما دا دعوت ورکې تا سره له لهون دې عباره چې تمه او به خنو یا نو اصحابهم جردل بری سرونه کو خپلو بیازان په وګونو خلو کې وصو شی په یابم وا دې چوری ان خپل ځایامي خوري سره کې مجلس واغنه پال کېامي واغره رو کېږي مطلب تاسو کې بیر خپل ځایامي وا اثروا و تکبرت کاروا اثروا همیشوارې د کلو دین کې څیر ویستمروا علامتين من الشرك والكفر العظیم اتم شیر بولې کفر باندې په یې مشواله کړو واست اکبر واستکبار او تکبر کړو لوی تکبر ثم انی دعو تم جهارا بیاما دي تدعو ورته پتی ز باندې انچې زین ورتوالې ثم انی اعلن تلهم بیا اعلان نو کوم دي تا وستر تلهم استراعا او قط قط یېږي ویندي سره کې ذل په یو طریقه خو به مې ځل وبېشي پزه کې به سره هم راشي اوریاں دیونہ منل تو کوئی تو سفر رققوم تسوئن و علیہ السلام بما ویت بخنواڑی درب سے سنا انه كان غفارا لیکن اندے اللہ رب عزت مافی توں کے بخن توں کے قوت بھی ذکر کر تے او زفی بن یمان رضی اللہ تہم نبی علیہ السلام فرمی دی الاستغفار ممحات للذنوب استغفار ممحات للذنوب ما لو توں کے ختموں یور سریص انا علیکم میدرارن رو ولگی بتا قوانی باران میدرارن فشيبو شيبو باندي و یوندیتکم اللہ رب لذت خیر و رحمت لگی اور باران موتی مخ کے خوش اور موسم سمرا شو کہ پٹی ورسہ اور موسم سمرا خیرسے شو اور شاید کہ زمونگا ل گناون کم شی و زیاد اللہ مہربانی وی اللہ جنورم دا خیر خیریت بارانون اور رحمت بارانون دیوکی او کہنی وی اللہ رب ختم دا پارا موسم مجیزار کې او دې درځه یخ یخی یخی اواګر به الله رو دي یو رسل سلام علیکم ادرا اگر چې مونږ تخفل ګناہوںه معلوم دی جو اخی مونږ باراو د الله د نعمت د خپل لایقون نیو کله سارهم تجریذ مونږ بیا امید شته چې سارهم او کرم زیات دي الله مونږ سره زمونږ عمل حسابونه کې مونږ نخفل نه مزونه فړی وجبہ نبند کې چې زمونږ ګناہوںه دي زمونږ اما سمګوري خپل مهربانی توګوري در رحمت او خیر بارانو کې ویت یې چې هغه باندې رولېږي او یوم دې څو میاں وارین حنیف کرزی عمر رضی الله عنه په اوټړې راغې عمر رضی الله عنه دوی وایي وایي باران نیږي عمر رضی الله امر تو په منځ استغفار وایي دا واه څه تل څنګه به باندي دې تن بدا بار بار خبرې کوي وی اولاد نیشته عمر رضی الله امر په منځ استغفار وایي وی غريبي ما عمر رضی الله امر په منځ یو تننا سرکاره پارچه صاحب کی راضی اومده په خپلې ویلتي د بارکار له سپاره ویمه نو محمد رزی الله تعالی او رسولی تاسو رینو نه وی ویلي الا رب لیذ تنو علی السلام خبره کی نقل کی نو علی السلام ویل نا قوم ته استاو پرور استا او پرورت قوم طلب بخنو کی درب استا سنای کنه نه د الله رب عزت بخنه کو انکی یور سلی سلام علیکم اضرارن روویږي پتا په دان باران په شیبو شیبو وَيَوْمَ يَدْعُ الصَّالِحُونَ مَجْلِسَ رَبِّكَ تَسَلَّلًا فَقَالُوا يَا رَبَّنَا أَعِنَّا عَلَى الصَّالِحِينَ وَبَنِ لَنَا طَاوِلَةً سَطُرَهَا مِن فَوْقِهَا مِن ذَهَبٍ وَاجْعَل لَّنَا لَدَيْنَا رَسُولًا أَوْ بَغِيَ تَسَلَّلًا أَنْهَارًا مَّرِيرَةً مَّا لَكُمْ تَرْتَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا إِذْ تَأْتِكُمْ مِنَّهُ سَكِينَةٌ وَقَارًا, وقارا او د دا دا الله داعظام لره تاسو شت په دی وله ت شوونه قابه د الله د عذااد نه تاسورېږي داه ت جبیره غالی او نور کړي دو مع م زیمللا کړي ماللهکوم لا تررجون الله ی وقاه ماللهکوم لا ت تونونه الله حته ووتهې تاسو ل را چې د الله ح کې چې تاسو به د الله بندې کوي نو بیاورې تا د الله بندې ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشکرون له صحیح تاؤتو لرحا چلاللہ حق نفیجنی چلاللہ شکر داکی او خورتبیوئی ما لكم لا توحیدون اللہ صحیح تاؤتو لرحا چلاللہ یوانی اخیار ہوئی وقارا تاؤتو میتن ساتی اللہ رزیزت مندی وقار مانئی مکسیو کی عزمتا دیزت مندی او تحقیص را پیدا کیلی تاسو له اطوارا فمکتلی کو ترکو مختلف و تریکونا مراد عبدالعی ابن عباس فرمی دا جنسان بان نطفا علاقا او دا مختلف کسوم حالات رازی ذاتینا مراد دی درم قول دا دی شمارات دینا مختلف حالات ماجمواری دی گلاواری دی زوانی دا درم قول حقا دا دی پیداکری تاتو لنا اطوارا مختلف کسونا اے انواعا مختلف کسونا صحیحا مستقیما اللہ سیخا لک پیداکری بماران پیداکری وین الله رب عزت چې پیدا <متحدث> کړی غنیان فقیران مالدار <متحدث> پیدا کړی نو پیدا کړی دی دا قسم اختلاف چې مختلفو طریقو سره پیدا یې بلکله دا دي وقل خلقکم اضوارا ای اختلافم په اخلاق او اعمال الله رب عزت اعمال او اخلاق یې تاسو مختلف مختلف پیدا کړی دا هر انسان اخلاق مختلف دا هر انسان عمل مختلف ذاته مربي ایا نو غوری تاسو څنګه په لکه الله او اسمانه لاندې باندې غرګورې سګمې پدې والا او غرګونې نور پدې کېډیو پیدا کوي الله تعالی تاسو ذمکینا په پیدا کول سره یا ام بتا اباکم تاسو ځای پیدا کېد ذمکینا یا دا نو خو غیرم ذمکینو پیدا کینو اصلو د انسانو څنګه ذمکینه ده بیا به واپس کتاب الله تعالی پدې کې او باسي تعالی کو ویستلو سره څه ده په پناه من نه خلق نکوم و بیایان نو دو کوموا منه نخکم تا ته نخوره کن نه پیدا پهې ک بیا واپ او بیا به د نقامت کوه ضرورځې او ګزې تاله د ځمکه د ساتن فرش یا وړیدلې یا خو تتسلوکوو منها سبلن فجااج د تاسو د دی نه منها پهه د في په کې سن فجااج لاو پ پلو فجااج فراره ملکرکوي ه اټ طریق الواسعه فرع الارض ویلکی وینمرے سلام ایراب زمانه یگینندیا فرمانی وک زنا وقت بہو تاوی داریو کا دا وخت چې زیاتینه کدی لرام مال او نو اولاد الا خسارا مگر تاوان ومکرو مکرن کوبارا او چلو کو تدیر کو دی چلوی او ویلیم فری دی علی حساسو ولا تذرنا مفریتا سوردن وتاوالرا وران سوا نو سوا لرا ولا يغوث عني يوثرا ويوقو ويوقلرا ويأوق ولا نثرا ونثرلرا اصل كتاب ينزني كان كسان عبد الله بن عبال تقنور جتم روایت دین ولله السلام نز زمانه مقتل فلکی دی وفات شد مخرج فراسل او دی تعظیم میکن اور دی تعظیم میکن اور دی خبر وغیرہ سره بکین خپل دی بیت مون دی لایک نومبن عبارت پیشو یارو شیطان کار کولو کولو تادی پر دی دی دی دی شیپ مین تا سو جور کی کو کی کی یار وخته خونه شی راست نه نو کرن چتا ددی تا ګوری تا سو د الله عبادت کوی دا عبادت ییږي تر دی چې ددی اورا درا موږ شیطان ورتی دی څو بدی عبادت کولو ود دی چې بیا عبادت او بندگی شروع شو تر دې نه نکم سو ودا تا چې به مو بعد بابا د دوستي وار چې راز دوستانه محبتونه خلق لراوی در سو معه امداز کوون کې دی چې دا امداز کوې درمو ی اوس ی او فریاد پراد درست ته دیویل چې دا فراد درستې چې مونږم فریاد کو نه هغه کې مننی او ی اوغ د اق نهوو صل کې دشمن واغیر نه بدل داخلي چې دشمن وغیره فونبانندې عمله کو مونږ د زمونږ د بدل اختونون ک دی او نه سر معه یا نه سر ماه ټکر ورکوون کې دڅو زمونږ خلاف نوې ورته تکر وکو یاې تاختطور دی تہجیر ترا گمراہ کړو دی او دی به خپل شکنه ولا جوړو خیال د هر شکل چارې د شکل او چارې د خر شکل له دی ولا جوړ کړو او تهجیر ترا گمراہ کړو دی ډېر لارا او نو جاتی زاري مان لری الا ظلالا مجتباهين بما خصياتين ذوچید گناونو د دنیا غرق پرېشن په داخل چل اور دا فا فا تا پوز خلونه ورو علماوی د افائد درالته فتصاله دنیا عالميه زاب خبرت نه مرادون درې دې تذابو شروع کړو بلن یې ديولاو په ځیا باندې نه من کولای دا ځینې کې راځي چې هغه د خبرو نه ملاوي شي وینئ نو موږ چې ذکر کړیو خبر کې اصل کې معامله کې دا ضروري تر کېږي دا سوت نو چې خبر خاصه ملاو نه شو په نړۍ کې نه ځړنه شي یا زناورو کوي ګنده تبازه خبر نه ای ازا خبر کې اصل علماو یې مقول مې دې هغه ځې چې کوم ځې کې مې کار کوي او الله رپرزنت کې رو خو چې څنګه رو لري دي بدن ته د دې ګرمایش او داغه عذاب وغرا اثر کرو ته ملایوي غو دې باندې چې ډیر اړین اثر را رسېږي بلان یې دوله هم پځاب نه باندې ویشي دي د پات دیواد الله نو څوکم دایي وقاله نو رب لا تزر عل الارض من الكافرين 11 نو عليه السلام دا خیره څه څنګه کړې وی نو بعض علماء عليه السلام هاغه څنګه خیره کړې وی یو بوډا مرګید نو عليه السلام به سوال جواب وکړ نو عليه السلام خوشاله شو زه چا دې ایمان دروري وځي کاله لاړ نه اوسې راغون کو کیداته سپیږي نه کیدان وغوي عید ورته لاو وېدو خدانو مرګېګه ما خپل ته کیده مو شم تاسو په دې ما دا ونړې نو له اسلام یو هغه ټیم وجه خیری کړی دیم وجہ تصویر کبیر کې امام رازي رحمه ذکر کړی دا خيري فقټین کې او کله چې سورتی اوجت سیات کې الله و ټو پر مهل ان هو لې یوه مې نه الا من قد امنا دې کنو خلک ایمان لر او بزداچ ایمان لر د نور ایمان دا ونه یې نه لې سره پوښتنه الله پر مینو ریمان دروري نو ما خو دې لپاره انتظار کولې چې ایمان دروري وینې سلام خیروږي باڅلا کوي وي کوي چې وینې سلام خیروږي الله ورته ته مونږی جوړتا او دا خاطر نه مونږی ولالو خې جوړتا الله رب عزت او توفان ملدا عثمان وینې سلام الله ما په دې تمر وخت لا ګوري زموږ رخواړی مې پکړې څنګه الله ورته ما په دې بندگان زموږ رخواړی کښ تاسو الله هلا کین دا بالکل زه په خبر دا بالکل قرآن نصلاتن خلاف دی وجه دا د نو اسلام الله خیرري اوخی کللله نور خلک ما راوي بلې السلامره به زما م پرېږيله لر دی اوموخ د زمو ک د کاتررانانه د یا را یو کور ان نهګ ته ظرم ک چې پرېږې د دي ل زلو با د کار غمراتې دي بند د ګستا ولاری دو الله پاژن کپاره نهزېږې دي مګربد کارو کاتر دنې سواله جوون اسلام سااري ملغب و جه السلام و ته کاثرو ګمرانې پیدا کې اصل <سؤال> وخت دا والي <سؤال> سلام الله وعلى خير نه نن توکار تیلته لنیو نه اسلام تجربه او شو او غدا الله پر مينو لېو مين الا من قضا منا نوري ما نه سره کوم کیما در دی وه جنو ولې اسلام دایو جلانو پدې کې نشته شو عربیا او کلی ارابه زما وافیو کې په خنو کې ما صاحب عليواله دیه مؤتارض زما تا یا کوم مسلمان جنو دې تران پلاغه مسلمانانو وللم وليم ان داخل او کې داخل شې دې اپور جماعت ایمان اورون کی به چې مراد بلې او آوازې فهمي دینې ته مراد دي ټول جما دین ته داخل شول زمو نه او چاته مراد مل چې دی اخرځه جمعه ته مسلمان او خلقو دی یو جمعه دی درن دې به دینه مراد خاصه کوي چې اخرځه جمعه کې تی ته ټول داخل شول ایمان اورون کی مؤمنان سری مؤمنان نخذي ورات دې زوال مینان نه دې زال مینان الا سب الا تبار مگر یا ہلاکت وا